Книга, друга, розділ одинадцятий. Роберт Краудер, маклер з торгівлі на майном від компанії «Брайант і Краудер», урочисто відчинив двері і проголосив. «Ось тут тераса. Звідси можна милуватися кой-тауером». І з розчуленням спостерігав, як молоде подружжя наближається до балюстради. Звідси відкривався чудовий краєвид – Внизу розстилалася мальовнича панорама Сан-Франциско. Помітивши, як чоловіки з дружиною потай обмінюються захопленими поглядами та усмішками, Краудер посміхнувся. Усі вони однакові. Будь-що намагаються приховати свої почуття. Завжди одне й те саме. Потенційні покупці впевнені, що якщо не вдадуть байдужих і виявлять занадто гарячий ентузіазм – Ціна миттєво злетить. Дурні. За цей пентхаус-дуплекс так просять чимало. Лихо в іншому. Таке розкішне житло може виявитися не по кишені цим двом. Чоловік, здається, адвокат, а адвокати-початківці далеко не багатії. Зате парочка дуже приваблива, і молоді люди, очевидно, закохані один в одного. Девіду Сінгер – на більше 33 Блондин-красень, який досі примудрився зберегти, зберегти в собі щось чарівне. Його дружина Сандра – просто красуня, і очі променяться добротою. Справжня леді. Помітивши набряклий живіт жінки, Роберт Краудер поспішно додав. Другу спальню для гостей можна легко переробити на дитячу – у кварталі звідси ігровий майданчик, а по сусідству – дві школи. Подружжя знову обмінялася легкими посмішками. Нагорі містилася господарська спальня, ванна-кімната та кімната для гостей. Внизу розташовувалися простора вітальня, бібліотека, кухня, друга спальня для гостей та дві ванні кімнати. Майже всі вікна мали вигляд міста». Подружжя сінгарів відійшло в куточок і почало шепотітися. «Я просто закахалася в нього», – зізналася Сандра Девіду. «І малюкові тут буде добре. Але, любий, чи зможемо ми дозволити собі такі витрати? 600 тисяч доларів. Плюс ремонт, гаряча вода, електрика та телефон», – додав Девід. «І ти маєш рацію». Сьогодні ми не маємо права витратити таку суму. Повторюю, сьогодні. Натомість у четвер із пляшки вискочить джин, і наше життя миттєво зміниться. Тоді ми можемо оселитись, хоч у палаці. Знаю, зі щасливим виглядом кивнула Сандра. Ну, чи не чудово? Отже, купуємо. Сандра на мить замислилась і кивнула. Вперед, любий. Девід розплився посмішці, махнув рукою і оголосив. Ласкаво просимо до рідного дому, місіс Сінгер. Подружя пліч опліч підійшли до Роберта Краудера, який терпляче чекав: Ми купуємо, сказав Девід. Вітаю! вигукнув Роберт. Це одна з найкращих квартир у всьому місті. Ви не пошкодуєте. Сподіваюся. Повірте, вам пощастило. Мушу сказати, що на цей пентхаус чимало претендентів. Яка вартість застави? 10 тисяч – цілком прийнятна сума. Я накажу укласти договір про продаж. Як тільки все буде підписано, вам доведеться виплатити ще 60 тисяч Ну, а потім ваш банк перераховуватиме щомісячні платежі з розстрочкою на 20-30 років, як забажаєте. Девід глянув на Сандру і кивнув. Замітано. Отже, готуємо договір. Чи не можна нам трохи озирнутися? Благаючи, прошепотіла Сандра. Краудер поблажливо посміхнувся. Скільки завгодно, місіс Сінгер, тепер... Це все вам належить. О, Девіде, я не мов у вісні. Повірити не можу, що це все насправді наше. А ти повір, порадив Девід, обіймаючи дружину. Я хочу бути тим добрим чарівником, який здійснює всі твої мрії. Ти і є мій чарівник. Досі вони жили в маленькій квартирці, з двома спальнями в кварталі Марина, але зрозуміли, що з появою малюка їм буде дуже тісно. Щоправда, пентхаус-дуплекс на Нобхіл був для них недосяжний, але вчетвер... В четвер був знаменним днем у фірмі міжнародного права – Кінкейт, Тернер, Роуз та Ріплі, де працював Девід. В день... Коли з 25 кандидатів потрібно було обрати шістьох молодших партнерів шановної та давньої адвокатської компанії, ні в кого не було сумнівів, що Девід опиниться серед цих щасливчиків. Кінкей, Тернер, Роуз і Ріплі мала відділення в Сан-Франциско, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Токіо і вважалася однією з найпрестижніших у світі. Недарма випускники найкращих юридичних факультетів чи не билися за право опинитися в її лавах. До молодих співробітників зазвичай застосовувався століттями перевірений метод батага та пряника. Старші партнери безжально експлуатували новачків, змушуючи працювати по 14 годин на добу і навантажуючи невдячною та чорною роботою, якою гребували самі. При цьому над бідолахами ніби на моклів меч постійно висіла загроза звільнення. Усе сказане вище ставилося до поняття «батіх». Пряником вже можна було вважати обіцянку партнерства у фірмі. Партнери отримували велику платню, частину солодкого пирога у вигляді щорічних прибутків, просторий кабінет з видом на місто, особистий туалет із душем – закордонні відрядження та ще багато чого смачного. Девід служив у фірмі ось уже шість років і багато до чого звик. Доводилося стерчати на роботі допізна і перебувати у постійній напрузі. Але Девід, сповнений рішучості досягти свого, не скаржився і, на думку своїх колег, блискуче виконував свої обов'язки. Бажана нагорода була дуже близька. Попрощавшися з маклером, Девід і Сандра вирушили за покупками і після довгих роздумів придбали колиску, високий стілець, прогулянкову коляску, манежик і купу одягу для майбутнього малюка, якому вже дали ім'я – Джефрі. «Давай заразом підберемо і іграшки», – запропонував Девід. «Ну, для цього ще час буде», – засміялася Сандра. Вони вийшли з магазину і повільно поврили вулицями, насолоджуючись неспішною прогулянкою вздовж берега Жираделі-сквер. Минули кенері, попрямували до фішермен-уоф і весело пообідали в Америкен-бістро. Сьогодні, в суботу, можна нікуди не поспішати та спокійно насолоджуватися їжею та суспільством один-одного». Таке випадало не надто часто в їхньому недовгому сімейному житті. Щасливому сімейному житті. Девід та Сандра зустрілися три роки тому на небагатолюдній вечірці. Девід прийшов на вечерю у компанії дочки одного з клієнтів фірми. Сандра виявилася нещодавньою випускницею юридичного факультету, яка працює у конкуруючій компанії. За вечерею між молодими людьми розгорілася суперечка щодо правомірності рішення, винесеного Верховним судом щодо якогось політичного процесу. Під здивованими поглядами присутніх розмова миттєво перетворилася на справжню словесну баталію, учасники якої були воїстину невичерпними у нових аргументах і з кожною хвилиною все більше гарячкували. Нарешті в обох – Вистачило розуму зрозуміти, що ця битва не так поєдинок розумів, як бажання виявити себе в кращому світлі перед опонентом. Обидва розсміялися, і вечір пішов своєю чергою. Назавтра Девід подзвонив Сандрі. «Мені хотілося б гідно закінчити нашу дискусію», – примимрив він, не знайшовши відповідного приводу. «Не погодитися...» Зустрітися. «Із задоволенням», – зраділа Сандра. «Як щодо того, щоб разом повечеряти сьогодні?» Сандра зам'ялася. Її вже запросили на вечерю. «Згодна», – випалила вона. «Заїдете за мною?» Ось так і почалося. З того самого вечора вони були нерозлучні і рівно через рік одружилися. Джозеф Кінкейт, старший партнер фірми, дав Девідові вільний вікенд. Девід отримував 45 тисяч доларів на рік, так що платня Сандри доводилася дуже до речі. Але тепер, з появою дитини, їх витрати мали значно зрости. «Ще кілька місяців, і мені доведеться залишити роботу, дорогий», – якось помітила вона. «Не хочу жодних няньок для нашого синочка. У нього має бути мати». Ультразвук показав, що народиться хлопчик. «Нічого, якось переб'ємося», – запевнив Девід. Довгоочікуване партнерство у фірмі перетворить їхнє життя на казку. Відтепер Девід працював за двох. Він не міг дозволити собі розкіш хоч трохи побалакати. Треба бути повністю впевненим, що зусилля помітять і оцінять. У назві фірми обов'язково з'явиться прізвище Сінгер. У четвер вранці, одягаючись, Девід неуважно поглядав у бік увімкненого телевізора. нацилали останні новини. Дуже неприємна, хоч і сенсаційна звістка. З придихом випалив диктор. А Ешлі Патерсон, дочка відомого кардіохірурга доктора Сівена Патерсона, заарештована за підозрою у серійних вбивствах. Останнім часом поліція спільно з ФБР була зайнята пошуками таємничого злочинця, який по звірячому розправлявся з чоловіками. Девід майже впав на сілець. Руки завмерли на недов'язаному вузлі краватки. Вчора ввечері шериф округу Санта-Клара Метт Даулінг узяв під арешт Етлі Паттерсон за звинуваченням у низці вбивств із подальшою кастрацією трупів. Шериф Даулінг заявив представникам преси таке. «Немає сумніву, що таємний чи кривавий маніяк нарешті знешкоджений. Докази, отримані нами, незаперечні. Доктор Сівен Паттерсон...» «Тяжкі спогади наринули на Девіда». Він розгублено потер лоба, повертаючись думками до минулого. Тоді йому було 21 рік. Позаду – вступні іспити на юридичний факультет. Якось повернувшись із занять, Девід виявив мати на підлозі, непритомну. Він набрав 911 і швидка відвезла мати до меморіальної лікарні «Сан-Франциско». Девід довго чекав у кімнаті для відвідувачів, поки нарешті не з'явився лікар. «Мама, вона одужає?» Лікар, непевно, знизав плечима. «Ми викликали кардіолога. Схоже, якесь порушення функції мітрального клапана». «Що це означає?» – злякався Девід. «Навряд чи варто вдаватися до подробиць. Але, боюся, ми мало що можемо зробити. Вона надто слабка» щоб витримати пересадку клапана, а міні-хірургія серця – метод новий та досить ризикований. На лобі Девіда виступили великі краплі поту. І скільки? Скільки їй ще залишилося? Чотири-п'ять днів, можливо, тиждень. Мені дуже шкода, синку. Девіда затрусило. «Мама! Його мама помре! Цього не може бути!» Невже немає нікого, хто міг би допомогти їй? Що вдієш? Єдиний, кому я довірився б, доктор Стівен Патерсон. Тільки хто цей Патерсон? Лікар Патерсон винайшов новий метод міні-кардіохірургії, але він украй зайнятий, і операційний графік заповнений на багато місяців уперед. Тож жодних шансів. Але Девід уже зник. Він зателефонував лікарю Патерсону з телефону автомата в лікарняному коридорі, відповіла секретарка. «Я хотів би зустрітися з доктором Патерсоном. Це з приводу моєї матері. Вона...» «Вибачте, але ми поки що не беремо пацієнтів. Доведеться почекати не менше, ніж півроку». «Але вона не має цих шести місяців», – заволав Девід. «Вибачте, але все інше не в моїх силах». «Можу направити вас», – Девід кинув слухавку. Наступного ранку він прийшов до приймальні доктора Паттерсона. Тут було повно народу. Девід підійшов до секретаря. «Я хотів би поговорити з лікарем Паттерсоном. Моя мати дуже хвора і…» – жінка підвела очі. «Адже це ви вчора дзвонили, правда?» «Так, я вже все сказала». Лікар не бере нових пацієнтів, доки не будуть прооперовані ті, хто стоїть на черзі. Я почекаю, вперто пробурмотів Девід. Не варто молодий чоловік. Лікар надто зайнятий. Замість відповіді, Девід сів. Секретар викликала прізвища, і люди один за одним зникали за дверима. Зрештою, крім нього, нікого не залишилося. О шостій годині вечора жінка розвела руками. «Юначе, ви даремно тут сидите. Ліктар, лікар Патерсон вже пішов». Девід у розпачі вирушив до ре, ре, реанімаційного відділення, де лежала мати. «Тільки на хвилину, не більше», – попередила сестра. «Вона дуже слабка». Девід переступив поріг і, побачивши матір, ледве не розплакався. «Від носа та рук відходять пластикові трубочки». Поруч стоїть крапельниця. Обличчя біліше запростирадло. Очі заплющені. «Це я, ма», – прошепотів Девід, підходячи ближче. «Не бійся, я не допущу, щоб з тобою трапилось щось. Ти видушаєш, обов'язково видужаєш». Сльози покатилися його щоками. «Ти чуєш мене?» «Не можна здаватись». «Ми не переможні, допоки боремося разом, спина до спини. Я знайду тобі найкращого лікаря у світі. Протримайся ще трохи, а завтра я повернусь». Він нахилився і ніжно поцілував її в щоку. «Чи дотягне вона до завтра?» На цей раз Девід, зрозумівши, що так просто до доктора Паттерсона не прорвешся, виробив нехитрий план – Спустившись у підземний гараж лікарні, він із незалежним виглядом підійшов до чергового. «Чим можу допомогти?» – запитав той. «Я чекаю на дружину», – збрехав Девід. «Вона зараз у доктора Паттерсона». «Вражений чоловік, нічого не скажеш», – співчутливо посміхнувся черговий. Він якось розповідав, що захоплюється автомобілями і нещодайна... «Купив собі новий, страшенно дорогий!» Девід зробив вигляд, що не може пригадати. «На мою думку, кадилак!» «Та ні!» – попався на вудку черговий. «Не кадилак, а он та іграшка. І він показав на Ролс ройс що стояв у кутку. «Точно!» – зрадів Девід. «Ну і йолоб же я!» «Щоправда, на мою думку, він ніби казав, що має і кадилак!» «Нічого дивного», – кивнув черговий і кинувся на зустріч автомобілю, що в'їджав. Девід недбалою ходою попрямував до Ролсу і, переконавшись, що ніхто не звертає на нього уваги, ковзнув на заднє сидіння і сповз на підлогу. Незабаром все тіло затекло, ноги нахабно нили, але Девід не ворушився, по наказуючи доктору Патерсону прийти. О шості 15 Роллс злегка похитнувся. Хтось сів за кермо. Почувся гуркіт мотора, і машина рушила до виходу. «На добраніч, докторе Петерсон!» «На добраніч, Марку!» Автомобіль виїхав на двір і звернув за ріг. Почекавши ще хвилини зо дві, Девід глибоко зітхнув і ворухнувся. Стівен побачив незнайомця в дзеркальці заднього огляду, і незворушно помітив. «Якщо це пограбування, ви помилилися, юначе. У мене немає готівки». «Давайте на бічну вуличку і зупиніться на узбіччі», сказав Девід. Лікар безмовно підкорився. Девід насторожено спостерігав за його діями. «Я віддам вам годинник і ту дрібницю з грошей, яка в мене є», запропонував Патерсон. Окрім того, можете взяти машину. Немає потребу вдаватися до насильства, якщо Девід незручно, морщачись від болю в м'язах, що заніміли, перебрався на переднє сидіння. Це не пограбування, і мені не потрібна ваша машина. «У такому разі, що ж ви хотіли?» – роздратована буркнув лікар. «Моє прізвище Сінгер, моя мати вмирає». Я прошу вас її врятувати. Іскорки полегшення в очах лікаря миттєво змінилися спалахом гніву. Якого біса? Запишіться у. У мене немає часу, вирвалося у Девіда. Та зрозумійте ж, мама вмирає, і я не маю права цього допустити. Стиснувши кулаки так, що нігті вп'ялися в долоні, він уже спокійніше попросив. Будь ласка. «Будь ласка, лікарі стверджують, що ви – наша єдина надія». Доктор Патерсон все ще не прийшов до тями, але професіонал узяв гору над розседженою людиною. «Що з вашою матір'ю?» «Мітральний клапан. Не знаю точно. Лікарі бояться оперувати. Кажуть, що випадок безнадійний, і тільки ви можете взятися за це». Лікар похитав головою. «Мій графік? Та начхати мені на ваш графік! Це моя мати, їй погано! Окрім неї, у мене нікого нема!» Настала довга мовчанка. Девід заплющив очі, боячись, що знову розплачеться. Нарешті пролунав незворушний голос Івана. «Я нічого не обіцяю, але подивлюсь її. Де вона лежить?» у реанімації меморіальної лікарні «Сан-Франциско», – видохнув Девід. «Будьте там завтра, рівно о восьмій ранку». «Не знаю, як і дякувати», – ледь видавив Сінгер. «Яка там подяка? Повторюю, нічого не можу обіцяти. І ненавиджу, коли на мене накидаються за спини, молодик. Наступного разу телефонуйте, як усі цивілізовані люди». Девід, закусивши губу, благаючи, подивився на лікаря. «Ну що вам ще?» «Здається, вже про все домовилися», – знову почав Патерсон. «Чи бачите?» «Ще одна проблема». «Та не вже. У мене... у мене зовсім немає грошей. Я студент юридичного і доводиться працювати, щоб платити за навчання». Лікар Патерсон підняв брови. «Клянуся», – палко вигукнув Девід, – «що знайду спосіб заплатити вам, навіть якщо на це піде все моє життя. Я чув, що операція дуже дорога». «Ви й уявлення не маєте, наскільки, синку?» «Мені більше нема до кого звернутися. Я...» «Благаю вас, не відмовляйтеся». Лікар спохмурнів. «Скільки вам ще лишилося вчитися?» «Я на першому курсі. І все ж таки стверджуєте, що зберете гроші?» «Даю слово. Провалюйте до Біса, та швидше. Там побачимо!» Діставшись додому, Девід весь вечір не знаходив собі місця повній впевненості, що зараз нагряне поліція і заарештує його за спробу кіднепінгу, загрозу завдання тілесних ушкоджень, і бог знає, за що ще. Але побоювання виявилися марними. Усе, крім одного. Чи з'явиться завтра лікар Паттерсон? Увійшовши до палати, Девід застиг на порозі. Над матір'ю схилився доктор Паттерсон – Поруч із шанобливим виглядом стояли лікарі та медсестри відділення. «Значить, таки прийшов!» Девід з тривогою дивився на Паттерсона. «Що він скаже?» Паттерсон випростався і ні до кого, особливо не звертаючись, сухо наказав. «Негайно до операційної. Кожна хвилина дорога». Коли підбігли санітари, взялися перекладати хвору на каталку – Девід хрипко запитав, вона не «подивимося». Операція тривала шість годин. Весь цей час Девід чекав у кімнаті для відвідувачів. Нарешті вийшов доктор Патерсон. Девід негайно схопився. Вона… Він не домовив, боявся. «Все чудово. Ваша матінка – сильна жінка. Вона виживе». Девід разом обм'як, ніби з плечей впала свинцева ноша. «Яке полегшення!» «Дякую, господи, за те, що змила сивився над мамою». «Слухайте», – несподівано зауважив доктор Паттерсон. «Я навіть не знаю, як вас звуть». «Девід, сер. «Отже, Девіде, сер, чи знаєте ви, чому я погодився оперувати?» «Ні. З двох причин. Стан вашої матері був дуже важким. Сама смерть кинула мені виклик». І я прийняв його, люблю натягувати ніс старій з косою. А друга причина ви. Ні, не розумію, сер. Коли я був молодший, вічно викидав щось подібне, і якби моя мати була в небезпеці, вчинив би так само, як ви. Дуже винахідливо, юначе. Ну, а тепер скажіть, ви серйозно збиралися знайти спосіб заплатити мені? Серце Девіда впало. Звичайно, сер, колись. Чому не зараз? Девід на силу слину. Але як? Пропоную угоду. У вас є права водія? Так, сер. Чудово. Мені набридло самому водити цей драндулет. Станете доставляти мене на роботу щоранку і заїжджати о шостій-сьомій вечора, щоб відвозити додому. Через рік... «Вважатимемо, що ви віддали борг». Вони старили по руках. За весь рік Девід жодного разу не спізнився і не пропустив жодного дня. Він усіма силами намагався віддячити лікарю за нову здоров'я матері. Чим більше він дізнавався Паттерсона, тим більше поважав. Незважаючи на запальність та вибуховий темперамент, Стівен був – найбезкорисливішою людиною на світі, робив багато добра, з розмахом займався благодійністю та присвячував вільний час пацієнтам безкоштовних лікарень. По дорозі на роботу і додому Девід і Сівен жваво розмовляли. Патерсон щиро не розумів, чому Девід спеціалізується на кримінальному праві. «Навіщо це вам, Девіде? Чи збираєтеся допомагати всякій наволочі, Виходити сухими з води? Ні, сер. Буває, що і порядні люди стають жертвами обставин. Я намагатимусь їм допомогти. Через рік Паттерсон міцно патис Девітові руку на прощання і запевнив, що вони тепер квиті. Вони не бачилися багато років, але Девід постійно читав у газетах і чув по телевізору про доктора Паттерсона. Доктор Стівен Патерсон заснував безкоштовну клініку для дітей хворих на СП на спіт. Доктор Стівен Патерсон сьогодні прибув до Кенії на відкриття медучного центру Патерсона. Сьогодні закладено перший камінь Патерсонівського притулку для здавалося, Патерсон примудрявся бути одночасно в десяти місцях, віддаючи своє мистецтво і гроші хворим і нещасним. Голос Сандри вивів Девіда із задуму. «Девід, що з тобою?» Він поспішно відвернувся від телевізора. «Щойно заарештували дочку Сівена Патерсона за звинуваченням у серійних вбивствах. Яке потрясіння для батька! Жахливо!» Він подарував матері сім років спокійного життя. «Як несправедливо!» що подібне трапляється з людьми, подібними до Сівана. Він прекрасний чоловік, Сандра, і не заслужив такого удару. Судячи зі слів шерифа округу Санта-Клара, його дочка – справжня потвора. Він глянув на годинник і схаменувся. «Чорт, я спізнюся». «Але ти не поснідав? Та не доїжджи тут?» «Я надто засмучений. Подумати тільки». І сьогодні. Сьогодні ти станеш партнером. У цьому немає жодного сумніву. Місце для сумніву завжди залишається, рідненька. Щороку один із тих, хто мріє злетіти на самий верх, закінчує у смітнику та забламаними крильцями. Сандра обійняла чоловіка. Та їм страшенно пощастило, що придбали такого адвоката. Девід нахилився. І поцілував Сандру. «Дякую, крихітко. Не знаю, що я робив би без тебе?» «Не хмилюйся. Ти в житті мене не позбудешся. І подзвони, як тільки дізнаєшся новини. Не забудеш?» «Звісно, ні. Сьогодні ми обов'язково закотимось кудись відсвяткувати мій успіх». Напівзабуті слова гострим кінжалом пронизали мозок. «Багато років тому...» Він так само кинув іншій жінці. Сьогодні ми обов'язково закотимося кудись, відсвяткувати наш успіх. А натомість він убив її. Офіси фірми «Кінкейт», «Тернер», «Роуз» і «Ріплі» займали три поверхи хмарочоса «Трансамерика Піремід» у діловій частині міста. Співслужбівці зустріли Девіда Сінгера усмішками, що розуміють. Навіть звичайні привітання сьогодні звучали інакше. Усі усвідомлювали, що він – їх майбутній партнер фірми. По дорозі до своєї маленької клітки Девід зупинився перед заново обробленим кабінетом, який призначався для одного з нових партнерів – він не встояв перед спокусою заглянути всередину. Простора кімната з дорогими меблями та особистим туалетом. З вікон відкривається чудовий краєвид на затоку. Девід постояв кілька хвилин, насолоджуючись чудовою панорамою. Не встиг він увійти до свого офісу, як секретарка схопилася. «Доброго ранку, містер Сінгер!» – мелодійно заспівала вона. «Доброго ранку, Холлі!» «Містер Кінкейт передав, що хоче бачити вас у себе о п'ятій годині», – широко посміхнулася секретарка. «Отже, ми перемогли. Ура!» «Чудово!» – Холі підійшла ближче і прошепотіла. «Повинна сказати вам, що вранці пила каву з Дороті секретаркою боса. Вона запевняла, що ви стаєте першим у списку. Дякую, Холі!» кивнув Девід, розплившись у посмішці. «Хочете кави?» «Із задоволенням. Міцної та гарячої?» Девід кивнув і попрямував до столу заваленого папками, контрактами та звітами. «Сьогодні все вирішиться. Нарешті!» «Містер Кінкейт передав, що хоче бачити вас у себе о п'ятій годині. Ви стоїте першим у списку». Девіда так і підмивало зателефонувати до Сандри і все розповісти. Але щось його втримало. Краще почекати, поки все стане ясно. Наступні дві години він працював не підводячи голови і розбирав поточні матеріали. Об одинадцятій увійшла Холі. У приймальні доктор Паттерсон просить дозволу поговорити з вами. Але йому не призначено – «Доктор Патерсон?» – здивувався Девід. «Так, але...» – Девід повільно підвівся. «Просіть». Побачивши пригнічене обличчя доктора Патерсона, Девід щосили намагався приховати, наскільки він вражений. Доктор за одну ніч перетворився на виснаженого старого. «Доброго дня, Девіде!» «Доктор Патерсон, сідайте, будь ласка!» Лікар ледве опустився в крісло. «Сьогодні вранці я бачив той випуск новин, де показували. Не можу передати, як засмучений тим, що сталося». Паттерсон втомлено кивнув. «Так, такого удару я не очікував. Тепер мені потрібна ваша допомога. Зроблю все, що можу», – запевнив Девід, «Все на світі». «Я прошу вас захищати, Ешлі». Лише за кілька секунд до дев'яти дійшов сенс його прохання. Я... Це неможливо. Я не займаюся кримінальним правом. Доктор Патерсон глянув у вічі молодому адвокату. Ешлі не злочинниця. Але ви не зрозуміли, докторе Патерсон. Я багато років проваджу цивільні процеси і можу рекомендувати чудового, Мені вже дзвонили найкращі захисники в країні. Усі домагаються честі захищати Ешлі. Він несподівано подався вперед і схопив Девіда за руку. Але їх цікавить не моя дочка, а популярність, яку набуде процес. Усі вони намагаються лише грошей та слави, а на Ешлі їм начхати. Але мені не байдуже, окрім Ешлі. У мене нікого нема. Рятуйте мою маму. Крім неї, у мене нікого немає. Я справді хочу допомогти вам. І тому, після закінчення університету, ви працювали у фірмі, що спеціалізується на кримінальному праві. Серце Девіда стислося. Це правда, але кілька років ви захищали злочинців. Правильно, але потім, чесно кажучи, Здався і перейшов до іншої фірми. Це було давно і не так давно. І ви неодноразово згадували, як вам подобається ця робота. Чому ви почали займатися цивільним правом? Це не важливо, після довгого мовчання про Девід. Лікар Патерсон вийняв написаний від руки лист і подав Девідові. Той не розгорнув Аркуша. Він і так знав. Що він містить? Дорогий доктор Патерсон, немає слів, якими можна було б висловити, чим я зобов'язаний вам і як ціную вашу великодушність. Якщо вам коли-небудь знадобиться моя підтримка, запевняю, що не доведеться довго мене просити. Девід важко зітхнув. Ви поговорите з Ешлі? Адвокат неохоче кивнув. «Звичайно, поговорю, тільки навряд чи з цього щось вийде». Лікар Патерсон підвівся. «Дякую вам». Девід провів його поглядом і довго дивився на двері, що зачинилися. «Чому ви звільнилися і зайнялися цивільним правом?» «Тому що зробив помилку і занапастив невинну жінку, яку любив». Тому що присягнув ніколи більше не грати нічим життям. Ніколи. Я не можу захищати Ешлі Паттерсон. Девід натиснув кнопку переговорного пристрою. Холі, зателефонуйте містеру Кінкейду і запитайте, чи не зможе він прийняти мене зараз. Буде зроблено, серф. Містер Кінкейт милостиво погодився поговорити з Девідом, і вже за кілька хвилин той входив до розкішного кабінету боса. Кінкейду було років 60. Характером, складом розуму та зовнішністю він найвірогідніше нагадував похмурий, сірий, монохромний відбиток дешевої газетної фотографії. Виявляється, вітав він Девіда, ви дуже нетерплячі юначе, чи не так? На мою думку, наша зустріч мала відбутися не раніше п'ятої. Знаю, Джозефе, я прийшов зовсім з іншого питання. На самому початку своєї кар'єри Девід зробив майже непоправну помилку, звернувшись до шефа як до Джо, і старого ледь не вдарило. Удар. Ніколи не смійте називати мене Джо, волав він. Сідайте, Девіде. Девід присунув до столу крісло. Сигару? Справжні, кубинські. Ні, дякую. Що ж вас привело сюди? Тільки зараз я мав доктора Патерсона, кінкейт насупився. А, той самий, про кого сьогодні кричали всі телестудії, яка ганьба, бідолаха, і що йому знадобилося? Просив. Мене захищати його дочку. Що? Але ви ж не займаєтеся кримінальними справами. Я так йому й сказав. Що ж, у такому разі... Кінкейт трохи подумав. Знаєте, зовсім непогано мати такого клієнта, як доктор Паттерсон. Він людина дуже впливова, і ми могли б вести всі його справи. Він пов'язаний з багатьма медичними організаціями, які... Справа не в цьому. А в чому ж, – забувався Кінкейт. Я обіцяв, що поговорю з його дочкою. Зрозуміло. Що ж, гадаю, нічого поганого в цьому немає. Поговоріть із ним, із нею, а потім ми знайдемо найкращого захисника. Так я й мав намір зробити. От і чудово. Отже, домовились. «Побачити міс Патерсон, а потім вирішимо, як бути далі. Зустрінемось о п'ятій». «Добре. І дякую, Джозефе». Повертаючись до себе, Девід здивовано хмурився. «Чому, – питається, – доктор Патерсон наполягає, щоб саме він захищав Ешлі». А в цей час у крихітній камері «Одиначці» В язниці округу Санта-Клара задихалася Ешлі, зацепеніла від нещастя, що впало на неї. Вона навіть не намагалася зрозуміти, яким чином тут виявилася, але часом шалена радість заливала її. Тюремні грати, принаймні надійно, відгородили її від тих, хто з нею це зробив. Вона відгородилася сінами камери, немов уклала себе в коком – намагаючись відвернути неминуче, захиститися від невимовного жаху, який став невід'ємною частиною її існування. Саме життя перетворилося на жах наяву. Жах, якого не можна ні позбутися, ні прокинутися. Хто ж він, її невидимий ворог, той з вини якого весь світ вважає її підлою вбивцею? Вона знову і знову Відновлювала в пам'яті ланцюжок дивних таємничих подій, з яких усе почалося. Хтось проникає в квартиру, риється в ящиках комода. Вона прокидається в брудному готельному номері і виявляє, що невідомо як опинилася в Чикаго. Криваві букви на дзеркалі. І ось тепер звинувачення в жорстоких злочинах про які вона не має поняття. Мабуть, проти неї плететься смертельна змова, тільки невідома, хто за нею стоїть. Сьогодні вранці в камеру зайшов охоронець. «До вас відвідувач», – оголосив він, і відвів Ешлі до кімнати для побачення, де вже чекав батько. Потухлі очі Сівана були сповнені болю. «Мила, не знаю, що й сказати». «Я не робила тих гідот, у яких мене звинувачують», – прошепотіла Ешлі. «Знаю, дитинко, це трагічна помилка, але ми все виправимо. Можеш не сумніватися». Ешлі вдячно дивилася на батька, не в змозі зрозуміти, як могла колись вважати його злочинцем. «Не хвилюйся», – вів далі Сівен. «Все буде добре, ось побачиш». Я вже поговорив із адвокатом. Є такий Девід Сінгер, один із найзнадатніших і найпорядніших людей, яких мені доводилося зустрічати. Він незабаром поспілкується з тобою. Прошу, розкажи йому все без таємниці. Це дуже важливо. Ешлі безпорадно знизала плечима. «Тату, але я не знаю, що сказати», – заплакала вона. Ніяк не зрозумію, що відбувається. Нічого, ми докопаємось до істини, дівчинко, Я нікому не дозволю тебе образити. Нікому і ніколи. Ти занадто багато. Варта для мене, маля. Ми з тобою самі, самісінькі на світі. Так, тату, більше в мене нікого не залишилося, прошепотіла Ешлі. Батько просидів з нею майже півдня, і після його відходу світ Ешлі знову звузився до маленької комерчини, в яку її замкнули. Вона лягла на ліжко, змушуючи себе відмовитися від нещадної реальності. Скоро все скінчиться, і я зрозумію, що це був лише сон, тільки сон, тільки сон. Ешлі заплющила очі і провалилася в темну прірву. Розбудив її голос наглядачки. «До вас відвідувач!» Її знову відвели до кімнати для побачень, де незручно переминався з ноги на ногу Шейн Міллер. «Ешлі!» – пробурмотів він, зі страхом подивившись на дівчину. Серце Ешлі забилося сильніше. «О, Шейн! Нікому в житті вона не була така рада, як Шейну!» Доброму і вірному другу, у глибині душі чомусь міцніла впевненість у тому, що він знайде спосіб звільнити її, попросить владу відпустити Ешлі на волю. О, Шейни, як добре, що ти прийшов. Непогано виглядаєш, Ешлі, зняку віло пробурмотів Шейн, майже гідливо оглядаючи убогу обстановку. Правду кажучи не сподівався зустрітися з тобою за таких обставин. Коли я почув новини, просто повірити не міг. Ти можеш пояснити, що трапилося? Що змусило тебе піти на це, Ешлі? Фарба повільно відлила у дівчини від обличчя. Що змусило мене? То ти думаєш, що я... Неважливо, поспішно перебив Шейн. «Забудь!» «І я не хочу нікого чути, нічого. Ти не маєш говорити ні з ким, крім свого адвоката!» Ешлі втратила мову. «Він вважає її винною!» «Чому ти прийшов?» «Повір, мені зовсім не хочеться приносити погані звістки. І я тут ні до чого. Це компанія. Попросили повідомити» що ти звільнена. Тобто, зрозуміло, ми не маємо права припускати, щоби добре ім'я фірми достатньо й того, що газети вже згадали, де ти працюєш. Сподіваюся, ти розумієш. Я нічого проти тебе не маю і не хотів би, щоби ти вважала ніби жодних особистих мотивів. Але Ешлі вже відвернулася і попросила відвести її. Дорогою в Сан-Хосе Девід Сінгер ретельно репетирував усе, що треба сказати Ешлі Паттерсон. Він витягне з неї все, що зуміє, а потім поділиться інформацією з Джесом Куїлером, одним із найкращих адвокатів-захисників Україні. Якщо хтось зможе допомогти Ешлі, то це Джес. Нарешті він має мету. Припаркувавши автомобіль, Девід подався до будівлі поліцейської дільниці. Секретарка привітно кивнула, запрошуючи його пройти до кабінету шерифа. Девід представився і простяг Даулінгу візитну картку. «Я адвокат. Приїхав побачитися з Ешлі Паттерсон». «Вона чекає на вас». «На мене?» – здивувався Девід. «Звісно, кого ще?» Шериф обернувся до нового пам'ячника і кивнув головою». «Сюди, будь ласка!» Помічник повів Девіда до кімнати для побачень. За кілька хвилин наглядачка привела Ешлі. Девід з потрясінням дивився на неї. Він бачив Ешлі лише один раз, кілька років тому, коли виконував обов'язки водія у доктора Паттерсона. Тоді вона здалася йому привабливою дівчиною і непозбавленою розуму. Тепер вона перетворилася – на справжню красуню. Ось тільки очі, бездонні озера, сповнені застиглого страху. Вона мовчки посунула сілець і сіла навпроти Девіда. «Доброго дня, Ешлі. Мене звуть Девід Сінгер. Батько попередив, що ви приїдете», – нерішуче прошепотіла вона. «Я хотів би поставити вам кілька запитань», – Ешлі кивнула головою. Але перш ніж почати, хочу запевнити вас. Все, про що ви скажете, залишиться між нами. Але мені треба знати правду». Девід нарішуче озирнувся. Він не хотів заходити занадто далеко. Але щоб переконати Джеса взятися за справу, слід дізнатися якнайбільше і по можливості домогтися правди. «Ви справді вбили цих людей?» Ні, обурено підкинулася Ешлі, я ні в чому не винна. Девід вийняв з кишені блокнот і, перегорнувши, знайшов потрібну сторінку. Ви знали Джима Клірі? Так, ми збиралися одружитися. У мене не було причин розправлятися з ним. Я любила Джима, і він мене також. Девід уважно придивився до Ешлі і знову звернувся до блокноту. «Як щодо Деніса Тібла?» «Ми з Денісом працювали в одній компанії. Я справді бачила його в ніч вбивства, але присягаюся, не маю жодного відношення до того, що сталося. В цей час я була в Чикаго», – Девід трохи підняв брови. «Ви маєте мені вірити, між мною та Тіблом не було нічого спільного. Поки що залишимо це». «У яких стосунках ви були із Жан-Клодом Параном?» «Поліція вже допитувала мене. Я в житті про нього не чула. Як я могла зарізати людину, яку навіть не бачила?» «Господи, невже не розумієте?» – ледь не заплакала Ешлі. «Вони заарештували мене, а справжній злочинець на волі. Я нікого не вбивала!» – вона гірко схлипнула. «А як щодо Річарда Мелтона?» «Я з ним не знайома!» Голосом, що зривається, пробурмотіла Ешлі. І останнє. Чи не станете ви заперечувати, що знали помічника шерифа Блейка? Звісно, ні. Я сама попросила його провести ніч у моїй квартирі, бо боялася. Хтось переслідував мене, та погрожував. Я лягла у спальні, а він у вітальні, на дивані. Вранці, вранці у провулку виявили його тіло, але навіщо мені вбивати людину, яка погодилася допомогти. Губи її знову затремтіли. Девід остаточно розгубився. Щось тут не так. Або вона говорить чисту правду, або страшенно гарна актриса. Девід підвівся: Я ще не йду, мені треба поговорити із шерифом. Він вийшов у коридор і швидко попрямував до кабінету Даулінга. «Ну що, говорили з нею?» – запитав той. «Так. І, на мою думку, ви наробили справ, шерифе. «Що ви маєте на увазі, містер Сінгер?» «Занадто поспішали знайти та заарештувати винного. Ешлі Паттерсон навіть не знайома з деякими зі своїх передбачуваних жертв». Легка усмішка торкнулася губ шерифа Даулінга – та вона і вас обвела навколо пальця. Нас, принаймні, дівчисько встигло обдурити. Тобто як? Зараз зрозумієте, містере. Він відкрив папку і виняв кілька аркушів паперу. Це копії доповідей Коронера, ФБР, Інтерполу, висновків щодо відбитків пальців та аналізів на ДНК, отриманих із місць злочинів. П'ятеро чоловіків було вбито і кастровано, і кожен, кожен мав перед смертю статеві зносини з жінкою. Крім того, вдалося зробити маски вагінальних виділень. Поліція займалася розшуком трьох різних жінок. Але коли співробітники ФБР звели всі звіти в один – Виявилося, що і відбитки, і ДНК належать одній єдиній, а саме Ешлі Паттерсон. Свідчення та докази незаперечні, повірте мені. Самі знаєте, не буває у світі двох людей з однаковими пальцевими відбитками та формулами ДНК. «Що?» – вражено прибулькотів Девід. «Ви впевнені? Навіщо б я став вас обманювати?» Хіба лише Інтерпол, ФБР та п'ятеро коронерів з усіх кінців країни змовилися підставити вашу клієнтку? До речі, один із убитих – чоловік моєї сестри. Ешлі Паттерсон судитимуть за навмисні бивства і, звісно, засудять. «У вас ще щось?» «Так», – видихнув Девід. «Мені потрібно ще раз побачитися з Ешлі Паттерсон». Його знову відвели до кімнати для побачень. Ледве дочекавшись, поки Ешлі переступить поріг, Девід гнівно вигукнув. «Чому ви збрехали мені?» «Що? Нічого не розумію. Я зовсім вам не брехала. Таких достатніх проти вас доказів, щоби винести вам смертний вирок без суду і слідства. Я сказав, що хочу почути правду». Ешлі гордо випросталась. «Це і є правда. Більше мені нема чого сказати», – спокійно оголосила вона. Девід скрушно похитав головою. «Вона справді вірить у те, що говорить. Невже класичний випадок божевілля?» «Просто з'їхала з глузду і почала різати чоловіків, з якими спала. Як же мені пояснити Джесу Куїлеру?» «Ви згодні поговорити із психіатром?» «Я не...» «Так, якщо ви вважаєте». «Я про все домовлюсь». Вирулюючи на шосе, Девід полегшено зітхнув. Зрештою, він виконав обіцянку «Побачився з Ешлі». «Якщо вона справді впевнена у власній невинності, значить, просто з'їхала з глузду. Потрібно передати її Джесу» той пошлеться в суді на душевну хворобу, висуне необхідні документи, і на цьому все буде закінчено. Серце його стислося при думці про Стівена Паттерсона. А Сівену тим часом доводилося нелегко. Раз у раз до нього підходили колеги, які намагалися висловити співчуття. «Який жах, Сівене! Ви вже, ніч вже нічого подібного не заслужили!» «Який жахливий удар! Якщо чимось зможу допомогти вам, варто, ну і сучасна молодь. Просто не знаю, що часом знаходить на цих діток». Ешлі завжди здавалася такою тихою, слухняною, і під усіма фальшивими фразами та лицемірними втіхами малася на увазі лише одне – «Слава Богу, що це на моя дитина». Повернувшись на роботу, Девід поспішив до кабінету містера Кінкейда. Той зволив підняти голову і кивнув. «Ну, правда, вже початок сьомої, Девіде, але я чекав на вас. Чи бачилися з дочкою доктора Паттерсона?» «Так, Джозефе. І знайшли її захисника?» Девід розвів руками. «Ще ні, Джозефе. Насамперед, їй необхідна консультація психіатра. Вранці я знову їду до в'язниці». Джозеф Кінкейт здивовано підняв брови. «Ось як, щиро кажучи, здивований, що ви ризикнули вплутатися в цю справу. Ми, звісно, не можемо допустити, щоб наша адвокатська контора була замішана у такій гидоті, як цей процес». «Я ще нікуди не вплутався, Джозефе. Просто...» «Багатьом завдячую її батькові. Колись я дав йому обіцянку. Сподіваюся, не письмово? Ні». Отже, так звані моральні зобов'язання. Девід підняв голову, хотів сказати щось, але тут же осікся. Цілком правильно. Саме моральні зобов'язання. Що ж. «Коли ви остаточно відбудетеся від міс Патерсон, приходьте, і ми поговоримо». Жодного слова щодо партнерства. Девід відчинив двері і стривожено насупився. У квартирі темно та тихо. «Де дружина?» «Сандра!» Мовчання. Девід уже потягся до вимикача, як Сандра з'явилася на порозі кухні. В руках торт зі свічками – «Сюрприз! Святкувати, так!» Але, побачивши похмуре обличчя Девіда, зупинилася. «Щось не так, любий? Чи не вдалося? Взяли когось іншого?» «Ні, ні», – підбадьорливо промемрив він. «Все гаразд». Сандра поставила торт і підійшла ближче. «І не намагайся мене обдурити. Який тут порядок? Просто...» Просто невелика затримка. Кінкейт не схотів з тобою говорити. Справа не в цьому. Сідай, дитинко. Мені треба щось сказати. Вони влаштувалися на дивані, і Девід обійняв дружину. Сталося щось несподіване. До мене приїжджав Стівен Паттерсон. Паттерсон? Навіщо? Просив захищати його дочку на суді. Але Девіде тижне... Здивована заперечила Сандра. «Саме так», – перебив Девід. «Але колись займався кримінальним правом». «Це було давно. Ти пояснив йому, що незабаром станеш молодшим партнером фірми?» «Ні. Він був дуже наполегливий. Чомусь впевнений, що тільки я можу допомогти Ешлі. Звичайно, це досконало нісеніти я намагався запропонувати когось на зразок Джеса Куїлера, але Патерсон і слухати не бажає. Значить, йому доведеться найняти іншого адвоката. Звичайно, я пообіцяв поговорити з міс Патерсон і зробив це, але Девід, очевидно, Девід, очевидно, не вдалося заспокоїти Сандру. Містер Кінкейт знає про це, схвилювалася вона. Ще пак. Я нічого від нього не приховав. Мушу зізнатися, він не в захваті. Ми природно не можемо допустити, щоб наша фірма була замішана в такій гидоті, як цей процес, передражних він. То ти бачив дочку доктора Паттерсона? І яка вона? З медичного погляду абсолютно божевільна. Очевидно, з глузду з'їхала, на сексуальному ґрунті і остаточно здуріла. «Я не лікар», – зназала плечима Сандра. «Що це все означає? Бачиш, вона щиро впевнена у своїй невинності. І що тут дивного? Бачиш, шериф Купертіно показав мені результати аналізів. Вона примудрилася залишити відбитки пальців, де тільки можливо, особливо на ножах та пляшках, якими... Вбивала бідолашних. Та й аналізи ДНК збігаються. Ніколи не думав, що серійний вбивця здатний так наслідити. «Що ти збираєшся робити?» «Я подзвонив Ройсу Сейлем. Це психіатр, якому Джес беззастережно довіряє. Сейлем працює на його контору. Я попрошу його обстежити Ешлі та передати висновки батькові. Доктор Патерсон, якщо захоче, Може зібрати консиліум або передати висновок захиснику, який візьме на себе справу. «Зрозуміло», – зітхнула Сандра, вдивляючись у засмучене обличчя чоловіка. «До речі, Девіде, містер Кінкейт згадував про партнерство». «Ні», – похитав головою Девід. «Нічого», – втішила його дружина. «Ще не вечір». Лікар Рой Сейлем – виявився високим худим чоловіком із борідкою Аля ля Зігмунд Фрейд. «Може, це просто збіг, і він зовсім ненавмисно намагається бути схожим на Фрейда», – умовляв себе Девіс. «Джес часто про вас говорить», – кивнув лікар Сейл. «Він щиро прив'язаний до вас, і я до нього». Випадок Патерсон здається дуже цікавим – Очевидно, всі ці вбивства – справа рук психопата. Чи збираєтеся послатися в суді на душевну хворобу? «Власне», – зізнався Девід, – «не я веду справу. Просто, перш ніж знайти захисника, я повинен отримати висновок психіатра. Дуже вже брудна історія». Девід коротко розповів про основні факти. Вона заявляє, що невинна – але всі докази вказують на неї, як на злочинницю. Що ж, спробуємо проникнути в душу леді, а там буде видно. Сеанс гіпнозу мав відбутися в окружній в'язниці, у кімнаті для допитів. Обстановка тут була найпростіша прямокутний дерев'яний сіл та чотири жорсткі сільці. Ешлі, що помітно зблідла і змарніла, привела наглядачка. «Я зачекаю за дверима», – сказала вона і тактовно пішла. «Ешлі, це доктор Сейлем», – представив Девід. «А це Ешлі Паттерсон». «Хело, Ешлі», – життєрадісно озвався психіатр. Ешлі, не відповідаючи, нервово озиралася. Девіду віздалося, що вона ось-ось сметнеться до виходу. «Містер Сінгер передав мені...» що ви не заперечуєте проти допиту під гіпнозом. Тиша, «Ви дозволите себе загіпнотизувати, міс Паттерсон», – наполягав лікар. «Так», – кивнула Ешлі, заплюшивши очі. «Чому б нам не розпочати прямо зараз?» «Ну що ж, мені час», – вставив Девід. «Якщо хвилинку перебив доктор Сейлем, я б попросив вас залишитися». Девід роздратовано скривився. «Кенкейт правий. Він надто далеко зайшов. Настав час покласти цьому кінець. Він залишиться, але більше не хоче мати з усім цим нічого спільного». «Так і бути», – неохоче погадився він. «Скоріше б покінчити з усім цим і повернутися до себе. Зараз у нього в голові була лише майбутня розмова з Джозефом. «Вам краще сісти» звернувся психіатр до Ешлі. Та слухняно опустилася на сцілец. «Скажіть, вас коли гіпнотизували? «Ні», – нерішуче озвалася дівчина. «Тут немає нічого страшного. Головне – заспокоїтись і уважно мене слухати». «Вам нема чого хвилюватися. Намагайтеся розслабитися. Ось так. Відчуваєте?» як вищають ваші повіки. Вам багато довелося винести. Ви втомилися. Дуже втомилися. І хочете тільки спати. Спати. Та нічого більше. Заплющте свої очі. Глибоко зітхніть. Спати. Спати. Через 10 хвилин лікар випростався і ступив до обвинуваченої. Ешлі, ви знаєте, де знаходитесь? Так, у в'язниці, глухо, мов здалеку, долину в голос дівчини. І знаєте, чому опинилися у в'язниці? Люди вважають, що я зробила щось погане. Це правда? Ви справді зробили щось погане? Ні. Ешлі, вам колись доводилося вбивати? Ніколи. Девід не знав, що й думати. Хіба можна брехати під гіпнозом? Можливо, ви знаєте, хто вчинив усі ці злочини? Обличчя Ешлі раптово спотворилося. Дихання стало частим і уривчастим. Чоловіки в приголомшеному мовчанні спостерігали, як зовнішність дівчини на очах почала змінюватися. Губи стиснулися. Рот перетворився на тонку ниточку, всі риси ніби розтеклися. Перед ним була інша людина. Ешлі сіла пряміше і підняла вії. Очі сяяли з лістю. Метаморфоза виявилася воістину приголомшливою. Несподівано вона почала співати низьким чуттєвим голосом із англійським акцентом. «З пів рису кашка гарна, ще пів патоки і веселись, душе. Тепер краще все змішати, тарілочки на стіл подати і стриб та скок втік тхір». Девід не вірив своїм вухам. «Кого це вона хоче надути? Нахабно прикидається кимось іншим». Я хотів би поставити вам ще кілька запитань Ешлі. Дівчина гордо підвела голову. Я не Ешлі. Сейлем обмінявся багатозначним поглядом з Девідом і знову звернувся до дівчини. Хто ж ви в такому разі, якщо не Ешлі? Тоні, тоні Прескот, подумати тільки, навіть оком не моргне. Довго ще вона збирається розігрувати цю безглузду виставу. Даремно втрачає час. Девід принаймні вже зрозумів. «Ешлі!» – гукнув Сейлем. «Я ж сказала, не Ешлі, а Тоні!» Вона ще й упирається. «Добре, Тоні. Я хотів би. Мені не цікавить, що ви хочете. А я бажаю вибратися з цієї чортової дірки». Чи можете витягнути нас звідси? Як сказати? задумливо пробурмотів доктор Сель. Що ви знаєте про браті вбивства, за які схопили місліцемірку? Я могла б вам дещо розповісти, та тільки. І знову дивна, незрозуміла зміна. Ешлі, здавалася усохла, а обличчя пом'якшилося, стало майже невпізнаним. Зовсім інша людина. «Тоні!» Заспівала вона з мелодійною італійською вимовою. «Заспокойся і помовчи!» Девід остаточно спантеличений, безпорадно дивився на дівчину. «Тоні!» почав був доктор Сейлем. «Вибачте, що втрутилася лікарю!» М'яко відповіла вона. «Хто ви?» «Аліт!» «Аліт Пітер!» «Господи!» Та це, це відбувається насправді, не сон і не гра, він смикнув лікаря за рукав. Це заступники, так звані чужорідні я, тихо пояснив той. Що? здивовано пробурмотів Девід. Потім поясню, відмахнувся Ройс і знову повернувся до Ешлі. Ешлі, тобто Аллет, скільки вас тут? Тільки Тоні та я. Крім Ешлі, зрозуміло. «У вас італійський акцент?» «Цілком правильно. Я народилася у Римі. Ви колись були в Римі?» «Ні, ніколи. Просто повірити неможливо, що все це наїву. Чи не збожеволів я?» Девід труснув головою, щоб позбавитись від мани. «Е, моль, то бело. Там дуже красиво. Впевнений, що так і є». А ви знаєте Тоні? Сі, натуральменте, природно, італійською. Має англійський акцент. Тоні народилася у Лондоні. Я так і подумав. Алет, мені хотілося більше дізнатися про вбивства. Можете сказати, хто? Під поглядами чоловіків обличчя Алят немов розтанула, перетворившись на інше, жорстке і недобре. Вони зрозуміли, що повернулася Тоні. «Ти даремно вистачаєш на неї час, котик». Знову англійська вимова. «Аліт, ні чорта не знаю. Будь зі мною добрішим, може я й розколюся». «Добре, Тоні, я постараюся. У мене лише кілька питань. Та що ти? Мені набридло тебе слухати. І загалом я втомилася. Мій сходий зад». Всю ніч не давала спати, демонстративно позіхнула Тоні. Я хочу відпочити. Але, Тоні, послухай, вам доведеться нам допомогти. Щого це? посміхнулася дівчина. Що гарного зробила леді сучка для мене та Алет. Вічно заважає розважатися. Варто тільки розслабитися на всю котушку. Вона тут. Набридло мені все це, і вона теж. «Зрозуміло, красунчик!» – вирощала Тоні з неважливо губи. «Настав час будити її», – вирішив лікар. «Так, скоріше», – видихнув Девід, витираючи щола під. Сейлем нахилився до дівчини. «Ешлі, Ешлі, все гаразд, заплющте очі. Повіки знову важчають, ви повністю розслабилися». «Вам добре і тепло. Ви в повній безпеці. Ні про що не думаєте. Прокидайтеся на рахунок п'ять. Один. Два. Ешлі поворухнулася. По обличчю пробігла легка судома. Чергове перетворення. Три. Ешлі підвелася. Чотири. Повернення душі в тіло було ніби фізично відчутним. І враження – виявилися не надто приємними. «П'ять!» Ешлі розплющила очі і стривожено озирнулася. «Я відчуваю... Здається, я спала?» Девід, який остаточно втратив мову, тупо дивився на неї. «Так, міс Паттерсон, саме спали», погодився доктор Сейль. «Я казала щось, містере Сінгер. Тобто... Щось вдалося з'ясувати? Господи, уйкнув про себе Девід, вона не знає, справді не знаю. У вас все вийшло, Ешлі, запевнив він у голос. А тепер мені хотілося поговорити з доктором Сейлом наодинці. Добре, ще побачимося, Ешлі. Чоловіки не промовили жодного слова, поки наглядачка не забрала заарештовану. Девід звалився на сілець. «Що? Якого біса ви тут творили?» Лікар важко зітхнув. За всі роки роботи ніколи не стикався з більш яскраво вираженим випадком. «Випадком чого? Ви колись чули про розщеплення свідомості чи деперсоналізацію? Що це?» Стан при якому в одному тілі можуть уживатися кілька різних особистостей. В американській психіатрії ця хвороба відома ще як дисоціативний розлад особистості подібні випадки вперше описано ще два століття тому. Зазвичай усе починається внаслідок перенесеної у дитинстві психічної травми. Хворий намагається відтнути неприємні спогади і відгороджується від них придумавши собі інше «я». Іноді таких «я» буває безліч. І всі вони знають одне одного іноді, а буває, що не знають. Тоні та Аліт, очевидно знайомі. Ешлі явно не підозрює про їхнє існування. Заступники з'являються тому, що своє «я» не в змозі винести моральні муки та душевний біль. Це – Своєрідний спосіб сховатися від дійсності. Щоразу, коли хворий переносить черговий шок чи потрясіння, може народитися нова особа. Такі «я» можуть разюче відрізнятися одне від одного. Деякі – дурні, інші – мають блискучий розум. Вони навіть розмовляють різними мовами та мають різноманітні смаки. І, і часто таке буває – Деякі дослідники стверджують, що один відсоток населення страждає на розщеплення свідомості, а в психіатричних лікарнях таких пацієнтів приблизно відсотків 20. Але Ешлі здавалася цілком нормальною, заперечив Девід. Такі люди справді цілком нормальні. Поки що на сцену не виходить чергове чужорідне «я». Вони працюють, виховують дітей – одружуються, виходять заміж, словом, ведуть зовсім звичайне життя. Але підміна може відбутися будь-якої хвилини. Чужорідне «я» стає господарем організму на годину, день або навіть кілька тижнів. І тоді людина може на якийсь час стратити пам'ять, відчуття часу, робити дивні вчинки, до яких у житті не додумалася, б у нормальному стані. Тому Ешлі і не підозрює, що творять її заступники. Цілком правильно. Девід приголомшено похитав головою. Найвідоміший випадок розщеплення свідомості, описаний у всіх підручниках, – це Брайді Мерфі. Саме цей пацієнт вперше привернув увагу широкого кола людей до майже невідомого захворювання. Подібних історій траплялось чимало – але жодна не стала такою переконливою чи загальновідомою. Це, здається, просто неймовірним. Ця річ займає мене досить давно. Існує певний набір постійних симптомів, які майже ніколи не змінюються. Наприклад, чужорідні я зазвичай використовую ті ж ініціали, що і в особистості господаря. Ешлі Паттерсон, Аліт Пітер, Тоні Прескотт. В англійській мові ці імена починаються з літери А. Тоні, здивувався Девід, але зрозумів. Антуанет, правильно, ви ж чули вираз «другий я». Звичайно, у якомусь сенсі у нас... У всіх є ці «другі я». Іноді добра людина здатна зробити жорстокий вчинок і навпаки. Немає меж найширшому діапазону людських емоцій. Доктор Джекіл і містер Хайді. Новела Сівенсона. В якій добрий і благородний доктор Джекіл має властивість перетворюватися на мерзенного негідника Хайда. Всього лише вигадка автора, але ґрунтується на факті. Девід остаточно розгубився. І якщо Ешлі вчинила вбивство, вона нічого про них не знає. Усе це творили її чужорідні я. Господи, як мені пояснити це суду? Лікар Сейлем з цікавістю подивився на Девіда. Мені здалося, що ви сказали, ніби знайдете їй захисника. Так, але тепер я вже нічого не розумію, здається, і в мене починається розщеплення особистості. Послухайте лікарю. Це виліковно, У більшості випадків. І що відбувається потім? Лікар болісно скривився. Відсоток самогубств досить високий. Але Ешлі, звичайно, нічого про це не знає. Звичайно. Ви... Ви збираєтеся їй розповісти? Звичайно. «Ні!» – дико завалала Ешлі і притулилася до сіни, закривши руками обличчя. «Цього не може бути! Ви брешете!» «Заспокойтесь, Ешлі! Все так і є!» – умовляв лікар. «Доведеться змиритися з реальністю. Я вже пояснював. У тому, що сталося, немає вашої вини. Я...» «Не підходьте! Ніхто не завдасть вам зла! Я хочу померти!» «Дайте мені отрути! Не можу більше жити!» – розплакалася дівчина. «Негайно дайте їй заспокійливе», – наказав лікар на глядачці, «і поставте за дверима цілодобову охорону, як би вона не наклала на себе руки». Прямо з в'язниці Девід зателефонував до доктора Паттерсона. «Мені треба поговорити з вами», – випалив він, не намагаючись привітатись. «Я чекав на ваш дзвінок, Девіде. Ви бачили, Ешлі?» «Так, на жаль. Де ми можемо зустрітись?» «Я буду в себе. Приїжджайте». По дорозі назад Девід якимось дивом не потрапив в аварію, бо думав лише про те, як розв'язатися з усією цією історією. «У жодному разі не можна братися за справу Паттерсон. Дуже багато поставлено на карту». Доведеться все-таки знайти їй хорошого захисника і раз і назавжди покінчити з цим. Не встиг Давід переступити поріг кабінету доктора Патерсона, як той кинувся на зустріч. Що з Ешлі? Нічого особливого. Ви приховуєте щось? Як відповісти на подібне запитання? Девід судом втягнув у легені повітря. Ви чули колись про розщеплення свідомості, так звана деперсоналізація. Неворазно пригадую, спохмурнів Патерсон. Кілька особистостей або чужорідні я співіснують у тілі однієї людини, і час від часу одна з них бере гору над іншими, причому сам хворий найчастіше про це не підозрює. Ваша дочка має саме такий випадок. Доктор Паттерсон відсихнувся. «Що? Неможливо! Звідки ви знаєте? Я привіз психіатра, і там був присутній сам під час сеансу гіпнозу. Лікар, лікар Сейлем виявив, що у Ешлі є два чужорідних «я», і іноді якийсь із заступників перевалює над іншими». «Крім того, шериф познайомив мене з доказами проти вашої дочки», – поспішно продовжував Девід, наче боячись, що йому не дадуть домовити. «Вони незаперечні. Повірте, немає жодного сумніву, що ваша дочка – вбивця». «О, Боже!» – простагнав Патерсон. – «То вона справді винна?» «Ні, Ешлі не усвідомлювала, що творить». Вона робила це під впливом однієї зі своїх заступниць. Сама Ешлі не мала причин чинити ці злочини. Жодного мотиву. Вона не мала саму себе, думаю, обвинувачам буде дуже складно довести факт навмисного вбивства. Значить, ваш захист буде побудований на «Я не збираюся захищати вашу дочку містера Паттерсон». Різко обірвав його Девід. Справа буде передана Джесу Куїлеру. Він блискучий адвокат. Я колись працював із ним і можу запевнити: ні, вперто загримів Патерсон. Ви і ніхто інший будете захисником Ешлі. Ви не зрозуміли, терпляче пояснив Девід. Я тільки все зіпсую. Їй потрібний, я ж сказав, крім вас. «Нікому не довіряю. Моя дочка найдорожче, що маю, Девіде. Ніхто, крім вас, не зможе врятувати її життя. Тільки не я. Жодної практики. Ось уже багато років. Але ви спеціалізувалися з кримінального права. Так, але не хочу чути ні про кого іншого», – процедив Сівен. «По всьому було видно, що ще хвилина і вибухне гроза». «Все так, але як тепер бути?» Девід зробив останню відчайдушну спробу. Але Куїлер найкращий, лікар Патерсон, почервонівши, схопився. «Девіде, згадайте, як багато означала для вас ваша матушка? Може тоді зрозумієте, що таке для мене Ешлі? Колись ви попросили мене допомогти і віддали в мої руки життя матері. Тепер моя черга». Зрозумійте, якщо Ешлі засудять на смерть, кров її буде на вас. Я хочу, щоб ви захищали мою дочку. Настав час платити борги. Він нічого не бажає слухати. Невже до нього ніяк не достукатися? у розпачі підняв руки до неба. Сотні аргументів і відмовок тіснилися в мозку, але всі... Блідли і губилися перед простим фактом. Настав час платити борги. Доктор Патерсон, благаючи про Девід. Так чи ні, Девіде. Розділ тринадцятий. Вдома Девіда зустріла Сандра. Добрий вечір, Люба. Він ніжно обійняв дружину. Боже, як вона прекрасна! Який критин сказав, що вагітні жінки потворні? «Маля сьогодні знову штовхалася», – схвильовано повідомила Сандра, і, взявши руку, чоловіка поклала собі на живіт. «Відчуваєш, який бешкетник?» «Ні», – розчаровано звався Девід, зачекавши кілька секунд. «Не бешкетник. Впертий диявольонок. Не хоче привітатися садком». «До речі, дзвонив містер Краудер». «Краудер? Маклер. Він підготував усі документи. Залишилось лише підписати». У Девіда неприємно зашеміло серце. Ось як. «Зараз покажу тобі дещо», – пожвавішала Сандра. «Не йди». Девід сумно дивився у слід дружині. «Як їй сказати?» «Більше зволікати не можна. Настав час приймати рішення». Сандра вибігла зі спальні з купою зразків шпалер у блакитних тонах. «Дитяча буде синєю, вітальня – блакитною та білою. Твої улюблені кольори. Якому відтінку віддаєш перевагу – світлішому чи темнішому?» Девід змусив себе зосередитись. «На мою думку, світлі краще. Мені також подобається». Проблема в тому, що килим темно-синій. Як на твою думку, вони будуть поєднуватися? Я не можу відмовитись від партнерства. Забагато пожертвував заради нього. Часом, здоров'ям, скільки безсонних ночей. І тепер виконути все на вітер? «Девід, ти що, не чуєш? Вони поєднуватимуться?» Девід неуважно дивився на дружину. «Що? Ах, так. Як захочеш, Люба. Я просто не знаходжу місця від нетерпіння. От побачиш, у нас буде справжній палац, за який ми ніяк не зможемо платити, якщо Кінкейт не зробить мене партнером». Сандра оглянула вітальню. «Треба взяти дещо зі старих меблів, але боюся...» «Нам знадобиться багато нових речей. Ми можемо собі це дозволити, любий?» – запитала вона з тривогою, дивлячись на чоловіка. «Я не хочу тебе руйнувати, мабуть», – пробур матів Сандра притулилася до його плеча. «Відтепер у нас почнеться справжнє життя, правда? Все одразу!» І малюк, і партнерство, і новий будинок. Я проходила сьогодні повз нього. Хотіла краще розглянути дитячий майданчик та школу. Майданчик просто чудовий. Гіркі, гойдалки та всякі тренажери. Ходімо туди в суботу і ще раз перевіримо. Джефрі буде в захваті. Ось побачиш. Може... Я зумію переконати Кінкейда, що фірмі вигідний цей процес. Непогана реклама тощо. А школа? Просто диво. Усього за два квартали від будинку і не надто велика. На мою думку, це те, що потрібно. Девід намить прикрив очі. Я не можу підвести її, розбити мрії. Вранці скажу Кінкейду, що не беруся до справи Патерсона. Нехай Сівен знайде когось іншого. Пора одягатися, любий. О восьмій ми маємо бути у куїлерів. Ось він, момент істини. Девід стиснув кулаки. Нам треба побалакати дещо. Що? Сьогодні? Я знову їздив до Ешлі Патерсон. Ось як. Розкажи, вона справді заприкінчила п'ятьох і всі ці нещасні її жертви. І так і ні. Чую промову справжнього адвоката. Що це означає? Вона скоїла вбивства, хоч не підозрює про це. Девід Ешлі хвора. У психіатрії це називається розщепленням свідомості. У ній мешкає ще кілька особистостей, і вона не відповідає за свої вчинки. «Який жах!» – пересмикнула Сасандра. «Я сам чув цих інших». «Чув?» «Так, вони цілком реальні», – Ешлі не вдає. «І справді немає уявлення жодного. Але в такому разі поясни». Вона не винна чи винна? Це вирішуватиме суд. Її батько не бажає нічого і чути про Джеса Куїлера, так що доведеться знайти іншого адвоката. Але краще Джеса просто не знайти. Чому Патерсон опирається? Хоче, щоб я взяв цю справу, пом'явшись нерішуче зізнався Девід. Ти певна річ відмовився? Звичайно. «І що ж? Він стоїть на своєму. Що він сказав, Девіде?» «Неважливо», – похитав головою чоловік. «Що він сказав?» – каже, «якщо я довірився йому настільки, щоб ризикнути життя матері, то і він беззастережно вірить, що я врятую Ешлі». «Як по-твоєму, зумієш?» – прошепотіла Сандра, не зводячи очей з чоловіка. «Не знаю. Кінкейт заборонив мені втручатися. Якщо я погоджуся, можу попрощатися з партнерством. Навіть так?» – настала довга мовчанка. «Вихід завжди є», – вимовив нарешті Девит. «Можна відмовити Патерсону і стати партнером фірми, або погодитися піти в неоплачувану відпустку і щохвилини чекати на звільнення». Сандра мовчки слухала. Є багато людей розумніших і здібніших, і набагато більш придатних для ролі захисника Ешлі. Але з якоїсь ідіотської причини Патерсон відмовляє всім охочим. Не зрозумію, чому він так уперся, але це факт. Якщо йти в нього на поводі, прощавай нова квартира та всі плани на майбутнє. «Пам'ятаєш, коли ми ще зустрічалися, ти розповідав мені про Патерсона?» «Я досі пам'ятаю, як ти ним захоплювався», – м'яко зауважила Сандра. «Він був страшенно зайнятий, його долали проханнями, проте він знайшов час допомогти самотньому юнакові без гроша в кишені». «Тоді Патерсон був твоїм героєм, Девіде». «Ти сказав, що коли у нас колись народиться син, добре б він хоч трохи був схожий на Сівана». Девід кивнув головою. «І що ти вирішив?» «Завтра насамперед побачу Кінкейда». Сандра стиснула руку чоловіка. «Тобі зовсім не треба так довго думати. Патерсон врятував твою маму. Ти врятуєш його дочку» і відкинувши забуті зразки шпалер, усміхнулася. Так чи інакше, ми завжди можемо обробити цю квартиру білим і зблакитним. Джес Куїлер вважався одним із найкращих адвокатів-захисників в Україні. Високий, нескладний, з простакуватим обличчям, він імпанував присяжним саме своїм сільським виглядом. Вони вважали його своїм, таким самим, як вони, і зазвичай гаряче співчували і йому, і тим, кого він захищав. Це була головна з причин, через які він вкрай рідко програвав процеси. Крім того, природа нагородила Джеса ідеальною здоровою пам'яттю та гострим розумом. Влітку, замість їхати у відпустку і насолоджуватися морем і сонцем, Куїлар вважав за краще викладати право – і Девід був кались одним з його учнів. Після закінчення університету Куїлер запросив його до своєї юридичної контори, і через два роки Девід став його партнером. Йому проракували таке ж блискуче майбутнє, як Джесу. Він намагався не брати гонорару із тих, хто не міг заплатити. Принаймні 10% справ фірми були безкоштовними. Але через три роки Девід несподівано звільнився і перейшов у Кінкейт, Тернер, Роуз та Ріплі. Проте з Джесом вони залишалися добрими друзями і раз на тиждень неодмінно вечеряли в чотирьох. Джесу завжди подобалися високі, граціозні, витончені блондинки. Але вийшло так, що він шалено закохався в Емілі пухленьку каратунку, що рано посивіла, уродженку ферми в штаті Айова, справжню селянку, справжні уособлення матері землі і повну протилежність тим жінкам, які зазвичай подобалися Джесу. Парочка вийшла досить кумедною, оскільки разом вони виглядали дивно. Але шлюб виявився напрочуд міцним, бо обоє палко любили один одного – що вівторка, після спільної вечері, сінгери та куїлери грали у досить складну карткову гру під назвою «Ліверпуль». Куїлери жили в чарівному особнячку на Хейс-стріт. Гостей зустрів біля порога сам господар і, стиснувши Сандру в ведмежих обіймах, проголосив «Чому так довго? Заходьте швидше! Шампанське холоне! Відсвяткуємо великий день!» Відразу і пентхаус, і партнерство у фірмі. Таке не часто буває. Або спочатку пентхаус, а потім партнерство. Деві та Сандра переглянулись. Емілі в кухні готує щось дуже смачне, продовжував Джес. Думаю, вам сподобається, якщо... І, раптом осікшись, уважно, уважно придивився до подружжя. Щось не гаразд? «Я надто поспішив? Чи поліз не в свою справу?» «Ні, Джес, похитав головою Девід. «Просто... просто невелика проблема». «Ну, не стійте вперед покої, ходімо в вітальню. Вип'єш, що, Сандро?» «Ні, не хочу, щоб у малюка з'явилися погані звички». «Пощастило хлопцеві на батьків», – щиро посміхнувся Джес. «А ти, Девиде? Що тобі налити? Що хочеш? розгублено озвався Девід. Сандра тактовно відступила до кухні. Піду спитаю Емелі, чи не потрібна допомога. Сідай, Девіде, бачу, що скоїлося. Я зовсім заплутався, ззнався Девід. Стривай. Зараз вгадаю, що під загрозою, пентхаус чи партнерство. І те і інше, і те й інше? Так. Сподіваюся, ти чув про справу Патерсона? Ешлі Патерсон, ще пак. Але яке відношення ти маєш до цього? Джес раптово осікся. Стривай. Ти розповідав про якогось Сівена Патерсона, який урятував життя твоєї матері. Так. І тепер він вимагає, щоб я захищав його дочку. Я намагався порадити тебе, але він не хоче визнавати нікого, окрім мене. Куїлер насупився. Хіба він не знає, що ти давно замаєшся цивільним правом? Знає, в тому й заковика. На світі є десятки захисників, яким я в підметки не гожусь. Але ж він знає, що колись ти був криміналістом. Звичайно. Як він ставиться до своєї дочки? Обережно поцікавився Куїлер. Що за дивне запитання. Вона для нього найдорожча на світі. Чудово. Припустимо, ти погоджуєшся. Біда в, тому, біда в тому, що Кінкейт не бажає моєї участі в тому, як він висловлюється, мерзенному процесі. І якщо я піду в супереч, не бачити мені партнерства як своїх вух. Зрозуміло. А до чого тут пентхаус? «Заодно я можу попрощатися з усім своїм майбутнім», – вибухнув Девід. «Звідки в мене гроші на такі хороми? Я буду останнім ідіотом, якщо за це візьмуся. Та що там? Справжнім віслюком? А чому ти сердишся?» Девід труснув головою, щоб трохи прийти до тями. «Тому що я збираюся захищати Ешлі Паттерсон». «Цікаво, чому мене це не дивує?» посміхнувся Куїлер. Девід роздратовано провів рукою по волосю. «Якщо я відвернуся від Патерсона, а його дочку засудять і стратять, одна свідомість, що я міг, але відмовився допомогти, не дасть мені жити спокійно. Тоді хоч у зашморг. Зрозуміло. А Сандра що каже?» Девід видавив криву посмішку. «Ти ж знаєш її». «Так». «Вона хоче, щоб ти вчинив по совісті». «Як ти здогадався?» «Що ж, друже, можеш покластися на мене?» Девід зітхнув. «Ні, у тому та й справа». Патерсон поставив умову. «Я маю впоратися сам». «Не розумію, що за нісенітниця?» – здивувався Куїлер. «Думаєш, я розумію?» «Повір, я намагався, як міг, пояснити це Патерсону» але він не дає слова сказати. А Кінкейт знає? Завтра поговорю з ним. І що з цього вийде? На жаль, кому знати, як не мені? Він порадить не братися за справу, а якщо я наполягатиму, попросить взяти відпустку без звереження зарплати. Давай завтра пообідаємо разом. Рубікон. Перша година. Позамьотано кивнув Девід. Цієї хвилини з кухні вийшла Емілі, витараючи руки апфартух. Девід і Куїлер підвелися. «Привіт, Девіде!» весело прощебітала Емілі, підставляючи щоку для поцілунку. «Сподіваюся, ви зголодніли? Вечеря майже готова. Сандра допомагає мені робити салат. Вона в тебе просто диво. Емілі підхопила тацю і Побігла на кухню. «Ти так багато важиш для нас, Емелі», – тихо сказав Джес, – «тому й хочу дати тобі пораду. Гони, примари, минулого». Девід мовчки опустив голову. «Це було і минуло, Девіде. Все скінчено, і ти ні в чому не винний. Таке могло статися з будь-ким. Але…» «Трапилося зі мною, Джес». Я прикінчив її власну руч. Патайки. І знову наринули спогади. Вони приходили знову і знову, невідв'язні, настирливі. Ще один напад дежавю. девід на мить перенісся в інше місце та в інший час. І застиг, морщачись від болю. Тоді він випросив у Коїлера цю справу. Ефектна та виграшна. Солила оглушливий успіх. Хелен Вудмен, молоду гарну дівчину, звинуватили у вбивстві багатої мачухи. Всі знали про те, що ці двоє ненавиділи одна одну, не раз затівали пролюдні скандали і мало не билися. Але всі докази проти Хелен були непрямими. Жодного прямого доказу. Девід вирушив у в'язницю і, поговоривши з дівчиною, сповнився впевненістю в тому, що вона не винна. З кожною зустрічю Хелен подобалося йому все більше. І врешті-решт Девід порушив непорушне правило – ніколи не закохуватися в клієнток. Процес відбувався, як і передбачалося, досить гладко. Девід методично розбивав усі доводи звонувачення та легко перетягнув багатьох присяжних на свій бік. Але тут несподівано пролунав грім. Алібі Хелен ґрунтувалися на тому, що в ніч вбивства вона була у театрі з подругою. Ту викликали до суду для свідчень, і дівчина зізналася, що Хелен попросила її вигородити. До того ж з'явився свідок, який бачив обвинувачену біля будинку мачухи приблизно тоді, коли було скоєно злочин. Громадська думка та симпатії присяжних схилилися на бік звинувачення. Хелен звинуватили у навмисному вбивстві та засудили до страти. Девід був онесями від розпачу. «Як ви могли це зробити, Хелен?» – оперто допитувався він. Чому збрехали мені? Я нікого не вбивала, Девіде. Тієї ночі, увійшовши до будинку, я виявила тіло мачухи на підлозі і побаялася, побаялася, що ви не повірите мені. Ось і написала, що була в театрі. Девід цинічно посміхнувся і струснув головою. Я кажу правду, Девіде, невже? Він повернувся і, розлютований, вилетів з камери. Цієї ж ночі Хелен наклала на себе руки. Через тиждень злодій-рецидивіст, спійманий на місці злочину в будинку, який намагався пограбувати, зізнався у вбивстві мачухи Хелен. Наступного дня Девід пішов від Джеса. Куїлер намагався переконати друга, запевняючи, що він ні в чому не винен – що Хелен збрехала йому. «У цьому вся справа», – твердив Девід. «Я дозволив їй обдурити мене, не спробував переконатися, чи все в її свідченнях правда, і став її катом. Якби я взяв на себе кращу роботу, в усьому розібратися, Хелен була б зараз жива і на волі». Через два тижні Девід знайшов місце в новій фірмі. «Ніколи більше не посмію покласти на себе відповідальність за чиєсь життя», – поклявся він. І ось тепер узявся захищати Ешлі Паттерсон. Розділ 14 Щойно з'явившись на роботі, Девід негайно вирушив до Джозефа Кінкейда. Той неохоче відірвався від стосу документів і невдоволено подивився на того, хто увійшов. «А, це ви? Сідайте!» «Я зараз закінчу». Девіду ви нічого не залишалося робити, як набратися терпіння. Нарешті Кінкейт відклав у бік останній папір і холодно посміхнувся. «Ну, здається, у вас непогані новини». «Непогані? Звідки і для кого?» «На вас чекає прекрасне майбутнє, Девіде, і ви безперечно не побажаєте, щоб якась дурна випадковість усе зіпсувала». Наша фірма має великі плани на вас, і ми сподіваємося, що ви нас не підведете. Девід мовчав, намагаючись знайти потрібні слова. Але як переконати цю крижану статую, людину, котрій при народженні Бог забув класти душу. Отже, ви вже повідомили Патерсон, що знайшли йому і іншого адвоката? допитувався кінкейт. Ні. Я маю намір захищати міс Паттерсон. Крокодиляча посмішка кінкейда трохи звлікла. Сподіваюся, ви розумієте, на що йдете Девіде? Вона маніячка, мерзенна тварюка, які не місце серед порядних людей. Кожного, хто візьметься захищати її, затаврують ганьбою. Я роблю так не забаганки, Джозефе. Просто багатьом зобов'язаний доктору Паттерсону, і це єдиний спосіб віддячити йому за все, на що він наважився заради мене. Кінкейт спантеличено насупився і після довгих роздумів нарешті виніс вердикт. Що ж, оскільки ви вже все вирішили, буде лише справедливим, якщо візьмете на час відпустку. Неоплачувано, зрозуміло. Прощавай, партнерство. Коли процес завершиться, ви природньо повернетесь до нас і повірте, ми щасливі бачити вас нашим партнером. Дякую, кивнув Девід. Передайте поточні справи Колінзу. Вам слід вивчити матеріали за звинуваченням Паттерсон і підготуватися до захисту». Дочекавшись виходу Девіда, Кінкейт негайно зібрав нараду, Незабаром у його кабінеті зібралася велика четвірка. «Ми не можемо дозволити, щоб контора виявилася замішаною у бульварному скандалі», гаркнув Генрі Тернер, збуджено розмахуючи руками. «Але ми поки що ні в чому не замішані», – заперечив Кінкейт. «Я попросив хлопця взяти відпустку». «А на мою думку, його слід – просто звільнити», втрутився більш стриманий Альберт Роуз. «Не варто робити поспішних кроків, Альберте. Цей захід передчасний. Подумайте самі, доктор Патерсон може стати для нас справжньою дійною коровою. Він у медицині людина впливова, має чудові зв'язки і, звичайно, буде вдячний нам за те, що дозволили Девіду вести справу. Повірте». Незалежно від того, чим скінчиться суд, ми все одно залишимось у виграші. Якщо дівчину виправдають, лікар стане нашим клієнтом, а Сінгер – партнером. Якщо ж Сінгер зможе викрутитися, ми його викинемо і все-таки спробуємо отримати наше медичне світило. Тож ми в будь-якому випадку на коні після хвилинного мовчання Джон Ріплі Захоплено посміхнувшись, оголосив. «Ви просто геній, Джозефе». Передавши справи, Девід негайно зателефонував до Паттерсона. Його одразу ж з'єднали. «Містере Паттерсон, я хотів би побачити з вами». «Чекатиму». Вірний своєму слову Сіван зустрів адвоката у дверях офісу. «Ну, що скажете, Девіде?» «Невже він не усвідомлює?» як разюче зміниться моє життя з цієї хвилини. І зміниться далеко не на краще. «Я беруся захищати вашу дочку, докторе Паттерсон». випалих він, звідчає, людини, якій нічого, нічого більше втрачати. Сівен полегшено зітхнув. «Я так і знав. Готовий був голову дати на відсикання. Тепер від вас залежить, чи залишиться Ешлі живою». Мені надали відпустку. Один із найкращих адвокатів-криміналістів погадився мені допомогти. Доктор Патерсон наказав підняв руку. Девід, на мою думку, я досить ясно висловився. Не бажаю більше нікого втручати. Ешлі, у ваших. І лише у ваших руках. Розумію», – квапливо пробурмотів Девід, «але Джес Куїлер – мій друг». Патерсон рвучко схопився. «Не потрібний мені ні Джес Куїлер, ні хтось інший. Дуже добре я знаю наших адвокатів, Девіде. Їх цікавлять виключно гроші та слава. Мені ж дорога Ешлі. І думаю я лише про неї». Девід спробував щось заперечити, але осікся. «Та що тут скажеш?» Патерсон або божевільний, або впертий як осел. Крім того, що візьмеш із убитого горем батька, він зовсім збожеволів, якщо не розуміє, як мені потрібні поради Джеса. Весь свій невеликий досвід я давно розгубив, і обвинувачі мене просто зітруть на порошок. Чому він так опирається? Я досить ясно висловився. Цілком, кивнув Девід. «Я зрозуміло, подбаю про ваш гонорар і поточні витрати». «Ні, і цента не візьму». Лікар допитливо подивився йому в очі і розвів руками. «Кюї прокуо?» – послуга за послугу, латинською. «Кюї прокуо?» – зітхнув Девід. «До речі, у вас є права водія? Може візьметеся возити мене на роботу та з роботи?» «Гале, Девіде, якщо вас відправили у відпустку, значить сидітимете без гроша, потрібно ж вам на щось жити. Інакше просто не протримаєтеся, я наполягаю». «Як хочете», – покірно погодився Девід. «Принаймні, на що буде купувати їжу до закінчення процесу?» Робити не було чого, все діялося без його волі. Час у Рубікон. Джес Куїлер, мабуть, уже губиться в здогадах, куди це подівся Девід. «Ну як?» – випалив він, ледве побачивши друга. «Все, як я й передбачав. Мене випхали у неоплачувану відпустку». «Ну й покидьки, що й на совісті вистачило. Важко їх засуджувати». «Консервативні люди старого загартування», – зназав плечима Девід. «І що тепер? Готуватиму процес. А ти що маєш на увазі?» «Маю на увазі? Тобі випало вести одну з найвідоміших кримінальних справ століття. І що? Ні свого кабінету, ні допуску до документів чи архівів, ні у юридичної бібліотеки, навіть факсу свого немає, чорт забирай». «Бачив я той мотлух, що ти і Сандра називаєте комп'ютером. На такому навіть до інтернету не увійдеш. Не кажу вже про щось серйозніше». «Якось обійдуся», – проборчав Девід. «Самий якось. Ну ось що, у моїй конторі є порожній кабінет. Я вирішив надати його тобі на якийсь час. Там знайдеш усе потрібне». Девід здивовано подивився на друга, миттєво втративши мову. «Потрібно було кілька хвилин, щоб нарешті прохрипіти. Джес, я не можу». «Можеш, можеш», – запевнив той. «Коли-небудь порахуємось. Ти завжди знаходиш спосіб віддячити тим, хто робить тобі добро. Вірно, святий Девід?» Відмахнувся Джес і взяв до рук меню. І годі морити мене голодом. До речі, сьогодні платиш за рахунком ти. Девід увійшов до тюремної кімнати для побачень і попросив привести Ешлі Патерсон. Незабаром наглядачка запровадила ув'язнено. Ешлі схудла і була ще блідіша, ніж минулого разу. Обидва натягнута привіталися і сіли. Сьогодні приїжджав батько, повідомила Ешлі. Він сказав, що ви обов'язково витягнете мене звідси, мені б його оптимізм. Зроблю все, що в моїх силах, обережно запевнив Девід, але біда в тому, що мало людей знайомі з вашою проблемою. Ця хвороба не обговорюється у широких колах. Доведеться допомогти присяжним познайомитися з нею. Для початку необхідно, щоб найкращі психіатри оглянули вас та засвідчили ваш діагноз. «Я боюся», – прошепотіла Ешлі. «Чого саме? У мені живуть ще двоє людей, а я навіть не знаю їх», – тремтячим голосом прошепотіла дівчина. «Вони можуть будь-якої хвилини вирватися на волю, і я стану їхньою слухняною іграшкою». «Як це все жахливо!» Очі Ешлі сповнилися сльозами. «Вони не люди, Ешлі, а привиди, створені вашою уявою», – тихо поправив Девід. «Частина вашої душі». «І вас можна вилікувати», – сказав лікар. «Все буде гаразд, ось побачите». Девід дістався додому пізно ввечері. Сандра кинулася йому на шию, обійняла і прошепотіла – я коли сказала, як пишаюся тобою. З приводу того, що я примудрився залишитися без роботи, посміхнувся Д Девід. І цим також. До речі, знову званив містер Краудер, нагадував про договір, що вимагає решту застави. 60 тисяч. Боюся. Доведеться пояснити йому, що тепер ми не можемо. Стривай. «Стільки у мене знайдеться. У пенсійному фонді фірми». Патерсон обіцяв мені гроші на поточні витрати, так що трохи спритності, і ми протримаємося. «Все це вже не важливо, де веде. Не хочемо ж ми розпестити нашого сина палацами та пентхаусами. Потрібно жити скромніше. Зате у мене є хороші новини. День не пройшов даремно». «Джесі погодився допомогти мені». «Знаю», – я говорила з Емілі, – «ми переїжджаємо до контори Джеса». «Ми», – наголосив Девід. – «ти забуваєш, що одружився з випускницею юридичного коледжу?» «Серйозно, Любий, не можу я залишитися осторонь. Працюватиму з тобою, поки...» – вона торкнулася живота. «Поки не з'явиться Джефрі, а там подивимося». Місіс Сінгер, ви, звичайно, не підозрюєте, як сильно я вас люблю. Звичайно, запевнила Сандра, але, може, поясниш, до вечері ще година. Години недостатньо, заперечив Девід. Сандра міцніше пригорнулася до чоловіка. Чому б тобі не роздягтися, тиграня, що? Ойкнув Девід, стривожено дивлячись на дружину. А як щодо. «Що каже доктор Бейлі?» «Лікар каже, що якщо негайно не роздягнешся, я накинуся на тебе як кішка, і тоді бережися!» «Що ж, його слово для мене закон», – посміхнувся На Назавтра він влаштувався у новому кабінеті, досить просторому та обладнаному сучасним комп'ютером. «Відколи ти пішов...» Ми трохи розширилися і орендували додаткову площу, пояснив Джес. Упевнений, ти ні в чому не знатимеш недоліку. За стіною ціла бібліотека довідників. У нас є факси, електронна пошта, словом, все, що потрібно. Якщо щось знадобиться, дай мені знати. Дякую, зворушено пробормотів Девід. Я висловити не можу, як вдячний Джес. Нічого. «Я знайду спосіб відшкодувати витрати», – посміхнувся Куїлер. «Хіба не пам'ятаєш? Ти обіцяв віддячити мені». За кілька хвилин з'явилася Сандра. «Я готова», – сказала вона. «З чого почнемо?» «Переглянемо усі судові справи, де відповідачами виступали хворі із розщепленням свідомості. Можливо, в інтернеті зуміємо знайти купу інформації з таких питань». Зайдемо до сторінок California Criminal Law Court TV, походимо за іншими адресами та витягнемо всі можливі відомості з OSLO та LexisNexis – сторінки у кримінальному розділі інтернету. Далі, звернемося до психіатрів, що спеціалізуються на проблемах деперсоналізації чи дисоціативного розладу особистості – Спробуємо запросити експертів, які спостерігали таких хворих. Потрібно опитати їх і визначити, чи варто використовувати показання свідків на процесі. Слід освіжити у пам'яті кримінальне судочинство і бути готовим до вуадір, говорити правду старофранцузькою. Допит судом свідка чи присяжного щодо з'ясування його неупередженості – Крім того, необхідно отримати список свідків звинувачення та їх свідчення. Словом, усі документи пов'язані з процесом. І надіслати їм свідчення наших свідків. Ти збираєшся публічно допитувати Ешлі. Девід похитав головою. Вона і так ледве тримається. Обвинувач її доконає. І, посміхнувшись Сандрі, зізнався. «Здається». «Бій буде нелегким. Але ми обов'язково переможемо, я точно знаю», – запевнила дружина. Розробившись із невідкладними справами, Девід зателефонував Харві Юделу, бухгалтеру Кінкейт, Тернер, Роуз і Ріплі. «Харві, це Девід Сінгер. Привіт, Девіде. Я чув, що ви ненадовго нас покинули. Так уже довелося». Всі газети тільки й кричать про вас. Дуже цікавий випадок. Не знаходите? До речі, чим завдячує вашому дзвінку? У пенсійному фонді на моєму рахунку накопичено 60 тисяч доларів. Я не збирався забирати їх так рано, але ми нещодавно купили пентхаус і треба сплатити заставу. Пентхаус? Вітаю. Дякую. Як щодо грошей? Настала коротка пауза. «Не заперечуєте, якщо я передзвоню?» «Звичайно, запишіть номер». «Я не примушу вас чекати?» «Не сумніваюся». Харві повісив слухавку, але відразу схопився і натиснув кнопку переговорного пристрою. «Передайте містеру Кінкейду, що я хотів би негайно з ним поговорити». Оскільки Джозеф Кінкейт дуже вподобав бухгалтеру, який умів підлаштуватися до старшого партнера, той й аудієнцію було дано негайно. «Що у вас, Харві?» «Мені дзвонив Девід Сінгер, містер Кінкейт. Він щойно купив пентхаус і вимагає 60 тисяч з пенсійного фонду, щоб заплатити заставу. На мою думку, ми не зобов'язані давати йому гроші. Він у випустці і не…» цікаво. Чи знає він, яке дороге задоволення утримувати ці пентхауси? Мабуть, ні. Так я передам йому, що ми не зможемо. Навпаки, віддайте йому гроші. Харві від подиву розкрив рота. Але ми не... Кінкейт застережливо підняв руку. Треба допомогти йому викопати собі могилу, Харві. Щойно він заплатить цю заставу. Вважайте, ми придбали його... І стильбухами, і назавжди. Девід, це Харві Юдел. У мене добрі новини. Хоча, як самі знаєте, ви зарано забираєте гроші з пенсійного фонду, цього разу ми готові зробити виняток. Містер Кінкейт дозволив дати вам все, що забажаєте. Містер Краудер, це Девід Сінгер. Я чекав на ваш дзвінок, містере Сінгер. Заставну суму вам надіслано. Отримайте завтра. Чудово. Щоправда, я вже казав, що на цей пентхаус чимало претендентів, але щось нагадує мені. Ви просто ідеальні мешканці для цього гніздечка. Бажаю вам щастя та благополуччя. Все, що для цього необхідно, з десяток чудес, що відбулися з помахом чарівної палички, і тоді можливо. Ешлі Паттерсон звинуватили у високому суді округу Санта-Клара на Фест стріт у місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія. З самого початку в цій справі виникли суто бюрократичні складнощі, і тому листування між представниками закону зайняло кілька місяців. Загвоздка полягала в тому, що злочини відбувалися у двох країнах та двох американських штатах, і тому було неясно, де саме слід судити вбивцю за сукупність висунутих звинувачень. Тому в Сан-Франциско з'їхалися Гай Фонтейн із Квебецького департаменту поліції, шериф Даулінг від округу Санта-Клара, детектив Ігін із Бетфорда, штат Пенсильванія, капітан Редворд із поліцейського управління Сан-Франциско та Роджер Тоуленд, начальник управління поліції Сан Хос, ми хотіли б судити Патерсон у Квебеку, почав Гай Фонтеїн, оскільки маємо незаперечні докази її провини. У нас вона аж ніяк не зірветься з гачка. Бачите, мсіє Фонтеїн, втрутився Ігін. Ми теж маємо досить вагомі докази. Джим Клірі перший, хто впав її жертвою, і тому погодьтеся. «Ми маємо всі права на пальму першасі. «Все це вірно, джентльмени, заперечив капітан Редворт. «І поза всяким сумнівом ми всі можемо довести її винність. Але три з п'яти вбивств сталися в Каліфорнії, тому тут позиція звинувачення буде набагато сильнішою». «Згоден», – кивнув шериф Даулінг. «І крім того, двоє, два трапилися в окрузі Санта-Клара, так що не спробуйте, не сперечайтесь, вона наша. Суперечка тривала більше двох годин, і зрештою опоненти все ж таки погодилися з думкою шерифа. Достатньо, якщо Патерсон засудять за вбивство Деніса Тібла, Річарда Мелтона та помічника шерифа Блейка. Інші два можуть і почекати, все одно на злочинницю чекає електричний сілець. Один з звинувачення Девід стояв поруч з Ешлі. «Чи збирається захист клопотати про пом'якшення вироку?» – спитав суддя. «Ваша честь, ми просимо визнати підсудну невинною на підставі того, що вона страждає на психічне захворювання». «Ясно», – кивнула суддя. «Ваша честь, якщо це можливо, ми просимо на час процесу звільнити обвинувачену під заставу». Прокурор негайно схопився. «Ваша честь, ми категорично заперечуємо. Відповідачка звинувачується у трьох звірячих вбивствах і їй загрожує смертний вирок. За першої ж нагоди вона покине країну». «Неправда», – запротестував Девід, «Немає жодних підстав. Я читав справу. І висновок прокурора повністю унеможливлює будь-яку можливість звільнення під заставу». Прохання відхиляється. Справу висиме суддя Вільямс. Відповідач утримується під вартою. Оясниці округу Санта-Клара до закінчення процесу. Так, ваша честь, зітхнув Девід і повернувшись до Ешлі прошепотів: Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Пам'ятайте, ви невинні. В офісі Девіда вже чекала Сандра. «Ти бачив заголовки? Бульварні газети вже назвали Ешлі кривавою сукою. По телевізору нічого іншого не передають. Ми ж знали, що доведеться нелегко», – зназав плечима Мадевіт. «І це лише перші кроки. За роботу, Люба, не можна втрачати жодної хвилини». До початку суду залишалося два місяці». Сінгери розвинули гарячкову діяльність. Обидва працювали допізно, вивчаючи описи процесів над людьми, які страждали на розщеплення свідомості. Таких випадків було чимало. Нещасних судили за вбивства, зґвалтування, пограбування, наркотики, підпали. Деяких виправдали, решту було засуджено. Але Девід твердо вірив, що зможе звільнити Ешлі. Сандра виписала імена можливих свідків захисту і почала їх обдзвонювати. Доктор Накамото, я працюю з Девідом Сінгером. Наскільки мені відомо, ви були свідком на процесі штат Орегон проти Боеннана. Містер Сінгер представляє Ешлі Паттерсон. Ось як, ви вже знаєте. У такому разі ми попросили б вас приїхати до Сан-Хосе і виступити на засіданні. Доктор Бут. «Я дзвоню за дорученням Девіда Сінгера. Ви захищає... Він захищає Ешлі Паттерсон. Ви свідчили на процесі Дікерсона. Ми хотіли почути думку експерта. Чи не могли б ви прибути до сан Хасена на судове засідання у справі Ешлі Паттерсон?» «Доктор Джеймісон. Це Сандра Сінгер. Так-так, дружина того самого Девіда Сінгера. Нам потрібно». І так тривало зранку до півночі. Нарешті довгий список свідків було складено. "Дуже вражаюче", сказав Девід, переглянувши його. "Лікарі, професори, декани юридичних факультетів. Думаю, ми в чудовій формі, Люба". Іноді до кабінету забігав Куїлар, справлявся, як ідуть справи і чи не треба допомогти. "Все чудово", незмінно відповідав Девід. Джес озарався і стурбовано питав. «У тебе є все потрібне?» «Все, включаючи кращого друга», – посміхався Девід. У понеділок Сінгер отримав із прокуратури пакети з матеріалами справи. І чим більше він заглиблювався у вивчення назлічених звітів та висновків, тим важче ставало на серці. «Щось не гаразд?» – співчутливо поцікавилася Сандра. «Не мучся, розкажи». Поглянь на це. Вони зуміли зібрати досить вагомі спростування самого існування такої психічної хвороби, як деперсоналізація. Існує чимало уславлених авторитетів у психіатрії, які не вірять у нього. І що ти збираєшся зробити? Визнаю, що Ешлі була на місці скоєння злочинів, але вбивство робили її чужорідний я. Все чудово але чи повірить цьому журі присяжних? За п'ять днів до початку суду Девідові зателефонувала секретарка і передала, що суддя Вільямс хоче поговорити з ним. Девід негайно вирушив до друга. «Джес, скажи, що на твою думку являє собою суддя Вільямс?» Джес відкинувся на спинку крісла та заклав руки за голову. Теса Вільямс «Ти колись був бойскаутом, Девіде?» «Так, а до того ж, пам'ятаєш девіз бойскаутів «Будь готовий!» «Звичайно!» «Так от, коли увійдеш до кабінету Теси Вільямс, будь готовий. До всього!» Це блискучий, але холодний розум. Вона пройшла нелегкий шлях. Кар'єра дісталася їй кров'ю. Батьки були сезонними збирачами врожаю в Міссісіпі. Вона зуміла досягти стипендії в коледжі, і мешканці її рідного містечка так пишалися дівчинкою, що зібрали гроші на навчання на юридичному факультеті. Ходять чутки, ніби вона відмовилася від завидної посади у Вашингтоні, бо любить свою роботу. Це справжня легенда серед юристів. «Цікаво», – сказав Девід. «Суд проходитиме в окрузі Санта-Клара?» «Так. Отже, обвинувачем...» призначить мого старого приятеля Мікі Бреннана. Розкажи їй про нього. Справжній ірландець, міцний горішок, його так просто не візьмеш. Він із роду справжніх бійців, тих, що домагаються своєї мети за всяку ціну. Його батько має велику видавничу фірму, мати – лікар, сестра – викладач коледжу. У роки навчання Бреннан був футбольною зіркою – і закінчив університет з відзнакою. Запам'ятай, Девіде, він грізний супротивник, будь насторожі, його улюблений прийом обезброїти свідків і розтоптати обвинуваченого, любить вдарити нишком з того боку, який вважаєш надійно захищеним. Так що від тебе потрібно, Тесе, уявлення не маю. Вона сказала, що хоче обговорити деякі деталі справи. «Дивно», – насупився Джесс. «Коли призначено зустріч?» «У середу вранці». «Стережися, друже». «Дякую, Джесс. Постараюся». О 10 ранку Девід під'їхав до будівлі окружного суду чотириповерхового білого будинку на Нордфест-стріт. У вестибюлі сидів озброєний охоронець. Девід під'їхав пройшов детектором металів і попрямував до ліфта. Секретар негайно провела його до кабінету судді Теси Вільямс. Там уже сидів Мікі Бреннан, головний обвинувач від Окружної прокуратури, п'ятдесятирічний великоваговий коротун із легким ірландським акцентом. Теса Вільямс виявилася досить молодою, стрункою, темношкірою жінкою з владними манерами. «Доброго ранку, містере Сінгер, Я суддя Вір'ямс. Це містер Бреннан». Чоловіки потиснули один одному руки. «Сідайте, містере Сінгер, Я хотіла поговорити з вами обома про справу Паттерсона. Згідно зі звітами ви клопотали про визнання відповідачки невинною на підставі душевної хвороби. Так, ваша честь. Я запросила і захисника, і прокурора, оскільки вважаю, що ми можемо заощадити багато часу і грошей з бюджету Штату. Зазвичай я проти подібних змов перед початком процесу і не люблю угод про визнання провини у найменш тяжкому забвинуваченням злочинів американське законодавство. Але в цьому випадку вважаю цілком доречним обговорити деякі питання. Девід здивовано підняв брови. Містер Бреннан – я читала копію матеріалів попередніх слухань і не бачу причини починати процес. Пропоную звинуваченню замінити смертний вирок на довічний вирок без права помилування. «Хвилинку», – підвівся Девіт. «Про це не може бути і мови». Обидва здивовано дивилися на нього. «Містер Сінгер, моя клієнтка, невинна». Ешлі Паттерсон пройшла тестування детектором брехні – яке доводить, нічого не доводить. І ви чудово знаєте, що суд не бере таких свідчень до уваги. Справа набула надто широкого розголосу, і процес обіцяє бути довгим і брудним. Я впевнений, що послухайте, містере Сінгер, я не перший день у суді побачила всякого. І чула десятки подібних клопотань. Все бувало. Вбивство при самообороні, під впливом афекту, тимчасового запамарочення – усе це цілком зрозуміло та неоригінально, нічого видатного. Але я не вірю, що людина вважає себе невинною лише тому, що вбивство нібито вчинило її друге «я». Не хочу здатися грубою, але все це – марення собаче. Ваша клієнтка або скоїла злочин, або ні». Якщо вона визнає себе винною, ми змогли б усе закінчити миром. Ні, ваша честь, на таке я не піду. Суддя Вір'ємс довго вивчала Девіда перш ніж помітити. А ви впертий. Багато хто знаходить цю якість гідним захопленням. І подавшись уперед, стиснула підлокітники крісла. Тільки я з ними не погоджуюся. Ваша честь. «Ви зі своїми примхами намагаєтесь втягнути нас у нескінчений процес, який може тривати не менше трьох місяців». «Згоден», – кивнув Бреннан. «Вибачте, якщо ви вважаєте, що...» «Містер Сінгер, я хотіла зробити вам велику послугу – надати поблажливість обвинуваченій. Якщо ми зрадимо вашу клієнтку суду, її стратять. Встривайте». «Ви заздалегідь ухвалюєте вирок, не вислухавши? Заздалегідь? Чи читали ви звіти експертів? Чи бачили їх висновки? Так, але послухайте, містере адвокати Ешлі Патерсон навіть не подбала стерти відбитки пальців зі знарядь вбивств. У житті не бачила більш нищівних доказів. Якщо ви настоїте на своєму, слухання справи перетвориться на справжній цирк» із риданнями, сценами, настирливою цікавістю преси. Ненавиджу мелодрами і не хотіла б доводити до чогось подібного. Давайте прикриємо цю справу зараз і негайно. Запитую в Чи згодні ви клопотати ув'язнення ув'язнення справа амністії? Ні за що. Теса Вільямс окинула його нещивним поглядом. Гаразд. У такому разі побачимося наступного тижня у залі засідань. Він тільки зараз нажив собі чергового ворога. І в кому? Здається, Стівен Паттерсон примудрився ґрунтовно зіпсувати йому життя. Розділ 15 Невелике спокійне містечко Сан-Хосе з кожним днем все більше нагадувало вулик, що схвильовано дзичав. Тут панувала справді святкова атмосфера. Порушення було буквально розлито в повітрі. Сюди з'їжджалися репортери та фотографи з усіх куточків світу. У готелях не залишилося жодного вільного номера. І деяким неквапливим представникам преси доводилося селитися в прилеглих містечках Санта-Клара, Санні-Вейл і Пало-Альто. Девіда люто брали в облогу на папараці. Очі зліпили блискавки фотоапаратів. Містер Сінгер, бодай якісь подробиці про вашу клієнтку. Щоправда, що ви клопотали про звільнення? Ви маєте намір викликати Ешлі Паттерсон для надання свідчень? Чи правда, що окружний прокурор був готовий погадитися на пом'якшення вироку і навіть хотів піти на угоду про визнання вини? Містер Паттерсон, маєте намір виступити на захист доньки? Мій журнал заплатить 50 тисяч доларів за інтерв'ю з вашою підзахисною. Мікі Бреннону зі свого боку, також доводилося нелегко. Він користувався не меншою популярністю, ніж Девід, і іноді нагадував розлюченого винмедя, якому доводиться відмахуватися від невідв'язних бджіл. Але все-таки він був набагато поблажливішим до репортерів, ніж його противник. Містер Бреннан. Прошу вас, кілька слів про майбутній процес. Ви поділитеся своєю думкою. Трохи пом'якшений прокурор повернувся і посміхнувся до камери. Звичайно. І цілком здатний висловити підсумок двома словами. Ми виграємо. Стривайте, Як на вашу думку? Вона шалена? Чи збираєтеся ви просити про винесення смертного вироку? Чи можете стверджувати, що процес буде коротким? Девід найняв у Сан-Хасе приміщення під контору поблизу будівлі суду. Там він опитував свідків і готував їх до словесних поєдинків. Було вирішено, що Сандра до початку суду, як і раніше, залишиться працювати в офісі Куїлера. На запрошення Девіда до Сан-Хасе прибув доктор Сейлем. Девід попросив його ще раз гіпнотизувати Ешлі. «Потрібно видобути більше відомостей про... від неї та чужерідні я до початку засідань», – пояснив він. Ешлі на той час перевели до ізолятора тимчасового тримання і на прохання Девіда привели до кімнати для побачень. Дівчина щосили намагалася тримати себе в руках, хоча це їй погано вдавалося. Вона явно нервувала. Девіду Ешлі здавалася схожою на переляканого звірка – випадково спійманого в нещадне сліпуче світло фар автомобіля, що мчить по дорозі. «Доброго ранку, Ешлі! Пам'ятаєте про доктора Сейлема?» Дівчина кивнула. «Йому доведеться знову вас загіпнозувати. Чи згодні?» «Він? Він говорити масими, іншими. Нічого не вдієш, вам не до вподоби?» «Справа не в цьому». Я, я сама не хочу мати з ними нічого спільного. Все буде, як скажете, ніхто і ні до чого вас не примушуватиме. Мені це огидно, несподівано вибухнула Ешлі. Знаю, заспокійливо погладив її по руці Девід. Не хвилюйтеся, це скоро скінчиться. Він кивнув сейлому і той виступив уперед. Сідайте зручніше, Ешлі. Згадайте, адже це дуже просто. Закрийте очі та розслабтеся. І спробуйте ні про що не думати. Відчуваєте, як ваше тіло стає дедалі легшим. Прислухайтеся до звуків мого голосу. Забудьте про все. Ваші повіки важчають. Спати. Спати. Вам дуже хочеться спати. Засинайте. Як і минулого разу, занурення пройшло без жодних ускладнень. Лікар зробив знак Девіду. Адвокат ступив ближче. «Я хотів би поговорити з Алет. Ви тут, Алет?» І обличчя Ешлі, ніби за помохом чарівної палички, пом'якшилося, набувши рис юної наївної дівчини. Знову цей м'який, мелодійний італійський акцент. «Буон джорно! «Доброго дня, Алет. Як ви почуваєтеся?» «Мале, погано. Нам дуже важко доводиться. Не лише вам. Всім зараз нелегко, але дайте час, все утрясеться. Сподіваюся». «Алете, я хотів би поставити вам кілька запитань. Будь ласка». «Ви знали Джима Клірі?» «Ні». «А Річарда Мелтона?» «Так». Зі щирим сумом зітхнула дівчина. «Я досі не можу отямитись від цього жаху. Мені так його шкода!» Девід багатозначно глянув на лікаря Сейлема. «Ви маєте рацію, Аліт. Жахлива історія. Коли ви бачили Мелтона в останнє?» «Ми домовилися зустрітись у Сан-Франциско. Сходили до музею, пообідали». Перед тим, як розлучитися, він спитав, чи не хочу я зайти до нього. І ви погодились? Ні, і дарма відмовилась. Якби я була із ним, убивця, можливо, побоявся б напасти. Але ми попрощалися, і я поїхала до Купертіно. І, як виявилось, це була ваша остання зустріч. Так. Дякую, Алет. і прощайте. Трохи звалікаючи, Девід підступив ще ближче. «Тоні, ви тут, Тоні? Я хотів би поговорити з вами». І знову, разючі зміни. На очах чоловіків Ешлі перетворювалася на розкуту, чуттєву, знаючи собі ціну жінку, з горла якої несподівано палилися грудні оксамитові звуки. «Туди-сюди по місту, де веселиться світ». Туди-сюди по місту, і шнир у трактир. Грош туди та гріш сюди, і в кишені порожнеча. стриб та скок, втік тхір. «Знаєш, чому ця пісенька моя улюблена, котик?» – усміхнулася вона. «Ні, бо моя мати її ненавиділа, і мене заразом. Чого б це, вас ненавидіти? Хто її знає?» «Тепер уже не спитаєш, мабуть, зайчик», – засміяла Сатоні. Надто вона далеко, звідси не видно. Але я нічим не могла їй догодити, це вже точно. А в тебе, Девіде, яка мати була в тебе?» «Моя матінка була чудовою людиною. Значить, тобі пощастило. Витяг щасливу карту. Іноді Боженька любить пограти з нами. Не знаходиш?» Ви вірите в Бога, Тоні, ходите до церкви? А чи є взагалі Бог? Хто знає, якщо і є, дивне у нього почуття гумору не знаходите? Це алід у нас, свята, бігає до попів щонеділі. А ви? Тоні коротко засміялася. Що вдієш, мимоволі доводиться тягнутися за нею? Тоні, як на вашу думку, чи має людина право вбити іншу людину? Ну, звісно, ні. У такому разі. Але іноді доводиться. Девід і Сель обмінялися настороженими поглядами. Що ви хочете цим сказати? Тон її мить змінився. Зараз вона явно намагалася оборонятися і тому майже верещала. Ну, самі знаєте, «Буває, що доводиться захищатись, якщо хтось хоче на вас напасти». Вона з кожною хвилиною все більше збуджувалася. «Або якщо якесь лайно намагається створити з вами пакість». «Тоні», – дівчина почала істерично схлипувати. «Чому мені не дадуть спокою? Чому обов'язково треба лізти не до своїх справ?» – заволала вона. «Тоні» – мовчання. Тоні, не маю відповіді. Все, підняв руки лікар Сейлем. Кінець зв'язку. Час будити Ешлі. Що поробиш? зітхнув Девід. Через кілька хвилин Ешлі розплющила очі. Як ви почуваєтеся? спитав Девід. Жахливо втомилася. Все, все гаразд. Так. Ми розмовляли з Аліт і Тоні, вони «Не бажаю нічого знати. Будь по-вашому. Ну, а тепер відпочивайте, Ешлі. Я повернуся завтра». Наглядачка вивела Ешлі під руку та увела її. «Нічого не вдієш, доведеться їй давати свідчення Девіде. Тільки це переконає журі присяжних та весь світ, що я багато над цим думав, перебив Девід, і боюся». Не зможу наважитися. Але чому, – здивувався лікар, – Мікі Бреннан, обвинувач, справжній звір. Він знищить її. Не можу так ризикувати. І без того вона не в собі, бідолаха». За два дні до першого засідання Девід та Сандра, як завжди, приїхали на вечері до Куїлерів. «Ми забронювали номер у готелі у Їндем», – повідомив Девід. Управитель зробив мені величезну послугу. Дякувати Богу, хоч Сандрі є, де жити. Місто просто переповнене, такого вже ціле століття не траплялося. І це зараз, вставила Емілі, можна тільки уявити, що тут творитиметься, коли розпочнеться процес. Девіде, моя допомога потрібна? стурбовано запитав Джес. Ні, Джес, дякую. Ніяк не можу вирішити, що краще. «Витягувати Ешлі на місце свідка чи не варто?» «Важко сказати», – насупився Джес. «Куди не кинь, усюди клин. Ти у будь-якому випадку програєш. Біда в тому, що Бреннан збирається ліпити образ такої собі садистки з лісного чудовиська. Якщо ти не змусиш її свідчити, неважко звагнути, яке враження складеться у присяжних. Вони кипітимуть праведним гнівом». З іншого боку, як я знаю Бреннана, пощади їй не буде. Він зібрав цілий полк експертів, які заперечують існування такого поняття, як розщеплення свідомості. Тобі, звичайно, доведеться чимало попрацювати, щоб переконати їх у протилежному. «Так», – невесело посміхнувся Девід, – «і знаєш, що найбільше турбує мене? Про цю історію вже ходять анекдоти». Один із них говорить, що я мав намір попросити перенести процес в інше місто, але передумав, тому що не залишилася такого місця у всій Америці, де Ешлі не прикінчила б когось. Пам'ятаєш, яким був Джоні Карсон, коли щойно з'явився на телебаченні? Веселий, дотепний, але при цьому завжди залишався джентльменом. Тепер же провідні нічні шоу «Справжні кати». «Розважаються за рахунок ні в чому невинних людей!» «Девід!» – гукнув Джес. «Що, я надто багато говорю?» – сривожився Девід. «Ні, просто врахуй, що буде ще гірше!» У ніч перед початком процесу Девід так і не заснув. Тяжкі думки мучили його, не давали спокою. Коли нарешті він під ранок забувся, чийсь голос продовжував їхідно повторювати, наче здалеку. «Ти вбив свого останнього клієнта. Що, якщо і ця загине з твоєї вини?» Девід рвонувся і схопився мокрий, як миша. Сандра стрепенулась і розплющила очі. «Що з тобою?» «Не знаю». «Якого біса я тут стерчу?» «Нічого б цього не сталося, варто було б сказати докторові Паттерсону, рішуче ні». «Чому ж ти цього не зробив?» М'яко поцікавила Сасандра, стиснувши пальця чоловіка. «Ти маєш рацію», – простагнав він. «Я не міг. У такому разі перестань вдаватися довічаю. Може, таки поспиш трохи, щоб не валитися зра... до ранку з ніг? Геніальна ідея. Ідея, яку Девід так і не зумів реалізувати». Суддя Вір'ямс виявилася цілком правою – Представники преси поводилися просто нестерпно. Здавалося, репортери не знають утоми. Стерв'ятники з усього світу зліталися на видобуток. Готові рознести світом сенсаційні повідомлення про те, як красива молода жінка по-звірячому розправлялася з чоловіками і калічила трупи. Сам факт, що Мікі Бреннону було заборонено згадувати імена Джима Клірі та Жан-Клода Парана, викликав у нього ремсування, невдоволення та глухе роздратування, але на щастя для нього існували ще й безпардонні журналісти, для яких не було моральних перешкод. Телевізійні ток-шоу, журнали та газети були сповнені мерзенних подробиць про п'ять убивств і кастрацій. Мікі Бреннан міг тріумфувати. Коли Девід під'їхав до судової будівлі, Виявилося, що пробитися до входу майже неможливо. «Містер Сінгер, ви як і раніше служите в Кінкейт, Тернер, Роуз і Ріплі. Погляньте сюди, містер Сінгер. Чи правда, що вас звільнили за згоду захищати міс Паттерсон? Що ви можете сказати про Хелін Вудмен? Хіба не вона була вашою клієнткою?» Ешлі Паттерсон зізналася, з якою метою це робила. «Ви збираєтеся виставляти її як свідок захисту?» «Без коментарів», – сухо повторював Девід, пробиваючись крізь натовп. Тож доля спіткала і Бреннана, тільки він не був так стриманий. «Містер Бреннан, як на вашу думку, пройде суд? Ви коли-небудь мали справу з цією деперсоналізацією?» «Ні», – широко посміхнувся Бреннан, «і мені не терпиться поговорити з усіма відповідачами». Він досяг мети, натовпом пробіг знишок, І якщо їх виявиться багато, вони матимуть змогу організувати власний клуб. Знов регіт. Ну а тепер мені час, хлопці. Не можна змушувати підсудних чекати. Відбір журій розпочався з того, що суддя Вір'ямс почала давати можливим присяжним звичайні протокольні питання. Після неї настала черга захисника та обвинувача. На думку стороннього, цей процес здається досить простим. Головне – вибрати дружелюбно налаштовану людину і відсіяти інших. Однак насправді все виявляється набагато складнішим. Відбір присяжних – нелегкий та ретельно планований ритуал. Досвідчені адвокати ніколи не ставлять прямих питань, на які потрібні такі ж нехитрі відповіді. Навпаки – вони намагаються поставити якомога більше на перший погляд питань, що не стосуються справи, щоб змусити людей розповісти докладніше про себе і виявити свої справжні почуття. В даному випадку обвинувача та захисника були прямо протилежні цілі. Мікі хотів, щоб у журі було більше чоловіків, тих, кого шокує і лякає сама думка про те, що жінка здатна сполоснути їх ножем а потім позбавити геніталій. Питання Бреннона були розраховані на людей, на людей традиційного мислення, тих, хто не надто вірить у існування духів та гоблінів і не піддається жодному навіюванню. Девід ушов від протилежного. «Містер Харріс, я правильно сказав ваше прізвище. Мене звуть Девід Сінгер. Я представляю відповідача». «Ви колись засідали в журі присяжних?» «Ні». «Дякую за те, що взяли на себе працю з'явитися». «Знаєте, просто дуже цікаво. Такий гучний процес». «Згоден, містер Харріс». Говорячи правду, не може дочекатися, поки все це почнеться». «Невже?» «Точно». «Де ви служите, містер Харріс?» «У Юнайтед Став. Думаю, ви і ваші колеги розмовляли між собою про справу Патерсона». Правду кажучи, так. Чудово вас розумію. Схоже, всі тільки про це й говорять. Яка ж загальна думка? Ваші товариші по службі, вважаючи, що Ешлі Паттерсон винна? Ну, я сказав би саме так. А ви? Що ви думаєте? Начебто те саме. А що тут накажете думати? Але ви збираєтеся уважно вислухати всі свідчення, перш ніж остаточно вирішити, на чиїй стороні правда. Угу, це вже як водиться. Яким книгам ви віддаєте перевагу, містере Харіс? Власне, я взагалі не з цих книжкових хробаків. Люблю, знаєте, побродити лісом, попалювати, рибку половити. Значить, мисливець та рибалка? Так-так. І що ж, коли лежите в лісі біля вогнища, дивитесь на небо і ворожите, чи є там далеко інші світи, інше життя? «Ви працює нісенітницю, інопланетяни, НЛО тощо? Який ідіот вірують у подібну нісенітницю?» Девід повернувся до судді. «Перепрошую, ваша честь, змушений дати відвід цій людині». Другий кандидат. «Що валієте робити у вільний час, містере Аллен?» «Читати, дивитися телевізор. Наші смаки збігаються. Які передачі вам найбільше подобаються?» Знаєте, ті, що ночами, у четвер, просто захоплюють. Важко вибрати, яка найкраща. Прокляті телестудії завжди ставлять це найцікавіше в один і той же час. Ви маєте рацію. Просто знущання якесь. Любите секретні матеріали? Страшні історії розказані на ніч, байки зі склепу. Так, дітлахів, прям не відірвеш. А як щодо Сабрини, маленької відьми? Так, ми і це дивимося. Гарне шоу. Яких авторів любите? Енрає, Сівена Кінга. Досить. Так. Кандидат номер 3 Дивитися телевізор, містер Емейер. Не часто. 60 хвилин, новини Джимом Лерером, документальні фільми. Чи захоплюєтеся читанням? Здебільшого книгами з історії та політики. Дякую вам. Це й не піде. Теса Вільямс безпристрасно спостерігала за тим, що відбувається, але Девід гостро відчував хвилю ворожості, що виходила від неї. Вона справді не злюбила його. Ну, тепер, Девід Сінгер, бережись. Нарешті стомлива робота добігла кінця. У складі присяжних опинилося семеро чоловіків та п'ять жінок. Бреннан тріумфально дивився на противника. Ось тепер розпочнеться справжнє бійня. Розділ 16. Рано вранці, перед першим судовим засіданням, Девід поїхав до ізолятора тимчасового тримання і знайшов Ешлі чиневи серці. «Я не зможу пройти через це! Не зможу! Скажіть, щоб дали мені спокій!» Ви самі розумієте, Ешлі, що це неможливо». «Не хочете ж ви, щоб вас осудили до страти?» «Доведеться змаритися з неминучим, тим більше, що ми обов'язково переможемо!» «Ви не розумієте! Не розумієте, як це? Я ніби потрапила до пекла, звідки немає повернення!» «Помиляєтеся! Ми визволимо вас звідти! Це лише перший крок!» Ешлі трусило, як у лихоманці. «Боюся!» «Боюся, вони створять зі мною щось жахливе». «Я нікому не дозволю і пальцем вас торкнутися», – твердо заявив Девід. «Прошу вас, вірте у мене. І пам'ятайте, ви не винні у тому, що трапилося. Не зробили нічого поганого. Ну а тепер настав час. На нас чекають». Ешлі переривчасто зітхнула. «Добре, я намагатимусь тримати себе в руках». «Все буде гаразд! Все буде гаразд! Все буде гаразд!» Серед публіки був присутній доктор Паттерсон. Від репортерів, що його здолали, він відбувся однією короткою реплікою. «Моя дочка невинна». Трохи далі сиділи Джесс і Емілі Куїлер, які вирішили надати другові хоча б моральну підтримку. За столом обвинувача красувався Мікі Бреннан із двома пам'ятницями Сьюзан Фрімен та Елінор Такер. Сандра та Девід розмістилися разом з Ешлі на лаві підсудних. Жінки встигли познайомитися минулого тижня, і Сандра тоді дуже розхвилювалася. Тепер у Ешлі не було захисника та друга надійніше. Девіде, варто лише подивитись на Ешлі, щоб зрозуміти – «Вона невинна», – твердила Сандра, мало не плачучи. «Сандра, достатньо лише поглянути на зібрані докази, щоб зрозуміти. Вона прикінчила всіх цих бідолах. Але це ще не означає, що вона винна. Втім, ти сама розумієш». Залишається переконати у цьому журі присяжних. «Встати! Суд іде!» – оголосив секретар суду. Головує її честь суддя Теса Вільямс. Суддя Вільямс посіла головне місце, закликала до порядку і похмуро оглянула публіку, яка дощенту заповнила зал засідань. «Слухається справа. Народ штату Каліфорнія проти Ешлі Паттерсон. Починаємо засідання. Чи бажає обвинувач сказати вступну промову?» Мікі Бреннан незграбно підвівся. Так, ваша честь, доброго ранку, панове присяжні засідателі. Я вам, як вам уже відомо, леді та джентльмени підсудна звинувачуються у скоєнні трьох звірячих вбивств. Повірте, моєму великому досвіду. Злочинці іноді можуть з'являтися у різних обличчях. Подивіться на неї. Перед вами мила, беззахисна молода жінка. Він підлетів до лав присяжних і театральним жестом викинув руку вперед. Але правосуддя не спить. Ми зуміємо довести вам, що ця холоднокровна злочинниця розправилася з трьома чоловіками, які нічого не підозрювали, добропорядними громадянами нашої країни. А потім безжально понівечила їхні трупи. В одному випадку вона назвалася іншим ім'ям – побоюючись, що її зловлять. І вона знала, що робить. Але тепер вона викрита. І в міру продовження процесу я покажу вам усі невидимі нитки, які пов'язують загибель цих нещасних людей із підсудною. Дякую вам за терпіння та рішучість допомогти нам». Він повернувся на своє місце, і суддя глянула у бік Девіда. «Пане захисник!» Чи хочете ви говорити вступне слово? Так, ваша честь. Девід підвівся і, повернувшись обличчям до журі, постарався зібратися з мужністю перед битвою. Леді та джентльмени, попри все, що тут стверджував поважний обвинувач, я постараюся довести. Ешлі Паттерсон не несе відповідальності за те, що сталося. Не існувало мотиву вбивства. І вона сама не знала, що творить – у якому сенсі моя підзахисна – теж жертва. Хоч би що говорили, деперсоналізація – давно встановлений в медицині факт. Справа в тому, що в тілі однієї людини можуть існувати кілька чужорідних «я», які можуть брати гору над основною особистістю або хазяїном і керувати її діями. Перший в Америці подібні випадки описав Бенджамін Раш, один із тих, хто підписав Декларацію Незалежності. У 19 столітті ця хвороба була так само поширена, як і в 20-му. На обличчі Бреннана грала цинічна посмішка. Ми доведемо, продовжував Девід, що саме це чужерідне я взяла гору над здоровим глуздом і вчинило всі ті безглузді вбивства в яких сьогодні звинувачується Ешлі Паттерсон. Мої слова можуть підтвердити найблискучіші психіатри Америки. Крім того, вони зможуть докладніше і у всіх деталях пояснити симптоми цієї хвороби. На щастя, вона виліковна. Леді та джентльмени, ще раз повторюю, Ешлі Паттерсон не мала жодного уявлення про те, що творила. І в ім'я справедливості – «Не допусіть, щоб її засудили за злочини, за які вона невідповідальна!» Девід вклонився і сів. «Черга обвинувача! Ви готові?» – запитала суддя. «Так, ваша честь!» Бреннан, сліпуче посміхнувшись помічницям, знову попрямував до лав присяжних і, постоявши хвилинку, несподівано голосно ригнув. По залі пробіг зивований пошепіт. Бренан здивовано озирнувся, і обличчя його негайно просвітліло. А, розумію, ви чекали на вибачення. Але в чому тут моя вина? Це все витівки Піта, мого другого я. З нього й питайте. Девід, унесями від гніву, схопився. Заперечую, ваша честь, звинувачення користується дешевими прийомами. Заперечення прийняте. Пізно. Витівка прокурора зіграла свою руйнівну роль. Бреннан обдарував Девіда поблажливою усмішкою і знову повернувся до присяжних. Такого в суді не бувало з часів процесу над віймами у Салемі три століття тому. «Я не робила цього, сер», – пропищав він. «Це все диявол! Він оволодів мною!» Девід знову підвівся. «Заперечую, обвинувач! Заперечення відхилено!» Девід звалився на лаву. Бреннан підступив майже до самих лав журі. Я обіцяв, що доведу, як відповідачка навмисно і нелюдяно вбила та спотворила трьох чоловіків. Деніса Тібла, Річарда Мелтона та Семівела Блейка. Трьох. І щоб не стверджував представник захисту, тут сидить лише одна підсудна, а саме та, хто робила всі ці діяння. Як називає це містер Сінгер? Розщепленням свідомості? Деперсоналізація? Ну то ось я представлю вам відомих лікарів, які готові під присягою спростувати існування подібних речей. Але спершу ми вислухаємо експертів-криміналістів. Нехай вони пояснять вам, які докази виявили. Ваша честь, я викликаю свого першого свідка, агента зі спеціальних доручень Вінсента Джордана. Товстий, лисий, коротум подався до місця для свідків. "Будь ласка, сер", попросив секретар. "Назвіть ваше повне ім'я за літерами, якщо не заперечуєте". "Агент зі спеціальних доручень Вінсент Джордан, д ж о р д н Бреннан тепляче почекав, поки свідка приведуть до присяги. "Ви працюєте у Федеральному бюро розслідувань у Вашингтоні, округ Колумбія?" "Так, сер". Чим ви займаєтесь, агенти Джордан? Завідую сектором дактилоскопії. Скільки років ви на цій роботі? П'ятнадцять. П'ятнадцять років. Скажіть, за весь цей час вам колись зустрічалися однакові відбитки двох різних людей? Ні, сер. Скільки карток з відбитками пальців зараз виробуває в архівах ФБР? За останніми даними, понад 250 мільйонів – але ми отримуємо приблизно 34 тисячі карток на день. І всі вони не збігаються? Ні, сер. Як ви ідентифікуєте відбитки? Згідно з класифікацією, є сім різних типів відбитків. Але повторюю, у світі не знайдеться двох однакових відбитків пальців. Будь-які пересадки та спроби тими чи іншими способами зняти шкіру з подушечок пальців приречені на невдачу. Аген Джордан, вам надіслали на експертизу зразки відбитків, зняті на місцях трьох злочинів, у яких звинувачується відповідачка, так, сер. Разом із відбитками підсудна Ешлі Патерсон. Так, сер. А ви особисто перевіряли зразки на збіг? Так, сер. І який же дали висновок? Усі чотири надіслані зразки відбитків виявилися ідентичними. Присутні збуджено загули. «Прошу тиші!» – вигукнула суддя. Бреннан терпляче почекав, поки в залі стане тихо. «Ідентичні? І у вас не виникло жодного сумніву в правильності ваших висновків, агент Джордан? Будь-які сумніви виключаються?» «Готовий ручатися, сэр. Усі відбитки досить чіткі та легко ідентифікуються. Я хотів би удачнити ще раз». Ми говоримо про відбитки, залишені вбивцею Деніса Тібла, Річарда Мелтона і помічника Шерифа Семея Лаблейка. Так, сер. Тобто саме відбитки відповідачки Ешлі Паттерсон знайшли на місцях злочинів. Так, сер. Яка ймовірність помилки? Нульова, сер. Дякую, агенти Джордан. Бреннан повернувся до Девіда Сінгера. Прошу, захисник. Я закінчив. Можете розпочати перехресний допит свідка. Девід підвівся і підійшов до місця для свідчень. Агенти Джордан, чи часто буває, що вам на впізнання надсилають навмисно змащені або якимось чином спотворені відбитки пальців лиходія, який намагається приховати свій злочин? Так, але в нашому розпорядженні є високоточні лазерні прилади, що дозволяють запобігти будь-якій спробі уникнути відповідальності. Вам доводилося вдаватися до цих приладів під час роботи з відбитками Ешлі Паттерсон? Ні, сер. Чому б це, як на вашу думку? Ну, я вже казав, відбитки виявилися напрочуд чіткими. Тобто, ви стверджуєте, що відповідачка аж ніяк не намагалася їх серти? спитав Девід, багатозначно оглядаючи присяжних. Правильно, сер, дякую. Більше питань немає. Пане, ви присяжні, ви самі чули. Ешлі Паттерсон не намагалася стерти відбитки, бо не винна в тому. «Досить, пане захисник!» – гаркнула суддя Вір'ямс. «У вас був шанс вийти з цієї справи з честю!» Де відпадався до свого місця. «Ви вільні, агенти Джордан», – сказав Бреннан фбр кинув, кивнув і пішов. Викликається свідок звинувачення Сенлі Кларк. Секретар запросила молоду довговолосу людину. Поки його проводили до присяги, у залі панувала напружена тиша. «На світ місце вашої служби, містер Кларк? попросив Бреннон. «Національна біотехнологічна лабораторія. Дослідження дезоксири буниклеїнової кислоти. Більш відома як ДНК», – вставив Бреннон. «Так, сер. Як довго ви працювали у Національній біотехнологічній лабораторії?» «Сім років, сер. Яка ваша посада? Начальник». Отже, можна припустити, що за сім років ви набули достатнього досвіду у дослідженні ДНК. Звичайно. Досліди доводиться проводити щодня. Сподіваюся, леді та джентльмени добре знають, що ДНК присутня у кожному живому організмі. Містер Кларк, чи, бути, чи може бути таке, що приблизно з десяток людей, присутніх у цій кімнаті, мають ідентичний ланцюжок ДНК? Ні, сер, у жодному разі. Грунтуючись на базах даних, складених нами, частота таких випадків дорівнює одиниці на кожні 500 мільярдів людей білої раси, не пов'язаних між собою з поріденими відносинами. Тобто, це практично неможливо. Один випадок на 500 мільярдів – вражаюча цифра. Що ж, містер Кларк, ви зазвичай отримуєте зразки ДНК із місць злочинів. Так, і дуже багато – ДНК можна знайти в слині, спермі, вагінальних виділеннях, крові, волосся, зубах, кістковому мозку. І в будь-якому випадку можна визначити, чи притаманна дана ДНК тій чи іншої особистості. Звичайно, ви особисто порівнювали надіслані зразки ДНК у разі вбивства Деніса Тібла, Річарда Мелтона та Семіела Блейка, так, сер. Вам також було передано кілька пасм волосся підсудної Ешлі Паттерсон. Правильно, сер, І який же був ваш висновок після закінчення експертизи? Усі зразки ідентичні. Цього разу присутні вибухнули обуреними криками. Суддя силою вдарила молоточком по столу. «Мовчати! Негайно заспокойтеся, чи я вилю очустити зал, «Містер Кларк», – повторив Бреннан, перекриваючи галас – ви сказали, що зразки ДНК, взяті з кожного місця злочину, і міс Ешлі Паттерсон були ідентичними. Так, сер. Бреннан придивився до зблідує Ешлі і знову звернувся до свідка. Як щодо можливості забруднення, нам відомо, що іноді відбувається навмисне забруднення зразків, що з'ясовувалося на деяких гучних кримінальних процесах – чи не могло статися так, що зразки зберігалися недбало і не за правилами? Ні, сер. У цьому випадку ні упаковка, ні правила зберігання не були порушені. Отже, немає жодного сумніву в тому, що обвинувачена вбила трьох. Девід піднявся з місця. Протестую, Ваша честь. Обвинувач ставить на відні питання з метою протест прийнято. Девід зайняв своє місце. Дякую, містере Кларк. У мене все. «Ваша черга, пане захисник», – зауважила суддя. «У мене також немає запитань». Присяжні як один дивилися на Девіда. «Немає запитань?» – з удаваним подивом перепитав Бреннон. «Що ж, містере Кларк, у такому разі ви вільні». Вражаюче, що представник захисту не бажає дізнатися докладніше, яким чином було отримано безперечні докази жорстокого вбивства та кастрації «Трьох безневинних людей, та ваша честь!» – перебив Девід. «Прийнято. Ви переступаєте в межі дозволеного, місторе Бренон. Перепрошую, запитань більше немає». Ейшлі кинула на Девіда повний жах у погляд. «Не хвилюйтеся», – прошепотів він. «Незабаром і на нашій вулиці буде свято». Весь день тривав допит свідків звинувачення, і їх свідчення були воїсину вбивчими для підсудної. Керуючий домом викликав вас у квартиру Дениса Тібла, детектив Лайтмен. Так, сер. Чи не можете розповісти, що там виявили? Неприємно згадувати, сер. Все було залито кров'ю. Як ви знайшли тіло? Труп був порізаний і оскоплений. Бреннан з трагічним виглядом подивився на присяжних. Покритий ранами та оскоплений. Ви знайшли якісь докази, детектив? Так, сер. «Вбитий перед смертю був близький із жінкою. Ми знайшли сліди вагінальних виділень та відбитки пальців. Чому ж не арештували її негайно? Як бачите, у наших досьє не було подібних відбитків. Людина, якій вони належали, не мала кримінального минулого. Чи збіглися відбитки та характеристики ДНК із тими, що були взяті у Ешлі Паттерсон? Так, сер, жодної помилки». Лікар Патерсон закинув роботу і щодня приїжджав до суду, займаючи зазвичай місце у публіці саме за лавою підсудних. Репортери не давали йому спокою, але він тримався мужньо і на аристократичному обличчі не відбивалося жодних емоцій. Усі спроби розговорити його виявлялися марними. «Містер Патерсон, як, на вашу думку, рухається справа?» «Все нормально. І чим скінчиться процес?» «Мою дочку визнають А Якось увечері, коли Девіт і Сандра повернулися в готель, Портєва дав їм записку. «Будь ласка, зателефонуйте містору Куонгу», – Подружя переглянулася. «Настав термін чергового внеску?» – засмучено зіткнула Сандра. «Так, щасливого... в щасливі години не спостерігають, а час все одно летить». Суха впустив Девід і на секунду задумавшись додав. Не, турбуй, «Не турбуйся, Люба, скоро все скінчиться. На моєму рахунку є ще гроші. Досить, щоб заткнути їм гарлянку цього разу». Сандра стривожено насупилась. «Девіде, що, якщо ми не зможемо платити? Втратимо заставу? Так, рідна, але не хвилюйся. Господь допоможе нам». І потім, щастить тому, хто сам щасливий. Але він згадав про Хелен Вудмен, і на душі стало тривожно. Настала черга Браяна Хівла. Мікі Бреннан обдарував його дружньою усмішкою. «Прошу вас, містер Хіл, поясніть суду, де служите. Я охоронець у музеї Деянга у Сан-Франциско. Мабуть, цікава робота? Так, для тих, хто любить мистецтво». «Я невизнаний художник. Скільки років ви працюєте на цій ниві?» «Чотири роки. Скажіть, серед відвідувачів у вас, мабуть, є знайомі? Б'юся б заклад. Біля музею багато шанувальників. І за всі дні ків теж». «Звичайно, сер. І ви можете їх впізнати, принаймні, в обличчя». «Правильно, сер. Як мені сказали, адміністрація музею дозволяє художникам знімати копії з картин». Так, така практика прийнята у всіх музеях світу. Ви колись бачили цих художників? Так, і навіть цих потаваришувати з багатьма. Ви були знайомі з якимось Річардом Мелтоном, так, сер, зітхнув Брайан Хілл. Він був дуже талановитий. Настільки, що ви попросили стати його вчителем, правильно, сер. «Ваша честь, все це дуже цікаво, але не бачу зв'язку з цим процесом», – втрутився Девід. «Якщо містер Бреннон, шановний захисник, помиляється. Ми намагаємося встановити, що містер Хілл міг знати жертву в обличчя, отже сказати, з ким спілкувався вбитий. Заперечення відхиляється. Можете продовжувати. Він справді вчив вас малювати? «Так, сер, коли видавалася «вільна хвилина». Містер Мелтон бував у музею у товаристві молодих жінок. Спочатку ні, сер, але потім зустрів одну і, на мою думку, захопився. Я часто бачив їх у двох. Як її звали? Аліт Пітер. Аліт Пітер, Здивовано перепитав Бреннан: Ви впевнені? Ви не переплутали ім'я? Впевнений, сер. Так він її представив. Містер Хіл. Її випадково немає серед нас у цій залі. Є, сер. Ось вона. Сидить на лаві підсудних. Але це не Аллет Пітер. Її звуть Ешлі Паттерсон. Ваша честь. Ми вже згадували, що Аллет Пітер є одним із чужих я, тих, хто керує діями Ешлі Паттерсон. І ви дуже поспішаєте, містер Сінгер. Містер Ебреннан, продовжуйте, будь ласка. Містер Хілл. Ви впевнені, що обвинувачена Ешлі Паттерсон представилася Річарду Мелтону як Алет Пітер? Так, сер. І у вас не виникло сумнівів, що перед вами одна й та сама жінка? Ну, нерішуче почав Хілл. Наче так. Та сама, сер. Ви бачили її в товаристві Річарда Мелтона у день, коли його було вбито? Так, сер. Дякую вам. Більше питань немає. «Свідок надходить у ваше розпорядження, містер Сінгер. Девід підвівся і повільно підійшов до місця для свідчень. Містер Рехів, ваша робота накладає на вас величезну відповідальність, адже в музеї виставлено шедеври мистецтва на сотні мільйонів доларів». «Правильно, сер, І як будь-який сумлінний охоронець, ви повинні бути весь час напоготові і знати, що відбувається у сінах музею». «Звичайно, сер. «У вас гарна зорова пам'ять, містер Хів, тренована?» Я сказав би так, сер. Я запитав це тому, що помітив таке, коли містер Бреннан запитав, чи справді Ешлі Паттерсон та жінка, що представилася Річарду Мелтону під ім'ям Алет Пітер. «Ви забагалися. Що вас звентежило?» Настала хвилинна пауза. «Бачите, вона дуже схожа на міс Пітер, як сестра рідна». Але все-таки є щось дивне. Якісь відмінності мені важко пояснити. Спробуйте, містере Рехів. Аліт Пітер була зовсім як італійка, навіть говорила з італійським акцентом і здавалася молодшою, ніж підсудна. Тут ви, безперечно, маєте рацію, містере Рехів. Та особа, яку ви знали як Аліт Пітер, була одним із я, Ешлі Паттерсон, вона дійсно народилася в Римі на вісім років пізніше. «Протестую, ваша честь!» – схопився Бреннан. «Захисник навмисно намагається ввести в оману свідка». Девід повернувся до судді. «Ваша честь, я…» «Прошу представників захисту та звинувачення підійти до суддівського столу», – перебила Теса Вільямс. Девід та Бреннан виконали накази. «Більше я не повторюватиму, місце Сінгер. Захист висловить свої аргументи після промови обвинувача. А поки що забороняє схиляти присяжних на свій бік. Для надання свідчень запрошується міс Берніс Дженкінс. Берніс принесла присягу. «Поясніть ваше заняття, міс Дженкінс. Я офіціантка. І де працюєте? У кафе-музею Де Янга. Які ваші стосунки з Річардом Мелтоном? Ми були добрими друзями». Чи не розповісте детальніше? Колись досить давно у нас було більше, як би це висловитися, романтичні стосунки, а потім ми охололи один до одного. Таке буває, самі знаєте. На жаль, міс Дженкінс. Ну, а потім? Потім ми стали наче братом і сестрою. Я... Тобто я розповідала йому про всілякі проблеми. Він ділився своїми негараздами. Ні, були й радості, звісно. Скажіть, він колись розповідав вам про підсудну? Так, часто, але вона називала себе інакше і її ім'я Аліт Пітер. Як на вашу думку, він знав, що насправді це Ешлі Паттерсон? Ні, Річард був упевнений, що зустрічається з Аліт Пітер. Хочете сказати, вона навмисно обманювала його? Ваша честь. втрутився розлючений Девід. Заперечення прийняте. Припиніть ставити свідкам на відні питання. Перепрошую, ваша честь. Бреннан знову повернувся до свідка. Ви стверджуєте, що Мелтон говорив з вами про Аліт Пітер. Коли бачили їх удвох. Так, сер, якось він привів її до кафе і познайомив зі мною. Ви маєте на увазі підсудну Ешлі Паттерсон? Так, тільки тоді вона називала себе Аліт Пітер. Бреннан відпустив офіціантку та запросив Геррі Кінга. «Ви винаймали з Річардом Мелтоном квартиру на двох». «Правильно, сер. Ви дружили? Чи бували з ним на вечірках, у ресторанах і інших громадських місцях?» «Досить часто, і не в двох, а в чотирьох. Запрошували із собою дівчат». «Вам відомо, що останнім часом містер Мелтон особливо цікавився однією молодою леді?» «Відомо. Він сам мені сказав. Вам відомо її ім'я?» «Вона називала себе Аліт Пітер. Ви бачите її у залі суду?» «Так, сер, Вона сидить ось там. Для більшої ясності поясніть. Ви маєте на увазі відповідачку Ешлі Паттерсон?» «Так воно і є, сер. «Ви прийшли додому в ніч бивства і виявили у спальні тіло Річарда Мелтона?» «Так, сер, «У якому вигляді?» «Все було залито кров'ю і труп кастрований». «Так, повірте, у житті не відчував такого страху». Бреннан придивився до присяжних. Відповідна реакція. «Якщо так піде і надалі, захисту тут робити нічого». «І що ж ви зробили, містере Кінг?» викликав поліцію. «Дякую вам». Звинувачення закінчило допит свідка. Черга захисту. Девід підвівся і підійшов до Кінга. «Розкажіть про Річарда Мелтона. Що то був за людина?» «Краще не буває. Він любив сперечатися. Часто сварився із друзями». «Річард?» «Нічого подібного. Стриманий, дуже миролюбний. Можна сказати... «Незворушний. Кажу ж, ще такого пошукати. Може, волів владних рішучих жінок?» Геррі здивовано дивився на Девіда. «Зовсім ні. Річардові подобалися жінки тихі, спокійні. Він і Аліт. Часто скандалили. Вона кричала на нього, закочувала і серки. «Та про що це ви? Все було гаразд. Вони у житті...» Голоси один на одного не підвищили. «Ви помічали щось, що змушувало припускати, ніби Аліт Пітер здатна заподіяти зло? Заперечую! Захисник намагається вплинути на свідка!» Заперечення прийняте. «Більше запитань маю, трохи вклонився Девід, і сівши, прошепотів Ешлі. «Не турбуйтеся, вони самі риють собі яму. Біда в тому, що насправді він був... Далеко не такий упевнений у своїх словах, як хотів показати. Занадто багато поставлено на карту. Занадто переконливі аргументи звинувачення. Занадто мало людей вірять у невинність Ешлі Паттерсон. Увечері Девід та Сандра вечеряли у Сан-Фреско, ресторанній готелю у Їндем. «Вас терміново до телефону, місце Ресінгер», – повідомив метрдотель. «Дякую», – кивнув Девід. «Сандро, я зараз повернуся». Метердотель підвів його до телефону і тактовно зник. Девід підняв слухавку. Сінгер біля телефону. «Девід, це Джес. Піднімися в номер і передзвони мені. Все пропало. Ми загнані в куток. Звідки, боюсь, уже не виберемося». Розділ сімнадцятий. Джес. що сталося?» Девіде. Я розумію, що не маю права втручатися, але, на мою думку, ти маєш заявити суду про неправильне ведення процесу. У чому річ? Ти останні кілька днів не входив до інтернету? Ні, шкода, був трохи зайнятий. Ну так от, у цьому чортовому інтернеті тільки й роблять, що обговорюють процес, наче більше їм зайнятися нема чим». «Кожна чатрум – маленька зала суду, де свої судді, обвинувачі та присяжні. З глузду можна з'їхати. Мабуть, – погадився Девід. Але яке відношення? – Саме так. Відношення. Вкрай негативне, Девіде. Вони впевнені, що Ешлі навколо винна і має сісти на електричний сілець. Та й висловлювання ж вони вживають. Не повіриш, якими підлими та злісними можуть бути люди». «Просто мороз по шкірі». Девіда зрештою осяяло. «О господи, якщо хтось із присяжних звожеволів на інтернеті, вони ж просто упереджені. Типовий випадок необ'єктивності суду. Готовий покластися на заклад, так воно і є. Уявляєш, який вплив матиме на них вся ця історія?» Щонайменше, що я зробив би на твоєму місці, попросив би про відведення тих присяжних, які НАТО захопилися інтернетом». «Дякую, Джес, так і вчиню». Девід поклав слухавку і спустився до ресторану. Побачивши обличчя чоловіка, Сандра коротко запитала «Погано? Гірше нікуди». Перед початком наступного засідання Девід попросив суддю Вільямса вислухати його. Та погодилася, і незабаром Девіда разом із Мікі Бренаном запросили до її кабінету. «У вас якесь питання?» «Так, ваша честь. Учора ввечері я дізнався, що цей процес є основною темою обговорення в інтернеті. Але це не мало особливого значення. Не за суть, заздалегідь фанати інтернету Ешлі Патерсон. Її вже звинуватили і мало не вимагають страти». І оскільки я впевнений, що багато присяжних мають комп'ютери з доступом до інтернету або приятелів, які цим займаються, боюся, це може серйозно підірвати доводи захисту. Отже, я порушую питання про невірне ведення процесу. Присяжні упереджені. «Прохання відхилено», – трохи подумавши, оголосила суддя. Девід відсахнувся, як від удару. Такого він не очікував. «У такому разі», – ледь вимовив він, намагаючись стриматися, я буду клопотати про негайне відведення присяжних, які під впливом містер Сінгер щодня в залі суду справляє бал преса. Неможливо вимкнути телевізор, щоб не почути самовиті подробиці. Я вже не згадую про газети, журнали та бульварні листки. Згадайте – я попереджала, що так буде, але ви нічого не побажали слухати. Ну так от, вся ця висава ваших рук справа. Якщо ви бажали скоротити кількість присяжних, потрібно було ухвалювати рішення до початку суду. І навіть у цьому випадку я навряд чи погодилася б. У вас ще щось? Девід задихнувся від безсилого обурення. Ні, ваша честь. У такому разі повернемося до зали. Початок чергового засідання. Триває допит свідка звинувачення шерифа Даулінга. Ваш помічник Семюл Блейк зателефонував і передав, що збирається провести ніч у квартирі відповідачки, яка вимагала захисту від невідомої особи, що їй загрожувала. Це так? Саме так, сир. І коли відбулася ваша наступна розмова з містером Блейком? «Наступної розмови не було. Вранці, вранці мені повідомили, що його тіло було знайдено у провулку за будинком міс Паттерсон. І ви, зрозуміло, негайно вирушили туди? Звичайно, сер. Що ж виявили?» Шариф болісно скривився і стиснув руки так, що навіть із зали видно було, як побіліли пальці. «Тіло Сема загорнуте в закривавлене просирадло». Його вбили ножем і кастрували як, як решту двох, як решту двох. Значить, усі вбивства відбувалися, так би мовити, за одним сценарієм, так, сер, наче щоразу орудувала одна і та сама людина. Протестую, ваша честь, перебив Девід. Прийнято. Я знімаю це питання. Що ви зробили потім, шерифе? Ну. До цієї хвилини нікому не спадало на думку підозрювати Ешлі Паттерсон. Але коли було знайдено ножа, я негайно заарештував її і наказав взяти відбитки пальців. А далі? Ми надіслали їх до ФБР і отримали позитивну відповідь. Чи не будете ви так добрі пояснити присяжним, що ви маєте на увазі під визначенням «позитивну відповідь»? Відбитки пальців міс Пастерсон збігалися з тими, що були залишені на місцях попередніх злочинів. Тоді і стало ясно, що той маніяк, який спотворив трьох чоловіків, знайдений. Дякую, шерифе. Пане захисник, свідок ваш, Девід підвівся. Шерифе, раніше в цьому залі ми чули свідчення про те, що в кухні міс Пастерсон знайшли закривавлений ніж. Так, сер, Він був десь захований. Загорнути у щось, засунутий в затишне місце? Ні, просто валявся у раковині, валявся у раковині, залишений людиною, якій не було чого приховувати, нещасною, хворою дівчиною, яка не усвідомлювала, що робить. Заперечую, представник захисту намагається дискредитувати свідка. Прийнято. Більше запитань не маю. Свідок може бути вільним. «Ну що ж», – оголосив Бреннан, – «якщо суду завгодно». Він зробив знак, і чоловік у робочому комбінезоні вніс дзеркало із ванної Ешлі Паттерсон. Сріблясте скло перекреслював розгонистий напис, зроблений червоною помадою. «Ти помреш?» «Що це?» – вирвалося у Девіда. «Відповідайте, містере Бреннане», – різко зажадала суддя. «Лише приманка!» за допомогою якої злочинниця заманила помічника шерифа Блейка у свою квартиру, щоб без перешкод з ним розправитися. Я хотів би позначити цей предмет як речове свідчення, де воно зняте з аптечної шафки у ванній кімнаті обвинуваченої. Протестую, Ваша честь. Поважний обвинувач відхиляється від головної теми процесу. Прошу відвести його заяву як необґрунтовану. Ваша честь, я доведу, що маю всі підстави представити суду цей доказ. Подивимося. А поки що можете продовжувати. Бреннан звелів поставити дзеркало перед лавкою присяжних. Як я вже сказав, це дзеркало взято з ваної кімнати квартири, де жила відповідачка. Всі, сподіваюся, бачать, що на склі написано «Загрозливий напис». Під цим приводом обвинувачена залишила помічника шерифа Блейка проти ночі, попросивши охороняти її. Ваша честь, я хотів би запросити наступного свідка Лору Найвен. У залі з'явилася жінка середнього віку, яка свиралася на тростину. Ішла вона повільно, важко накульгуючи. Після складання присяги Бреннан байливо посадив її. «Де ви служите, місіс Найвен?» Консультант поліції міста Сан-Хосе. Уточніть, будь ласка. Експерт, почеркознавець. Яким є стаж вашої роботи? 22 роки. Бреннон урочисто вказав на церкало. Скажіть, вам раніше показували цей речовий доказ? Так. І ви дослідили його? Цілком правильно. Ви мали можливість ознайомитися з зразками почерку обвинуваченої? Так, сер, і чи змогли дослідити його? Звичайно, сер. Сподіваюся, вам надали час порівняти почерк відповідачки із написом на дзеркалі. Так, сер, і яких висновків ви дійшли? Обидва написи виконані однією і тією самою людиною. У залі зайнявся шум. Суддя роздратовано бив молоточком по столу. Отже, ви готові стверджувати, що Ешлі Паттерсон сама написала адресовану собі загрозу? Цілком правильно. Майк Бреннан відступив. Можете розпочинати перехресний допит, захисник? Девід нерішуче глянув на Ешлі та за пекло хитала головою. «Запитань маю, заявив він. «Немає запитань?» – перепитала суддя, пильно вдивляючись у адвоката. Девід підвівся. Запитань немає, оскільки самі свідчення не мають сенсу. «Пане, ви присяжні! звинувачення доведеться довести, що Ешлі Паттерсон знала справжніх винуватців і мала мотив для «я вже попереджала вас, адвокати», – розлючена перебила суддя. «Ніхто не уповноважував вас просвіщати присяжних у кримінальному праві, якщо…» «Але хтось повинен їм це пояснити», – вибухнув Девід. «Ви надто багато дозволяєте обвинувачеві. Йому все сходить з рук!» «Досить, містер Сінгер, Підійдіть до мене!» Девід мовчки послухався. «Я притягаю вас до судової відповідальності за неповагу до суду і засуджую до доби тюремного ув'язнення у місцевій затишній в'язниці після закінчення процесу. «Стривайте, ваша честь! Ви не маєте! Я вже дала вам добу в'язниці!» Похмуро застерегла місфір'ямс. «Хочете подвоїти цей термін?» Девід не відходив, пронизуючи суддю гнівними поглядами і важко дихаючи. «Заради... заради мого клієнта постараюся стримати емоції». «Мудре рішення», – кивнула суддя. «Суд видаляється на перерву». І, повернувшись до судового пристава, попередила – як тільки процес закінчиться, ви візьмете містера Сінгера під варту. Буде зроблено, ваша честь. О, Боже! Прошепотіла Ешлі, стискаючи руку Сандри. Що відбувається? Не хвилюйтеся, Люба. Довіртеся Девіду. Вибігши із зали суду, Сандра набрала номер Джеса Куїлера. Я вже чув, похмуро відповів той, наче чекав дзвінка. Папараці посаралися. Але... Важко звинувачувати Девіда за цей спалах. Теса з самого початку наполегливо дошкуляла йому. Чим Девід заслужив таку немилість? «Не знаю, Джес. Все це суцільний жах. Вам слід було бачити обличчя присяжних. Усі налаштовані проти Ешлі. Чекають, не дочекаються, доки нарешті зможуть засудити її. Але нічого. Захист ще не сказав останнього слова. Девід зможе їх переконати» вашими вусами. Суддя Віріемс ненавидить мене, Сандро, і тому упереджена проти Ешлі. Якщо не вжити термінових заходів, Ешлі загине. Цього не можна допустити. І що ти маєш намір робити? прошепотіла дружина. Вихід один. Заявити про самовідведення. Нехай беруть іншого захисника, зітхнув Девід. Обидва чудово розуміли, що це означає. Репортери мають справжнє свято. Вони вже не забаряться познущатися з невдачі Девіда. Такий новий скандал. «Мені з самого початку не варто було йти на цю авантюру», – гірко зазнався Девід. «Доктор Патерсон довірив мені життя дочки, а я…» Він засмучено махнув рукою. Сандра обняла чоловіка і притиснула до грудей. «Не муч себе, дорогий. Ось побачиш, все буде гаразд». «Нічого не буде, і попереду один морок». Він підвів усіх і насамперед Сандру. Незабаром не через годину, коли його просто виб'ють з фірми, і у малюка виявиться безробітний батько. Безробітний і швидше за все безпритульний. «Мила Сандра. Вона сама вірить у нього. Все буде гаразд. Саме все». Вранці Девід знову попросив зустрічі із суддею. Під час їхньої розмови, як і належить, був присутній Мікі Бреннан. «Ви хотіли мене бачити, місери Сінгер?» «Так, ваша честь, хочу заявити про відмову від ведення справи». «На якій підставі?» – насторожено запитала суддя Вір'ямс. «Чи бачите, ваша честь?» Я не вважаю себе здатним гідно представляти інтереси своєї клієнтки на цьому процесі. На мою думку, я завдаю їй лише шкоди своїми діями. Прошу про заміну. Містер Сінгер. Тихо, виразно, вимовляючи кожне слово, почала суддя. Якщо думаєте, що я дозволю вам зникнути зі сцени, залишивши нас у безвихідному становищі, змушених знову почати всю процедуру самого початку і витратити ще більше часу та грошей, ви жорстоко помилилися. «Ні за що! Вам зрозуміло? Ні за що!» Девід стиснув кулаки, вмовляючи себе на лізти у пляшку. «Так, ваша честь», – сказав він. «Виходу не було, він у пасті, і сам себе туди загнав». Розділ 18 Спочатку процесу минуло понад три місяці, і Девід не міг пригадати, коли в останній висипався. Він змарнів, схуд, був постійно на взводі і лише над людським зусиллям волі змушував себе не зриватися з будь-якої дрібниці. Якось по дорозі в готель Сандра нерішуче повідомила. «Девіде, мені, мабуть, краще повернутися до Сан-Франциско». Девід здивовано підняв брови. «Чому? Ти ж знаєш, мені без себе погано доведеться. І це сут у самому розпалі. О, Боже! Малюк! Ти народжуєш?» Він обхопив дружину і придивився до милого личка. «Поки що ні, але з дня на день просто буде спокійніше, якщо доктор Белі догляне мене». І мама сказала, що на якийсь час до мене переїде. «Звичайно!» Який же я йолоб? Зовсім втратив уявлення про час. Тобі треба терміново їхати додому. Залишилося не більше трьох тижнів, правда? Саме. Подумати, що мене не буде поряд, скривився Девід. Сандра погладила чоловіка по руці. Не хвилюйся, любий. Суд незабаром закінчиться. Цей проклятий процес псує нам все життя. Девіде, ну що може зі мною статися? На мене чекають на колишній роботі. Після пологів я зможу. Пробач мені, Сандро, благаючи пробормотів Девід. Шкода, що, Девіде, ніколи не варто шкодувати про зроблене, якщо впевнений у власній правоті. Я люблю тебе. Я теж тебе кохаю. Девід погладив її живіт, що округлився. Я люблю вас обох. І як не важко жити на різно, «Доведеться допомогти тобі вкласти речі. Сьогодні ж відвезу вас до Сан-Франциско». «Ні за що!» – твердо оголосила Сандра. «Ти і так на ногах не тримаєшся. Попрошу Емілі приїхати за мною. Заодно дізнайся, чи не погодиться вона повечеряти з нами. Буде зроблено». Емілі захопилася запрошенням і запевнила, що доставить Сандру в Сан-Франциско на своїй машині. Увечері всі троє вечеряли у китайському ресторанчику. «До чого все невдало складається?» – нарікала Емілі. «Жахливо, що вам доводиться розлучатися». «Процес добігає кінця», – з надією вставив Девід. «Можливо, я ще встигну закруглитися до пологів. У такому разі у нас буде подвійне свято», – посміхнулася Емілі. «Настав час розлучитися». Девід міцно обійняв Сандру на прощання. «Я дзвонитиму щовечора», – пообіцяв він. «І будь ласка, не турбуйся за мене. Нічого зі мною не стане, і я тебе дуже люблю. Бережи себе, любий. У тебе стомлений вигляд». Тільки після від'їзду Сандри Девід зрозумів, який страшенно він самотній. Судове засідання було у розпалі. Мікі Бреннан попросив запросити свідка звинувачення доктора Лоуренса Ларкіна. До місяця для надання свідчень наблизився представницький сивий чоловік. «Дякую вам за те, що знайшли час приїхати, доктор Ларкен», – почав Бреннан. «Я знаю, як багато ви працюєте. Чи не розповісте нам трохи про рід своїх занять?» «У мене велика практика у Чикаго». Я колишній президент Чиказької психіатричної асоціації. Скільки років ви практикуєте лікарю? Близько 30. Як психіатр, вам звичайно часто доводилося стикатися з випадками так званого розщеплення свідомості чи деперсоналізації? Зовсім ні. Бреннан зосереджено насупився. Хочете сказати, що рідко бачили хворих, схильних до цієї недуги? Скільки їх було? Десять? Двадцять? Сто? Ніколи не зустрічався із подібним захворюванням за всі роки роботи». Бреннан здивовано розвів руками і знову звернувся до лікаря. «Стверджуєте, що за 30 років роботи з людьми, які страждають на різні порушення психіки – «Не спостерігали жодного випадку розщеплення свідомості?» «Цілком правильно. Вражаюче. Як ви можете пояснити це суду?» «Дуже просто. На мою думку, ніякого розщеплення свідомості взагалі немає у природі». «Дивно. Дуже дивно лікарю, хіба у літературі не описано приклади деперсоналізації». «У літературі багато що описано», – пирхнув доктор Ларкен, але це не означає, що така річ є насправді. Чи бачите те, що деякі лікарі вважають розщепленням свідомості, є просто невірно діагностованими випадками шизофренії, різноманітних депресій тощо розладів? Цікаво, дуже цікаво. Отже, ви, досвідчений психіатр, не вірите у існування розщеплення особистості? Абсолютно не вірю. Дякую, лікарю. Захист може розпочинати перехресний допит, тріумфально посміхнувся Бреннан. Настала черга Девіда. Містер Ларкін, ви колишній президент Чиказкої психіатричної асоціації, чи не так? Правильно. І, мабуть, зустрічалися з багатьма блискучими авторитетами в галузі психіатрії. Так, і пишаюся цим. «Чи знайомі ви з доктором Рейсом Сейлемом?» «Так, і дуже добре. Він добрий психіатр. Чудовий. Один із найкращих». «А доктор Клайд Донован? Що скажете про нього?» «Я знайомий з доктором Клайдом Донованом. Що можете сказати про його професійні якості?» «За потреби я звернувся б саме до нього», – запевнив Ларкен зі смішком. «Якби така потреба виникла, звісно». «Ну, а доктор Інгрем? Ви його знаєте?» «Рея Інгрема? Безперечно. Прекрасна людина. І компетентний у своїй галузі?» «О, да. Скажіть, чи буває так, що під час постановки діагнозу виникають розбіжності, чи, як правило, лікарі рідко сперечаються?» «Розбіжності бувають і досить часто. Чи бачите психіатрія? Наука вкрай складна» і не вкладається в якісь певні рамки. Дякую, лікарю. Все це дуже цікаво, особливо тому, що вишевказані лікарі-психіатри приїхали сюди, щоб свідчити на користь існування такої недуги, як розщеплення свідомості. Можливо, вони не такі кваліфіковані, як ви, проте у мене більше немає питань, свідок вільний. «Чи станете приводити прямий допит повторно?» – спитала суддя Обренана. Той кивнув і наблизився до свідка. «Лікаре Ларкен, ви вважаєте, що існування протилежних думок щодо деперсоналізації доводить правоту ваших опонентів?» «Зовсім ні. Я міг би назвати десятки провідних психіатрів країни, які не вірять у подібну хворобу». «Дякую вам, лікарю. У мене все». Триває допит свідків звинувачення, викликається доктор Аптон. Лікаре Аптон, почав Мікі. З попередніх показань ми зрозуміли одне – те, що іноді вважають розщепленням особистості. Просто невдало діагностована форма іншого психічного захворювання. Чи не можете сказати, які методи, за допомогою яких можна довести, що розщеплення особистості не є однією з перелічених вищих хвороб? «Таких методів нема». «Невже», – вигукнув Бреннан, сплеснувши руками, – «жодних методів? Хочете сказати, що немає способу визначити, чи бреше пацієнт, який стверджує, що страждає на деперсоналізацію, вдає або просто хоче приховати злочин, щоб уникнути суворого покарання? Як я вже сказав, жодних подібних тестів не існує. Отже, це залежить від погляду психіатра». Дехто вірить у існування розщеплення особистості, а хтось не вірить – цілком правильно. У такому разі, докторе Аптон, дозвольте запитати, чи можна дізнатися під гіпнозом, страждає передбачуваний хворий цією недугою чи ні? «Боюся, це неможливо», – похитав головою лікар. «Навіть застосувавши аміталнатрію, більш відомий як «сироватка правди», Неможливо з точністю визначити, чи симулює пацієнт, зрозуміло. Дякую, лікарю. Можна розпочинати перехресний допит. Докторе Аптон, почав Девід. До вас колись приходили пацієнти з уже поставленим діагнозом розщеплення особистості? Так, кілька разів. І ви лікували таких пацієнтів? Ніколи. Чому ж? «Я не можу лікувати те, чого не існує». Один із пацієнтів виявився Шахраєм, який просив мене засвідчити, що він не відповідальний за злочини, злочини вчинені його чужорідним «Я». Іншою пацієнткою виявилася домашня господиня, заарештована за знущання з дітей. Вона стверджувала, що хтось у неї всередині постійно змушував її це робити. Були й інші люди – але одне залишалося незмінним. Усі намагалися оминути закон. Іншими словами, вони просто вдавали. Схоже, у вас цілком певна думка з цього питання, лікарю. Так, оскільки я знаю, що цілком і повністю правий. Ви у цьому твердо впевнені? Ну, я хочу сказати, що всі інші помиляються, чи всі лікарі, які вірять у таке психічне відхилення, як розщеплення особистості? Я не це. Отже, ви єдине світило в галузі психіатрії. Дякую, лікарю. Це все. Настала черга доктора Саймара Ралі. Перед присяжними з'явився невисокий, нічим непримітний чоловік років 60 «Дякую, що погадилися дати свідчення», – почав Бреннан. Усі знають, що за вашими плечима довга блискуча кар'єра. Ви лікар, професор, відомий психіатр, представники захисту, обізнані про бездаганну репутацію доктора Ралі, втрутився Девід. Дякую, адвокати. Лікар Ралі, що означає термін ятрогенність? Під цим мається на увазі погіршення хвороби, спричинене спробою лікування психотерапевтичними методами. Чи не можна трохи конкретніше, лікарю? Чи бачите, у психотерапії на пацієнта часто впливає думка лікаря, його ставлення до якогось питання. Психотерапевт може змусити людину підлагоджуватися під свої вимоги або точку зору. Як це стосується розщеплення особистості? Якщо психоаналітик задається питанням дізнатися, чи існують у людині кілька різних особистостей, Пацієнт здатний придумати ці чужорідні я лише для того, щоб догодити своєму лікареві, це дуже слизька тема. А метал, натрію та гіпноз можуть імітувати або спровокувати появу симптомів розщеплення свідомості у цілком нормальних пацієнтів. Отже, ви вважаєте, що сам психоаналітик ризикована експериментуючи з гіпнозом. Здатний змінити стан пацієнта настільки, що той може повірити будь-що. Так, такі випадки траплялися. Дякую, лікарю. Адвокат може розпочати перехресний допит. «Всі ми знаємо про ваші заслуги, доктор», – обезбройливо посміхнувся Девід. «Ви не лише практикуючий психіатр, а й викладаєте в університеті». «Цілком правильно. Скільки років ви є наставником молоді?» Понад 15. Приголомшливо. І як у вас на все вистачає часу? Напевно, вам доводиться розриватися між викладанням та практичною роботою? Ні, останні роки я тільки викладаю. Ось як, останні роки. І чи давно ви залишили лікарську діяльність? Років 8 тому, але я уважно стежу за поточною літературою та в курсі всіх останніх досліджень. Маю сказати, я знаходжу це гідним усілякої поваги. Ви багато читаєте. Тож і знайомі з терміном ятрогенність. Звичайно. Скажіть, чи багато ваших колишніх пацієнтів нарікали на розщеплення свідомості? Чи стверджували, що їх тілесну оболонку ділять ще кілька людей, народжених власною уявою? Та ні. Небагато? Скільки? Чоловік 12? Ні. Шість, лікар похитав головою. Чотири. Відповіді Девід так і не дочекався. Скажіть, містере Ралі, ви взагалі коли-небудь бачили хворого, який страждав на цю недугу? Знаєте, це важко. Так чи ні, лікарю? Ні. Отже, вам відомо про деперсоналізацію виключно з чуток із з літератури. Більше запитань не маю. Представник звинувачення викликав ще шістьох свідків на одностайних у своїх свідченнях. Мікі Бреннан зібрав дев'ять провідних психіатрів країни, абсолютно впевнених у тому, що розшеплення свідомості – вигадка злочинців, які намагаються вийти сухими із води. Версія звинувачення майже викладена. Коли останній свідок у списку дав свідчення, суддя Вільямс звернулася до Бреннана – «Більше у вас немає свідків, містере Бреннане?» «Ні, ваша честь, але я хотів би показати панам присяжним фотографії зі сценами злочинів, зроблених після вбивств». «У жодному разі!» – розлючено прошепів Девід. Суддя повернула голову у його бік. «Що ви сказали, містере Сінгер?» «Я сказав, зараз він зірветься, і тоді протестую, ваша честь». – вичавив Девід. Звинувачення намагається налаштувати присяжних проти протест відхилений. Усі умови слід висувати перед початком слухань. «Містере Бреннон, можете показувати свої знімки?» Девід різко розвернувся і пішов на місце. Бреннон узяв зі свого столу пачку фотографій та роздав присяжним. «Розумію, леді та джентльмени, дивитися на це не надто приємно», але ми зібралися тут, щоб з'ясувати істину. І не давайте себе обдурити високими словами, розумними теоріями, зручними приводами та казками про таємничі чи чужорідні я, які нібито вбивали людей. Перед вами троє чоловіків, по-звірячому та нелюдяно вбитих. Закон свідчить, що хтось має платити за ці злочини. Справа кожного з вас подбати – щоб правосуддя відбулося. Страшно було дивитись на обличчя присяжних, спотворені жахом та зневірою. Обернувшись до судді, Бреннан оголосив, «Звинувачення закінчило допит свідків, ваша честь». Вільямс подивилася на годинник. «Уже чотири. Засідання на сьогодні закінчено і поновиться у понеділок, о 10 ранку. Суд вилучається на два дні». Розділ 19. Ешлі Патерсон стоїть на ешафоті прямо під звисаючою петлею. Але тут підбігає сполошений полісмен і пояснює Зупиніть страту, її повинні бити струмом. Сцена миттєво змінюється, і Ешлі вже прикута до електричного сільця. Охоронець тягнеться до вимикача, і у вухах Девіда дзвенить пронизливий крик Теси Вільямс. «Ні, за вироком їй слід запровадити отруту!» Девід прокинувся і серцем, що сильно колотиться, сів, розгублена оглядаючись. Піжама була наскрізь мокрою від поту. Він спробував підвестися, але перед очима все попливло. У скронях ніби били тисячі маленьких молоточків, голова розривалася від болю. Він торкнувся свого чола. Світоця. Горить, як у вогні. Голова кружляла все сильніше, і Девід схопився за спинку ліжка, боячись впасти. «О ні!» – простагнав він. «Тільки не це!» Саме цього дня він чекав із таким нетерпінням. Сьогодні мав розпочатися допит свідків захисту. Девід хитаючись поплентався у ванну і вмився холодною водою». У дзеркалі відбивалася бліде розгублене обличчя з величезними синіми півколами під очима. Девід мало не запізнився на початок чергового слухання. Суддя, обвинувач та присяжні вже посіли свої місця. «Перепрошую за пізні прибуття», – прохрипів Девід. «Чи можу я підійти до вас, ваша честь? Будь ласка». Мікі нагайно підійшов за ним. Ваша честь, почав Девід, я прошу оголосити перерву на добу. На яких підставах? Я, я почуваюся неважливо, ваша честь. Щось на кшталт грипу. Сподіваюся, лікар встигне підлікувати мене до завтрашнього ранку. Чому б вам не доручити справу помічникові, запропонувала суддя. Але в мене... Немає помічників, здивувався Девід. Чому, містере Сінгер? Тому що, послухайте, адвокате, я в житті не бачила, що процес про вбивство вівся таким чином: влаштовуєте театр одного актора, щоб уся слава дісталася вам одному. Ну, то ось нічого не вийде. І ще одне, ви, мабуть. «Уявляєте, що мені варто було б взяти відвід лише тому, що я не вірю у ваших таємничих убивців привидів, які змушують милу дівчину вчиняти мерзені злочини?» «Але й тут вам не пощастило. Нехай присяжні вирішують питання про винність чи невинність вашої клієнтки. Що ще, містер Сінгер?» Кімната шалено закрутилася перед очима Девіда. Йому страшенно хотілося вил... вилаятися, послати її подалі, впасти на коліна і благати про справедливість. Але найбільше він мріяв про тепле ліжко і склянку гарячого молока. Ні, ледь вимовив він. Дякую, Ваша честь. Містер Сінгер, починайте. Брошу вас не витрачати більше часу суду на вирішення особистих питань. Девід попрямував до лав присяжних, намагаючись забути про високу температуру і хвору голову. «Леді та джентльмени», – повільно почав він, – «ви вислухали свідків звинувачення, які заперечують думку про таке явище, як розщеплення свідомості?» «Я впевнений, що містер Бреннан не був навмисно несправедливий». Усі його заяви – наслідок елементарного незнання та невігластва. Істина полягає в тому, що він, очевидно, не має жодного уявлення про деперсоналізацію або розщеплення свідомості, як втім і ті психіатри, які давали свідчення проти моєї підзахисної. Але зараз перед вами виступлять люди, які знаються на цій недузі. Усі вони – Відомі лікарі та експерти з проблем психічних захворювань. Сподіваюся, їхні свідчення пролють зовсім інше світло на нещастя, що трапилося з міс Ешлі Паттерсон. Містер Бреннан довго і ґрунтовно поширювався на тему про те, наскільки велика вона моєї підзахисної, яка нібито вчинила всі ті жахливі діяння, які їй тут приписують. Запам'ятайте це ключове слово – Вна. Зараз для нас найважливіше зрозуміти, чи винна вона насправді. Бо для того, щоб засудити людину за навмисне вбивство, необхідно довести не тільки її пряму участь, а й те, що єю, нею рухали злочинні спонукання. Я постараюся пояснити вам, що ніяких заздалегідь обдуманих намірів у Ешлі Патерсон не було і бути не могло, оскільки в момент скоєння вбивств вона собою не володіла і перебувала у повному відданні щодо того, що відбувається. Видатні психіатри Америки не пошкодували часу та витрат, щоб засвідчити очевидне. Свідомість Ешлі Патерсон часом буває затьмарена. У її мозку – Живуть ще два чужорідні я або заступники, один з яких керує іншими фатальні моменти. Не перериваючи промови, Девід тишком нишком вивчав обличчя присяжних, які здавалося, гойдалися і пливли в мутному тумані. Він на мить замружився, але тут же змусив себе прокинутися аби не впасти аби тільки протриматися до кінця. Американська асоціація психіатрів визнає існування розщепленої свідомості або деперсоналізації. Іноді це називається також дисоціативним розладом особистості, як втім і найвідоміші медики у всьому світі, які лікували пацієнтів у сподібним захворюванням. Одна з особистостей Ешлі Паттерсон робила всі вбивства – але повторюю, це одна з особистостей, заступник, над яким сама Ешлі невладна. З кожною хвилиною голос Девіда зміцнювався. На власний подив він відчув, як хвороба відступає. Щоб краще зрозуміти проблему, треба засвоїти, що закон не карає невинних. Тут, певна річ, криється якийсь парадокс. Уявіть що сіамських близнюків судять за вбивство. Закон свідчить, що не можна ухвалити вирок винному, а в цьому випадку постраждає безневинний. Здається, присяжні слухають досить уважно. Необхідно постійно тримати їх у напрузі. Мені важко говорити про це, але уявіть, що на місці міс Патерсон міг би опинитися будь-хто з нас – людина в голою долі потрапила у безвихідь. Суспільство піддало його остракізму, але наш обов'язок, людський і громадянський обов'язок досконально розібратися в цій нелегкій, заплутаній справі. І я сподіваюся, що ви з честю його виконаєте. На жаль, нам доведеться мати справу не з однією, а з трьома жінками. Ваша честь, я хотів би викликати свого першого свідка, доктора Ноеля Ашанті. «Лікари Ашанті, ви практикуючий лікар?» «Так, я працюю в лікарні Медісон у Нью-Йорку». «Ви приїхали сюди на мій виклик?» «Ні, я прочитав про цей випадок у газетах і вирішив дати свідчення. Чи бачите...» Мені доводилося мати справу з подібними пацієнтами, і я зрозумів, що можу бути корисним вам і вашій підзахисній. Випадки дисоціативного розладу особистості набагато часіші, ніж прийнято вважати, і я хотів би усунути всі недомовки і роз'яснити, що це таке насправді. Повірте лікарю, всі ми високо цінуємо вашу люб'язність. Скажіть, будь ласка – чи часто зустрічаються хворі в душі, яких співіснують два або більше я, або заступників? На мій досвід, таких я іноді буває до сотні. Елінор Такер нахилилася до бреннана і щось прошепотіла. Той посміхнувся. Скільки часу ви маєте справу з випадками розщеплення свідомості, докторе Ашанті? Останні 15 років. «Скажіть, у свідомості таких пацієнтів зазвичай домінує одне із чужорідних «я»?» Цілком правильно. Деякі присяжні почали робити нотатки. «А господар чи своє «я»? Він знає існування чужорідних?» «Коли як?» Буває, що всі заступники знають один одного. Іноді знайомі між собою лише деякі. Але своє «я» зазвичай дізнається про чужорідних – Лише після лікування. Ось як. Значить деперсоналізація виліковна? Так, досить часто, але лікування діє дуже нескоро. Воно настає повільно, іноді на це потрібно 6-7 років. У вашій практиці були випадки одужання? Звичайно. Дякую, лікарю. Девід знову придивився до засереджених осіб присяжних. Зацікавилися, але ще далеко не переконані. «Звинувачення може розпочинати перехресний допит», – оголосив він. Лікарі Ашанті», – почав Бреннан, прямуючи до свідка. «Ви стверджуєте, що не полінувалися прилетіти сюди з самого Нью-Йорка, тому що хотіли допомогти». «Цілком правильно». Ваш приїзд не має нічого спільного з тим фактом, що процес широко висвітлюється в пресі і ваше ім'я буде надруковано у всіх газетах, а це завжди сприятливо відбувається на протестую. Обвинувач ображає свідка. Протест відхилений. Я вже пояснив, чому опинився тут. Незворушно відгукнувся лікар, навіть не підвищивши голосу. Чудово. Чи не могли б ви приблизно сказати лікарю, скільки душевно хворих пацієнтів пройшло перед вами за 15 років? Важко підрахувати. Сотні дві, не менше. І скільки було тих, хто страждав на розщеплення свідомості? Ммм, здюжину. Бреннан з удаваним подовом подивився на свідка. Із 200 усього 12? Е, -е так... «Чи бачите? Ні, лікарю, не бачу. Не бачу і не звагну. Чому ви з такою впевненістю вважаєте себе експертом у такій не зовсім зрозумілій справі? 12 чоловік, погодьтеся, не так багато. Я був би вкрай зобов'язаний, якби ви навели нам докази існування такої загадкової хвороби, як деперсоналізація» коли ви кажете про докази «послухайте лікарю». Тут триває судове засідання, і присяжні не можуть приймати рішення, засновані на хитромудрих теоріях і припущеннях. Що, якщо підсудна ненавиділа вбитих нею чоловіків і, прикінчивши їх, вирішила симулювати душевну хворобу з метою «протестую», – голосно вигукнув Девід. Твердження не має під собою конкретних підстав, і крім того є спроба дискрети... дискредитувати свідка. «Протест відхилений. Ваша честь. Сядьте, містер Сінгер. Девід пронизав суддю обуреним поглядом і сів. «Отже, лікарю, ви кажете, що методики, за допомогою якої можна було б довести чи спростувати наявність розщеплення свідомості у хворих, не існує?» На жаль, але дякую вам. Я все зрозумів, – перебив його Бреннан. Другим був професор Ройс Сейлем. Доктор Сейлем, це ви обстежили міс Паттерсон, почав Девід. Я. І до якого дійшли висновку? Міс Паттерсон хвора. Мій діагноз – розщеплення свідомості. У неї є два чужорідних я які називають себе Тоні Прескот і Алет Пітер. Сама Ешлі Патерсон має над ними владу, жодної. Коли вони витісняють хазяїна, у неї починається катативна амнезія. Чи не поясніть докладніше, що це таке, доктори Сейлем? Із задоволенням. Катативна амнезія – це стан, при якому хворий Прагне викинути з пам'яті певні особистісно значуючі вчинки та події. Іншими словами, не усвідомлює, де він і що робить. Подібного роду амнезія може тривати кілька хвилин, днів і навіть тижнів. І протягом цього періоду людина невідповідальна за свої вчинки. Саме так. Дякую, лікаре. Містере Бреннан, ваш свідок, лікаре Сейлом. Ви – консультант багатьох лікарень і читаєте лекції по всьому світу. Так, сер, Припускаю, що серед ваших шановних колег чимало обдарованих та блискучих психіатрів. Я б сказав так. Отже, ви всі дотримуються єдиної думки щодо розщеплення свідомості. Ні. Що ви хочете цим сказати? Дехто не визнає такої хвороби. Тобто просто не вірять у неї, на жаль. На вашу думку, вони не праві, а праві ви і ваші прихильники? Я лікував таких пацієнтів і знаю, що деперсоналізація не так вже й рідко зустрічається, коли, дозвольте запитати вас, припустимо, подібна річ справді є, тоді дайте відповідь. Чи завжди заступник наказує господарю, що робити, велить убий, і людина беззаперечно підкоряється? Коли як? Чужорідні «я» мають різний рівень впливу. Так що господар цілком здатний собою володіти? Іноді цілком. У більшості випадків – ні. Лікар. Чи є у вас докази існування деперсоналізації? Я спостерігав певні фізичні зміни у пацієнтів під гіпнозом та впевнений, такі ваші аргументи? Так. Доктор Сейлем, якщо я загіпнотизую вас у теплій кімнаті і до того ж переконаю, що ви опинилися на північному полюсі в завірюсі і в морозі, температура вашого тіла впаде? Зрозуміло, але дякую. Це все». Девід рішуче схопився і попрямував до місця свідка. «Доктор Сейлем, у вас є хоч тінь сумніву в тому, що Тоні Прескот і Аліт Пітер дійсно домінують у свідомості Ешлі Паттерсон? Ні найменшої. Вони здатні штовхнути її на будь-яке протиправне діяння, і міс Паттерсон не має над ними жодної влади. І при цьому вона справді втрачає пам'ять у подібні моменти – Справді, Більше запитань немає. «Прошу запросити як свідка Шейна Міллера. Приведіть містера Міллера до присяги». Молодий чоловік явно почував себе на у своїй тарілці. Він з ніяку віло озарався і щулявся так, ніби костюм був йому малий. «Чим ви займаєтесь, містере Міллер?» «Фахівець з комп'ютерної графіки». Фірма Global Комп'ютер Graphics Корпорейшн». Скільки часу ви там пропрацювали? Майже сім років. Ви були товаришем по службі Ешлі Паттерсон? Так. Вона працювала під вашим початком? Правильно. Отже, ви добре її знали. Дуже добре. Містер Міллер – ви вже чули, що деякі лікарі називають серед симптомів розщеплення свідомості підозрілість, манію переслідування, нервові зриви, перепади настрою. Ви коли-небудь помічали щось подібне у міс Патерсон. Ну, я... Хіба міс Патерсон не зізнавалася вам, що їй здається, ніби хтось її переслідує? Зізнавалася. І що вона не має жодного уявлення про те, Хто б це міг бути і з якої причини? Так воно й було. Хіба вона не розповідала, що хтось увів у її комп'ютер малюнки загрозливого змісту? Розповідала. І після цього визлякавшись за міс Фаттерсон, порадили їй звернутися до психолога вашої компанії, доктора Спікмена. Так, сер. Чи означає це, що ви спостерігали у міс Фаттерсон прояви? Всіх тих симптомів, про які раніше йшлося. На мою думку, так. Дякую, містере Міллер, я закінчив допит свідка. Можете приступати, містере Бреннан. Скільки співробітників у вашому підпорядкуванні, містер Міллер? Тридцять чоловік. Із усіх тридцяти одна міс Ешлі Паттерсон часто засмучувалася. Ні, але... Але що? Чи бачите, у кожного рано чи пізно бувають неприємності? Отже, інші працівники компанії теж звертаються іноді до психолога. Звичайно, він має багато відвідувачів. Невже? Ще пак. Усі ми люди, у всіх свої проблеми. Дякую, у мене все. Я хотів би поставити кілька додаткових запитань свідку, заявив Девід. Містер Міллер. Ви згадали, що деякі ваші підлеглі мали проблеми. Якого роду? Ну, сварка з приятелем, чоловіком, все таке. Ще які? Фінансові. Далі. Багато хто засмучувався через дітей. Іншими словами, звичайні домашні неприємності, яких нам усім рано чи пізно не уникнути. Так, сер. Але... Ніхто не звертався до доктора Спікмена, бо вважав, ніби їх погрожують і бити, чи невідступно переслідують. На моїй пам'яті ніхто, крім міс Патерсон. Дякую. Почувся стукіт молотка. Суд віддаляється на перерву, металевим голосом проголосила суддя Вільямс. Девід у досконалому розпачі вмастився за кермо машини – і поїхав, куди очі дивляться. Справа погана. Поки що у нього немає жодного шансу виграти процес. Лікарі ніяк не можуть дійти єдиної думки щодо розшеплення особистості. Але якщо між ними немає згоди, як переконати присяжних? Скінчиться тим, що бідолажна Ешлі загине з його вини. Девід зробив коло і повернувся до «Хелл Кафе», ресторанчику неподалік будівлі суду. Хостес привітно посміхнулася йому. «Доброго дня, містер Сінгер. Ось і він набув популярності. «Сумної!» «Сюди, будь ласка!» Девід пішов за нею в кабінку і вмастився. Хостес вручила йому меню, знову зазирливо посміхнулася і пішла, спокусливо похитуючи стегнами. «Що вдієш? Капризи долі», – похмуро подумав Девід. Він був не голодний. Але так і чув повчальний голос Сандри. «Їж регулярно, бо зовсім послабшаєш». У сусідній кабінці обідала ціла компанія. Двоє чоловіків та дві жінки. «Чорт забирай, ну і тварюка. Лізі Борден їй у підмітки не годиться», – зауважив один з чоловіків. Та принаймні вбила лише двох. І про цьому нікого не скопила, додав інший. Як на вашу думку, чим усе це закінчиться? Ти що, жартуєш? Смертним вироком, звісно. Шкода, що кривава сука не може отримати одразу три смертні вироки. Ось тобі голос народу. Громадська думка. У Девіда склалося дуже неприємне враження, що якщо він візьме на себе працю прогулятися по ресторану, почує ще чимало подібних зауважень. Бреннан встиг впровадити у свідомість публіки образ мерзенного чудовиська. Недарма Куїлер попереджав, що якщо Девід не змусить Ешлі давати свідчення, вона залишиться в пам'яті та умах присяжних саме такою, якою її хотів би зобразити обвинувач. Доведеться ризикнути. Нехай присяжні переконаються, що Ешлі говорить правду. До столика підійшла офіціантка. Що замовлятимете, містере Сінгер? Я передумав, пробурмотів Девід. Щось їсти не хочеться. Він вийшов з ресторану, відчуваючи, як у спину впиваються злісні. Неприязні погляди. Залишається сподіватися, що ні в кого під рукою не буде зброї. Розділ двадцятий. Повернувшись до будівлі суду, Девід насамперед пройшов у приміщення, де утримувалася Ешлі. Вона сиділа на тапчані, тупо дивлячись у підлогу. «Ешлі!» – дівчина підвела голову – в очах завмерла безмірна туга. Девід влаштувався поряд. Ешлі, нам треба побалакати дещо. Ешлі мовчки дивилася на нього. «Усі жахливі речі, які говорять про вас, це неправда. Тільки присяжні поки що цього не знають. Та й звідки їм знати? Вони ж не знайомі з вами. Потрібно постаратися показати їм, яка ви є насправді». «І яка ж я насправді?» – глухо пробормотіла Ешлі. «Порядна людина, яка потрапила в біду. Кожен може захворіти, і всі це розуміють. Люди завжди співчувають подібним речам. Чого ви хочете від мене? Прошу вас скласти присягу і дати свідчення». Ешлі з жахом забилася в куток. «Я...» «Я не можу! Що я знаю? Що я їм скажу?» «Дозвольте мені все влаштувати!» «Нічого страшного! Просто відповідатимете на мої запитання!» У Камерчину зайшов охоронець. «Засідання починається, сер!» Девід підвівся і підбадьорливо стиснув руку Ешлі. «Ось побачите, у нас все вийде!» «Встати! Суд іде!» Її честь суддя Теса Вільямс головує на процесі «Народ штату Каліфорнія» проти Ешлі Паттерсон. Теса Вільямс зайняла своє місце. Девід негайно попросив дозволу підійти і разом із Мікі Бренноном опинився біля столу судді. «Знову у вас якісь прохання, містер Сінгер?» «Я хотів би...» включити до списку свідків ще одну людину. «На мою думку, ви занадто пізно схаменулися», – зауважив Бреннан. «Я хотів би викликати для дачі свідчень Ешлі Паттерсон, ваша честь». «Я не…», – почала суддя. «Звинувачення не заперечує, ваша честь», – поспішно вставив Бреннан. Суддя знизала плечима. «Чудово! Можете викликати свідка, містера Сінгер». «Дякую, ваша честь!» – видохнув Девід і швидко ретирувався. Підійшовши до дівчини, він просяг руку. «Ешлі!» – та в паніці відсахнулася. «Ви повинні!» Ешлі на силу встала і зробила кілька невірних кроків. «Я молився про те, щоб він її викликав», – шепнув Бренан своїй помічниці. «Нарешті все стане на свої місця», – вторила Елінор. Секретар привів Ешлі Патерсон до присяги. «Клянетесь говорити правду, тільки правду і нічого, крім правди. І хай то вам Бог. Клянуся». Одними губами прошепотіла вона. Девід підійшов до неї і м'яко сказав. «Знаю, вам зараз дуже важко. Бути звинуваченою у злочинах, яких ви не робили, завжди важко. Але хочу щоби присяжні знали правду. Ви пам'ятаєте, як убивали цих людей? «Ні», – похитала головою Ешлі. «Пане, ви присяжні, прошу відзначити цю відповідь». «Ви знали Денніса Тібла, міс Паттерсон?» «Так, ми працювали разом у Global Computer Graphic Corporation. У вас були якісь причини розправитися з Сіблом?» «Ні», – видавила дівчина. «Я прийшла до нього додому, бо він попросив дати йому пораду І більше не бачила Деніса. Ви були знайомі з Річардом Мелтоном?» «Ні, він був художником, убитий у Сан-Франциско у власній квартирі. Поліція виявила там відбитки ваших пальців та сліди ДНК. Я, Я не знав, що й сказати». Ніколи у житті не бачила Річарда Мелтона. А помічника Шерифа Блейка? Його знала. Він був такий добрий до мене. Як можна було його вбити? Вам відомо, що у вашій душі живуть ще дві особи, чи чужорідні я? Відомо. Коли ви це впізнали? Ще до суду лікар Сейлем мені все розповів. Спочатку я не вірила. Той зараз не надто вірю. Це, це надто жахливо. А якби не доктор Сейлем, ви б ні про що не підозрювали? Звісно, ні. І не чули про Тоні Прескот чи Аліт Пітер? Ні. Але зараз ви розумієте, що вони мешкають у вас. Так, доводиться весь час твердити це собі. Мабуть, вони все творили. Який жах! Отже, ви не пам'ятаєте, як познайомилися з Річардом Мелтоном, у вас не було мотивів для вбивства Деніса Тібла або Сема Блейка, який був змушений провести ніч у вашій квартирі. Це правда. Присягаюся. Чиста правда. Вона панічно озирнулася, немов у пошуках кута, куди можна було б забитися. І останнє питання. Ви коли-небудь були не владі із законом? «Ніколи!» Девід накрив долоною у пальці Ешлі і підбадьорливо посміхнувся. «Ось і все. Містере Бреннон, можете приступати до допиту свідка!» Бреннон розплився у широкій посмішці. «Отже, міс Патерсон, нарешті нам дастся поговорити з усіма вами одночасно. Скажіть, ви колись вступали в інтимні стосунки з Денісом Тіблом? Ні!» А з Річардом Мелтоном – ні. А як щодо помічника шерифа Блейка? Він одружений. Вкрай цікаво. Прошу відзначити, панове присяжні засідателі, що на всіх трьох тілах знайдено сліди вагінальних виділень. Тести на ДНК показали, що вони належать вам, міс Паттерсон. Але я… Мені про це нічого не відомо. Можливо, вас підставили? Якийсь негідник – Зумів отримати зразки. Заперечую, а винувач намагається збити свідка з пантелику, протест відхилений, і розмазав їх по знівечених трупах. У вас є вороги, які наважилися б піти на таке. Не знаю. Дактилоскопічна лабораторія ФБР перевірила відбитки пальців на місцях злочинів, впевнений, що подарує вам неприємний сюрприз. Протестую, прийнято. Обережніше, містере Бреман, вибачте, ваша честь. Девід, цього разу задоволений, опустився на лаву, не відразу зрозумівши, що Ешлі перебуває на межі і Ці заступники, мабуть, відбитки пальців на знаряддях бисва та обстановців ваші і тільки ваші. Губи Ешлі тремтіли, але вона не промовила ні звуку. Бреннан підійшов до свого столу і підняв на загальний огляд загорнутий у целофан ніж для різання м'яса. «Дізнаєтесь це?» «Схожий на мій. На один із моїх. Один із ваших ножів?» «Справді, його було знайдено у вашому будинку. Темні плями на лезі, кров помічника Шерифа Блейка». Гешлі безглуздо затрясла головою, очевидно, остаточно заплутавшись. Незважаючи на всі безпаратні зусилля захисту представити вас безневинною жертвою, думаю, доказів вашої схильності до кривавих навмисних вбивств у нас більш ніж достатньо. Звичайно, ховатися за неіснуючими особистостями набагато зручніше, ніж «Протестую», – заволав Девіст. Протест прийнято. Містере Бреннан, скільки можна попереджати? Перепрошую, ваша честь. Але я впевнений, що панам Присяжним хотілося б познайомитися з тими персонажами, про яких постійно згадується. Ви, Ешлі Патерсон, чи не так? Т так, чудово, чи не можна мені поговорити з Тоні Прескот? Я, я не можу викликати її. Не можете? Невже? «О, шкода. Як щодо Аліт Пітер?» «Це не залежить від мене», – у розпачі випалила Ешлі. «Місіс Патерсон, зрозумійте, я хочу лише допомогти вам, спробувати довести присяжним, що це ваші заступники вбили в мені трьох чоловіків, які нічого не підозрювали. Виведіть їх у світ божий». «Не можу», – знову схлипнула Ешлі здавалося, ще трохи, і вона зайдеться істеричними криками. «Цілком згоден з вами, тому що жодний, жодного заступників немає і не буває. Тут на лаві підсудних ви одна, і ніхто, крім вас, не робив того, про що і казати страшно. Ви, і тільки ви існуєте насправді, і я зобов'язаний сказати і скажу». Що в наших руках також знаходяться незаперечні докази того, що від вашої руки загинуло троє людей, чиї трупи потім були цинічно, гидко панівечені. У мене все ваша честь. Звинувачення більше немає запитань до свідка. У Девіда все замерзло всередині. На обличчях присяжних відбивалася одностайна неприхована огида. Містер Сінгер, звернулася до Девіда суддя Вільямс, той повільно підвівся. Ваша честь, я змушений просити дозволу на сеанс гіпнозу, щоб... Містер Сінгер, перебила суддя Вільямс, я вже застерігала вас проти Спро перетворити засідання суду на дешевий фарс. Поки я тут голова, я не потерплю жодного гіпнозу. То що штучок, розрахованих на те, щоб привернути увагу преси. Ви так багато чого наробили. На цьому ми дебати закінчимо. Але ви повинні дати дозвіл, стиснувши кулаки, випалив Девід. Невже не уявляєте, наскільки це важливо? Досить, містер Сінгер. Голос судді дзвенів сталю. Я вдруге. «Засуджую вас до доби тюремного ув'язнення за неповагу до суду. Отже, ви бажаєте провести повторний допит свідка чи ні?» «Так, ваша честь», – знесилено видихнув Девід і ступив до підсудної. «Ешлі, ви розумієте, що перебуваєте під присягою?» «Так», – пробормотіла Ешлі, стиснувшись, наче чекаючи чергового удару. «І все сказане тут вами, правда? Так. Вам відомо, що у вашій свідомості існують ще дві особи, над якими у вас немає контролю? Відомо. Це Тоні та Аліт? Так. Ви не робили тих злочинів, у яких вас звинувачують? Ні. Я теж вважаю, що ви не несете відповідальності за дії інших». Елінор запитливо глянула на Бреннона – але той усміхнувся і похитав головою. «Нехай гробить себе! Це нам на руку!» – прошепотів він. «Хелен!» Девід миттєво осікся і смертельно зблід, але тут же боляче прикусив губу, щоб прийти до тями. «Я хотів сказати Ешлі, будь ласка, постарайтеся викликати Тоні!» Ешлі безпорадно опустила голову. «Це... це неможливо!» «Можливо!» «Тоні зараз слухає нас і потирає руки. І вірно. Чому б їй не зловтішатися? Вона зуміла вийти сухою із води. Три вбивства, за які судять іншу». Він трохи підвищив голос. «Ти дуже розумна, Тоні. Виходь на сцену і вклонися глядачам. Ніхто тебе і пальцем не чіпатиме. Вони не можуть покарати тебе, тому що Ешлі невинна». «Тепер їм доведеться винести їй вирок, щоб дістати тебе!» Всі присутні завмерли, не зводячи очей з Девіда. Ешлі наче скам'яніла. Девід ступив до неї. «Тоні! Тоні, ти чуєш мене? Я хочу, щоб ти вийшла! Негайно!» Він зачекав хвилину. Нічого не діялося. «Тоні! Аліт! Здайтеся! Ми всі знаємо, що ви тут!» Мертва тиша. І тут розхитані нерви Девіда не витримали. «Ну ж!» – закричав він. «Де ви? Я бажаю бачити ваші обличчя! Чорт забирай! Довго мені терпіти!» Ешлі залилася сльозами. Нарешті суддя Вір'ямс вважала за потрібне втрутитися. «Негайно підійдіть до суддівського столу, містер Сінгер, розлючено наказала вона. Девід неохоче під... підкорився. «Ви закінчили ткувати свою підзахисну, містер Сінгер. Я надішлю рапорт про вашу поведінку в Асоціацію адвокатів штату Каліфорнія. Ви – ганьба своєї професії. І я збираюся вимагати позбавлення вас прав займатися адвокатською практикою». Девід приголомшено мовчав. «У вас ще є свідки?» «Ні, ваша честь», – прошепотів він. «Все скінчено. Він програв. Ешлі помре. Допит свідків захисту закінчено. Джозеф Кінкейт, який похмуро спостерігав за ганебною сценою за останнього ряду, повернувся до Генрі Юдела. «Негайно позбавтеся цього ідіота», – прошепів він, і поспіхом підвівшись, відбув. Юдел – Негайно поспішив заступити дорогу Девіду. «Містер Сінгер! Привіт, Генрі! Шкода, що так сталося!» «Це ще не повір. Містеру Кінкейду дуже важко йти на це, але він вважає, що буде краще, якщо ти будеш шукати іншу роботу. Вважаю удачі. За дверима зали Девіда миттєво оточили репортери, що репотували – і навантажені камерами оператори. Сподіваюся, ви зробите заяву, містере Сінгер. Ми чули, що суддя Вір'ямс має намір дискваліфікувати вас. Суддя Вір'ямс стверджує, що заарештує вас за неповагу до суду. Це правда? На думку спеціалістів, ви програли процес. Чи збираєтеся подавати апеляцію? Юристи нашої телемережі вважають, що ваші підзахисній винесуть смертний вирок. Які ваші плани на майбутнє? Девід мовчки розштовхав натовп, сів у машину і поїхав. Розділ 21 Девід знову і знову програвав сцени, що терзали запалений мозок. Де він зробив помилку? Де звернув на небезпечний шлях, що веде до прірви? Нескінченне повторення діалогів, розмов, прийнятих рішень. Помилкових, згубних. Що тепер робити? Адже все могло бути і так. Я бачив сьогоднішні новини, докторе Паттерсон, і не можу передати, як мені шкода. Так, тяжкий удар. Мені потрібна ваша допомога, Девіде. Звичайно, все, що можу. Я хочу, щоб ви захищали Ешлі. Неможливо. Я не криміналіст, але радий рекомендувати чудового адвоката Джеса Куїлера. Чудово. Дякую вам, Девіде. Бачу, вам не терпиться, Девіде. Наша бесіда мала відбутися не раніше п'ятої. Що ж, у мене для вас добрі новини. Відтепер ви є повноправним партнером фірми. Ви хотіли бачити мене? Цей процес широко обговорюється в інтернеті, і Ешлі Паттерсон заздалегідь засудили до страти. У зв'язку з цим я заявляю про неправильне ведення процесу. Я вважаю, що у вас є всі підстави для цього, містере Сінгер. Ви маєте рацію. Якби, якби... Якби, жаль про те, чого не повернути, марне. Все залишає гіркий смак на губах. Чергове судове засідання. Починаємо суперечки сторін. Слухається промова обвинувача. Прошу, містере Бреннан. Прокурор підвівся і велично прийшов до лав присяжних сьогодні вам надається можливість стати творцями історії. Якщо ви вірите, ніби обвинувачувана справді єдина в трьох особах і невідповідальна за всі жахливі огидні злочини, про які ви дізналися, а тому гідна виправдання, значить оголошуєте на весь світ, що всякий вбивця може вислизнути від правосуддя, просто придумавши зворушливу казку. Тепер кожен вільний грабувати, гвалтувати, вбивати і не понести при цьому покарання. Головне – вигадати ім'я для своїх заступників. Чи не все одно – Кен, Джо, Мері, Сьюзі, але впевнений – ви занадто проникливі, щоб потрапити в подібну пастку. Реальність надто жахлива і забути про неї неможливо. Я показував вам фотографії. У всякої розсудливої людини кров холоне в жилах при одному погляді на них. Цих людей убили непривиди. Всі вони загинули від руки жорстокої, розважливої злочинниці, одержимої жадобою крові. Ось вона сидить на лаві підсудних. Її ім'я добре нам знайоме. Ешлі Паттерсон нарешті спіймана і викрита. Такі процеси проходили раніше. У справі Ман проти Теллера тоді вердикт присяжних говорив, що розщеплення свідомості як явище взагалі немає. У справі Сполучені Штати проти Вірлі няня, яка задушила дитину, теж клялася, що страждає на розщеплення свідомості. Суд ухвалив їй смертний вирок. Знаєте, мені майже шкода відповідачку. Стільки поганих людей мешкає в одній нещасній дівчині. Упевнений, нікому з нас не хотілося б виявитися чимось на зразок житла безумців, здатних на всякий бруд. Чи не так? Мене б смертельно налякала одна думка про те, що хтось усередині керує мною як маріонеткою, підштовхуючи на будь-які мерзенності. Але погляньте на підсудну. Вона зовсім не виглядає переляканою і цілком володіє собою. Настільки, щоб одягти модну сукню, зробити зачіску і накласти косметику. Ні, вона заздалегідь тріумфує у повній впевненості, що ви повірите її вигадкам. Ешлі Паттерсон впевнена, що вийде звідси вільною. Але... Оскільки ніхто не може довести, чи дійсно є розщеплення свідомості, вам доведеться самим вирішувати, як вчинити. Це справа совісті кожного. Захисник заявляє, ніби ці чужорідні я з'являються несподівано і здатні заволодіти людиною настільки, що вона не володіє собою і зовсім втрачає пам'ять. Яка Стоні народилася в Англії. Алєт – італійка, і все це – одна й та сама людина. Просто всі троє народилися у різних країнах та у різний час. Це вас не бентежить? Особисто я не знаю, що й думати. Я дав виповідачці шанс показати нам своїх заступників, але вона ним не скористалася. Цікаво, чому? Мабуть, їх просто нема? Хіба штат Каліфорнія визнає існування деперсоналізації як розумового розладу? Ні. Як щодо Колорадо, Місісіпі? Що каже федеральне право? У ньому теж немає згадки про подібну недугу. Більше того, жоден штат не вважає деперсоналізацію пом'якшувальною обставиною. По суті, скринька відкривається просто – Леді та джентльмени, захист намагається втекти за фіктивним алібі, щоб забезпечити підсудній зручний спосіб вислизнути від правосуддя. Представник захисту просив вас повірити, що підсудна не відповідає за свої дії. Він намагається звалити провину за те, що трапилося на деяких шкідливих привидів, незважаючи на те, що заарештували і судять тільки одну людину. Ешлі Паттерсон. У нас немає жодного сумніву щодо того, хто має, покарати за смерть, хто має бути покараний за смерть трьох нещасних. Але ця жінка стверджує, що хтось на якийсь час оселився в її тілі і прикінчив невинних людей. Зізнайтеся, непогано, якби кожен мав таких заступників. Щоразу, коли нам спаде на думку порушити закон – Можна дозволити собі пуститися в усі тяжкі, знаючи, що це завжди зійде з рук. А може все навпаки? Може було б страшно жити у світі, де панує все дозволеність? Де людське життя не варте ні цента? Де страшно вийти на вулицю, бо будь-хто готовий убити, пограбувати, зґвалтувати та скалічити тебе? І звалити все це на міфічних особистостей, яким спала на думку потішитися і задовольнити свої злочинні інстинкти. Але дякувати Богу, у нас поки що є законний порядок. Сьогодні ми судимо Ешлі Паттерсон за вбивства. І звонувачення просить суд і присяжних винести їй смертний вирок. Дякую вам, ваша честь, леді та джентльмени, «За терпіння і сподіваюся на вашу об'єктивність», – Мікі Бреннан повернувся на місце. «Прошу вас, містер Сінгер, ваше мовлення». Девід підвівся, наблизився до присяжних і вкотрі вдивився у ворожі недовірливі обличчя. «Здається, всьому кінець». «Я чітко уявляю», – почав він, – «що цей випадок – один із найважчих в історії юриспруденції. Не дивно, що ви не знаєте, чому вірити і як вчинити справедливо. Всі ці дні експерти, у знаннях та авторитеті, яких немає жодного приводу сумніватися, доводили, що такої хвороби, як розщеплення свідомості, немає у природі. І тут вам наводилися зовсім протилежні, але не менш вагомі думки. Ви не лікарі, і тому ніхто не очікує, щоб ви виносили судження на основі медичних діагнозів. Я хочу вибачитися перед вами за свою вчорашню поведінку, яка, мабуть, здалася вам негідною. Я кричав на Ешлі Паттерсон лише тому, що хотів змусити її заступників вийти на світ. Я сам розмовляв із цими чужорідними «я» і не сумніваюся в їхньому існуванні. Аллет і Тоні справді володіють розумом і душею Ешлі Паттерсон – і можуть будь-якої хвилини підштовхнути її на вчинення страшних вчинків. Я з самого початку твердив вам, що кожен, хто зважився на навмисне вбивство, повинен мати мотив – причину розправитись із цими людьми. Але який же тут мотив, леді та джентльмени? Закон не повинен ухвалювати суворий вирок, якщо існує хоча б тінь сумніву у винності підсудного – я впевнений, що ви погодитися зі мною. У цьому випадку тінь сумніву є просутнєю. Захист не заперечує пред'явлених звануваченням доказів. Так, зібрані докази незаперечні. Але сам факт їх виявлення повинен змусити вас задуматися. Ешлі Патерсон не можна відмовити в розумі та освіченості. Якби вона вчинила бивство і хотіла втекти – «Невже виявилася така дурна, щоб залишити відбитки пальців?» «Напевно, ні. Вона подбала їх знищити, і ніхто й ніколи не зумів би щось довести». Девід говорив ще з півгодини, але в душі з кожною хвилиною зростала невесела впевненість, що переконати присяжних не вдасться. Він закінчив і, подякувавши присутнім, сів. Суддя звернулася до присяжних. Прошу уваги, леді та джентльмени. я хочу ознайомити вас із статтями закону, які застосовуються у подібних випадках. Вона досить довго перераховувала їхні права, обов'язки та допустимі рамками законодавства покарання за навмисне вбивство та закінчила суворою тирадою. Якщо у вас виникли запитання чи необхідність прослухати якийсь момент процесу, прошу звернутися до судового доповідача. Присяжні видаляються на нараду. Оголошується перерва до винесення вироку. Девід похмуро дивився у слід присяжним. довше вони затримаються, то більше шансів на виправдання. Присяжні з'явилися за 45 хвилин. Ешлі зі скам'янілим обличчям вчепилася в краї лави. Великі краплі поту виступили на лобі Девіда. «Чи досягли присяжні засідателі угоди?» – звернулася суддя Вільямс до старшини присяжних. «Так, ваша честь!» «Вердикт винесено?» «Так, ваша честь!» «Прошу вручити рішення секретареві суду!» Секретар прийняв аркуш паперу і поніс до суддівського столу. Теса Вільямс розвернула його і пробігла очима. Усі присутні завмерли. Суддя віддала папір секретареві, і той повернув його старшині. «Оголосіть вирок, будь ласка». Той почав повільно, розмірено, вимовляти слово за словом. «Ми, присяжні, розглянувши справу народ штату Каліфорнія проти Ешлі Паттерсон і користуючись наданими нам правами, вважаємо що Ешлі Паттерсон винна у вбивстві Деніса Тібла у порушення статті 187 Кримінального кодексу. У публиці почулися крики. Ешлі заплющила очі. Розглянувши справу народ штату Каліфорнія проти Ешлі Паттерсон, ми – присяжні, як і в першому випадку, оголошуємо Ешлі Паттерсон винною у вбивстві помічника шерифа Семіеля Блейка – порушуючи статтю 187 Кримінального кодексу. Розглянувши третій епізод справи Народ штату Каліфорнія проти Ешлі Патерсон, ми взяли на себе працю заявити, що Ешлі Паттерсон винна у вбивстві Річарда Мелтона, порушуючи статтю 187 Кримінального кодексу. Журі присяжних визначає ступень цих бихств як перший, інакше кажучи, як навмисні вбивства з обтяжливими обставинами. Девід судорожна хапав губами повітря, але все ж таки знайшов у собі сили повернутися до Ешлі і обійняти її за плечі. «Прошу розпочати голосування журі», – проголосила суддя. Усі присяжні підвелися, і суддя почала опитувати кожного, чи згодні вони з вироком. Усі підтвердили виклади на старшиною. У такому разі уклала суддя «Я вимагаю занести вердикт до протоколу. І хочу подякувати вам, леді та джентльмени, за самовіддане служіння закону. За те, що не шкодували ні часу, ні старань у прагненні чинити правосуддя. Ви вільні. Завтра суд вирішить питання про осудність відповідачки». Девід не рухався з місця, проваджаючи очима Ешлі, яку взяли під варту і повели. Суддя, не дивлячись на Девіда, підвелася і пішла до свого кабінету. Її підкреслений осуд краще за будь-які слова підказав Девіду, що відбудеться вранці. Ешлі чекає смерть на електричному сільці. Увечері зателефонувала Сандра. «З тобою все гаразд, Девіде!» «Все чудово!» – з вимоченим пожвавленням відгукнувся Девід. «А ти? Як почуваєшся?» «Все добре. Я бачила новини по телевізору. Як шкода, що суддя була до тебе несправедлива. Вона не має права виключати тебе із колегії адвокатів. Ти всього лише намагався допомогти своїй підзахисній!» Девід мовчав. «Мені дуже шкода, Любий. Жаль, що ми не разом». «Може, приїхати? Ні за що!» – запротестував Девід. «Не вистачало ще ризикувати тобою і Джефрі. Ти була сьогодні в лікаря?» «Була». І що він сказав? «Вже зовсім скоро. Будь-якої хвилини. З ним народження, Джефрі». Не встиг Девід покласти слухавку, як знову пролунав дзвінок. Джескуїлер. Старина Джес тривожиться за друга, який бездарно програв процес. «Я провалився», – пробурмотів Девід. «Чорта з два! Просто тобі попався не той суддя! Чим це ти так її розлютив? Вона просто кидається на тебе, як ланцюговий собака. Потрібно було примудритися так її дістати». Вона не хотіла й розпочинати процес. Пропонувала одразу обмежитися довічним ув'язненням. Напевно, мені слід було послухатися. По всіх телевізійних каналах ішли передачі із зали суду. Девід тупо дивився на екран, з якого віщав один з найвідоміших юристів країни. У житті не чув, щоб захисник так грубо кричав на клієнта прямо у залі суду. Повинен сказати, це справило враження бомби, що розірвалася. Обурливе неподобство». Девід натиснув кнопку. У яку хвилину все пішло навперекір? У житті все повинно мати щасливий кінець. Але я діяв, як останній ідіот, і погрожував Ешлі. Тепер мене позбавлять права займатися адвокатурою та поділом. Маля ось-ось з'явиться на світ, а його батько безробітний і безпритульний. Нас виженуть з пентхауса за несплату, і що тоді буде з Сандрою та Джефрі? Настала ніч, але Девід нічого не помічав. Він сидів один у готельному номері, оточений мороком і тишею, і безцільно дивився у темряву. Так прошива йому ще ніколи не доводилося. Ця серва Вільямс. Адже він просив дозволу загіпнодозувати Ешлі. Якби тільки вона дозволила Сейлему провести сеанс – Присяжні отримали б необхідні докази і, можливо, змінили б думку. Але зараз, надто пізно, все скінчено. Але тихий, наполегливий голос не давав поринути у забуття. «Хто сказав, що все скінчено? Ще не вечір!» «Але що я можу зробити? Твоя клієнтка невинна. Ти не маєш права покинути її!» «Дай мені спокій! Забирайся!» І знову різкий голос Теси Вільямс. «Не дозволю розігрувати дешевий фарс, поки я голова і ніякого гіпнозу в цьому залі! Ніякого гіпнозу! Жодного!» О п'ятій ранку Девід схопив слухавку і набрав спочатку один номер, потім другий. Після коротких свелюваних переговорів він поспіхом одягнувся і визирнув у вікно. Перші промені сонця забарвили обрій у рожевий колір. Це добрий знак, подумав Девід. Ми обов'язково переможемо. Трохи пізніше він уже входив до антикварної крамниці. Чим можу допомогти, сир? спитав продавець і, дізнавшись, Девіда, привітався. Вітаю вас, містер Сінгер. Мені потрібно. «Китайська складана ширма. У вас є щось таке?» «Звичайно, сер. Щоправда, їх не можна вважати антикваріатом. Майже все сучасне, але...» «Дозвольте подивитись». Продавець відвів Девіда в куток, де було складено ширми і витяг одну. «Це не надто...» «Це гаразд», – запевнив Девід. «Я її беру». «Як скажете, сер, куди надіслати?» «Я візьму ширму із собою». Уклавши ширму у багажник, Девід заїхав у залізничий магазин, де придбав Віктори Нокс – швейцарський армійський ніж і через чверть години вже входив до будівлі суду. «Я адвокат Ешлі Паттерсон», – повідомив віногоронцю, «і маю з нею поговорити до початку засідання. Мені дозволено користуватися кабінетом судді Голберга. Самого судді сьогодні не буде». «Так, сер, знаю», – кивнув охоронець. «Все готове. Зараз накажу навести засуджену». «Лікар Сейлем разом із іншим джентльменом уже чекають. Дякую». Охоронець подивився слід Девідові, що тягнув громістку ширму і покрутив пальцем біля скроні. «Мабуть, остаточно дах поїхав. Псих і не лікується». Кабінет судді Голберга виявився досить просторою кімнатою з письмовим столом біля вікна і кріслом. Уздовж сіни розташовувалися диван та кілька сільців. Двоє чоловіків стояли посеред кабінету і щось тихо розмовляли. «Вибачте за запізнення», – вибачився Девід. «Радий вас бачити», – озвався доктор Сейлом. «Познайомтеся, це Хью Айверсон, той фахівець, якого ви просили». Чоловіки обміналися рукостисканням. «Давайте швиденько все встановимо», – попросив Девід. «Ешлі, ось-ось -ос приведуть». «Х'ю, ось той кут вам підійде? Ідеально». Айверсон приступив до роботи. За кілька хвилин відчинилися двері, і охоронець вів Ешлі. «Мені доведеться залишитись тут», – попередив він. «Нічого страшного», – запевнив Девід. «Ешлі, сідайте, будь ласка». Дівчина мовчки слухалася. «Перш за все, я хочу сказати вам, як я шкодую, що все так обернулося». Ешлі байдуже кивнула. «Але ще не все втрачено. Ми маємо шанс». Ешлі недовірливо посміхнулася. «Ешлі, треба, щоб доктор Сейлем знову загіпнотизував вас». «Ні, який сенс? Погодьтеся. Заради мене. Будь ласка. Добре». Дівчина байдуже знизала плечима. Девід зробив знак доктору Сейлем. «Ми вже працювали разом», – звернувся лікар до Ешлі. «Так що ви знаєте, все, що від вас вимагається – розслабитися і заплющити очі». «Ви хочете спати. Напруга йде». Ешлі, очевидно, так змучилася і звелася, що відключилася раніше, ніж звичайно. Лікар відійшов. І знаком покликав Девіда. Той, із серцем, що колотилася, підступив ближче. Я хочу поговорити з Тоні. Жодної реакції. Тоні, голосніше покликав Девід. Відгукнися, ти чуєш мене? Аліт, мені потрібно поговорити з вами обома мовчання. Та що це з вами? вибухнув Девід. Струсили. Саме тому й побоялися з'явитися на людях. І що ж тепер? Чи чули, що сказали присяжні? Ешлі винна. Винна, бо ви надто боялися за себе. Ти зрадниця, Тоні. Чоловіки дивилися на Ешлі. Та була абсолютно нерухома. Девід у розпачі стиснув руки. Нічого не виходить. Суд іде. Головує її честь суддя Теса Вільямс. Ешлі знову сиділа на лаві підсудних поряд із Девідом. Рука адвоката була туга перебинтована. «Чи можу я звернутися із заявою, ваша честь?» – запитав він. «Будь ласка». Девід подався до столу судді. «Я хотів би надати новий доказ у цій справі», – заявив Девід. «Ні за що», – підвівся Бреннон. Суддя Вільямс суворо спахмурніла. «Дозвольте мені самі вирішувати прокурори», – відрізала вона. «Містер Сінгер, процес закінчено. Вашу підзахисну засудили». «Це стосується питання осудності моєї підзахисної», – пояснив Девід. «Я прошу приділити мені лише десять хвилин». «Ось як», – остаточно вийшла себе Теса. «Мабуть, для вас це надто мізерний термін». Ви так забрали у нас багато часу. Вона трохи подумала і рішуче хитнула головою. Так і бути. Сподіваюся, це останнє прохання, з яким ви звернулися до мене на цьому засіданні. Суд видаляється на десятихвилинну перерву. Девіт і Бреннан пішли за суддею. Містер Сінгер, ви просили витратити для вас десять хвилин. Я погодилась. У чому річ? «Мені хотілося показати вам маленький фільм, ваша честь». «Не розумію, яке відношення має», – почав Бреннан. «Я також», – погодилася суддя. Містер Сінгер залишилося 10 хвилин. Девід поспішив до дверей, щоб виходили в коридор, і, відчинивши їх, запросив. «Заходьте, будь ласка». На порозі з'явився Хью Айверсон, навантажений кінопроектором та згорнутим трубку переносним екраном. «Чи можна опустити жалюзі?» – запитав Девід. Суддя, очевидно, дійшла до останньої міри розжарення і ледве стримувалася. «Валяйте, містер Сінгер, не соромтеся!» – і, глянувши на годинник, додала. «Залишилось сім хвилин!» – Айверсон увімкнув проектор. На екрані замигали кадри із зображенням кабінету судді Голдерберга. У кріслі застигла скам'яніла Ешлі. Поруч стояли Девід та доктор Сейлем. «Занурення повне», – кивнув лікар. «Можете починати», – Девід кивнув головою. «Я хочу поговорити з Тоні». «Тоні, виходь, чуєш мене?» «Аліт, мені треба поговорити з вами обома». «Тише». Суддя щільно стиснула губи, але не відвела очей від екрану. «Та що це з вами?» – закричав Девід. «Злякалися? Побоялися з'явитися на людях? І що ж тепер? Чи чули, що сказали присяжні? Ешлі винна. Винна тому, що ви занадто боялися за себе. Ти зрадниця, Тоні». За цих слів суддя Вільямс остаточно втратила терпіння. «З мене досить». Якось я вже спостерігала цю огидну виставу. Ваш час минув, містер Сінгер. Зачекайте, благаючи попросив Девід. Вине все, обірвала Теса і попрямувала до дверей. Але кімнату раптово наповнили звуки низького бархатистого голосу. На пенні ниток, щоб шити, і пенні на голку, грош туди та гріш сюди і в кишені порожнече. стриб та скок, втіх тхір. Суддя здивована обернулася і мимоволі глянула на екран. Я не впізнала Ешлі Паттерсон. Її місце зайняла Тоні. Злякала, зневажливо кинула вона. Побоялася з'явитися на людях. Чи ти справді уявляв, що достатньо одного твого слова, і я відразу ж побіжу виконувати наказ? «Хто я, на твою думку? Циркова коняка?» Теса мовчки відступила від порога і, повернувшись, опустилась у крісло. «Чула, як усі ці чортові лицеміри розігрували себе ідіотів. Наслухалася вже. «Не думаю, що розщеплення свідомості існує», – передражнила вона Бреннена. «Що за ідіоти? Ніколи!» І тут, під здивованими поглядами тих, що зібралися, Обличчя Ешлі знову змінилося. Дівчина ніби розтеклася по стільці, а обличчя стало зовсім юним і сором'язливим. «Містер Сінгер», – тихо сказала вона з сильним італійським акцентом, «вибачте, Тоні, я точно знаю, що ви зробили все, що могли. Я хотіла з'явитися в суді і допомогти вам та Ешлі, тільки Тоні не дозволила». Зблідла Теса підвелася. Видовище було справді несприємних. Ешлі вкотре змінилася: жорстка лінія губ, блискучі очі, трохи висунута вперед щелепа. "Нема чого нам там робити", гаркнула Тоні. "Тоні, що на твою думку буде далі, якщо суддя ухвалить вирок присяжних?" втрутився Девід. «Нічого подібного, жодного вироку. Ешлі навіть не знала всіх цих мужиків. Чи не пам'ятаєте?» «Але Аліт знала», – заперечив Девід, «Це ти вчинила всі вбивства, Аліт. Спала з бідолахами, а потім пускала в хід, що під руку потрапить, ножі, пляшки, та ще й каструвала трупи». «Кретин нещасний», – посміхнула Сатоні. Не знає нічого, а туди ж лізе зі своїми проповідями. Та у кишка тонка, це я, я орудувала. З мене й питай, я нічого не приховую. Та хіба вони не заслужили смерті? Жалюгідні черв'яки, гидкі тварюки. Все їм одне було потрібно. Лапати мене своїми ручищами та лізти під спідницю. Дівчина важко дихала, очі сяяли неприборканою злісті. Але ж я змусила їх розплатитися. Сповна, і ніхто не зможе нічого довести. Нехай міслі це Мірка за все відповість. Вона крайня. Ну а ми усі вирушимо в затишну тиху психушку. Десь у кутку кімнати за розписаною драконами ширмою почулося гучне клацання. «Що це?» – стрепанулася Тоні. «Нічого», – поспішно запевнив Девід, «Просто. Але Тоні вже схопилася і метнулася до прихованої камери. Обличчя заповнило екран і почало розпливатися. Дівчина натрапила на щось, і зображення перекосилося. Ширма з гуркотом упала на підлогу, і в полі зору опинився невеликий отвір на полотні». «Сховав гребану камеру і гадає, що всіх провів?» – завершала Тоні. «Ублюдок! Ти за це даси відповідь? Хотів мене обдорити?» Вона схопила зі столу ножа для розрізання паперів і кинулася на Девіда. «Нічого! Не довго лишилася! Я прикінчу тебе, сволота!» Девід намагався відштовхнути її, але сили були явно нерівні – ніж встромився в тильний бік долоні. Тоні занесла руку для нового удару, але охоронець, що тут з'явився, спробував скрутити Тоні. Та збила його з ніг. Двері з гуркотом відчинилися, і на шум вбіг поліцейський. Побачивши, що відбувається, він кинувся на Тоні, але та спритно лягнула його в пах, і він звалився на підлогу. На щастя, З'явилися ще двоє поліцейських. Потрібно було троє здорових чоловіків, щоб притиснути Тоні до сільця. І весь цей час вона волала і сипала брудними лайками. Девід гарячково намагався зупинити кров, що лється, затиснувши рану, але нічого не виходило. «Заради Бога, будіть її швидше», задихаючись прохрипів він лікареві. «Ешлі! Ешлі!» «Слухайте мене!» – наполегливо покликав Сейлем. «Зараз ви огоптаєтеся!» Тоні пішла. «Тепер можна вийти без побоювання. На рахунок три ви прокинетеся!» Ешлі миттєво заспокоїлася та розслабилася. «Ви чуєте мене?» «Так!» – тихо, ніби здалеку озвалася дівчина. «Починаю відлік! Раз, два, три!» «Три! Як ви почуваєтеся?» Повіки Ешлі повільно піднялися. Жахливо втомилася. «Я щось сказала?» Або... Екран погас. Плівка скінчилася. Девід підійшов до сини і, ні слова не кажучи, увимкнув світло. Бреннан театрально поблискав у долоні. «Ну і ну! Оце гра!» Якби за таку виставу давали Оскара. "Заткніться", коротко наказала суддя Вільямс. Бреннан, роззявивши рота, здивовано дивився на неї. Патрисіня очевидно виявилася надто велике. Нещасний прокурор уперше бачив завжди незворушну, стриману жінку в такому стані. Настала незграбна тиша. Ніхто, здавалося, не уявляв як виправити становище? Адвокати, нарешті звернулася суддя до Девіда. Так, ваша честь, я була неправа і прошу мене пробачити, якщо можете, звісно. Встати, суд йде. Усі зайняли свої місця. Суддя Теса Вільямс ударила молоточком по столу і закликала присутніх до ладу. Маю повідомити, що обидві сторони висловили згоду з думкою психіатра, доктора Сейлема, який ще до суду оглядав та діагностував обвинувачену. Суд виніс рішення, згідно з яким відповідачка невинна у скоєних злочинах через душевне захворювання. За вироком суду їй доведеться пройти курс лікування у закритій психіатричній лікарні. Оголошується перерва. Девід зовсім спустошений, мляво підвівся. Закінчено. Вони перемогли, але якою ціною. У нього не залишилося жодних сил, щоб рухатися, говорити, посміхатися. Зате він і Сандра тепер можуть зайнятися собою, не думаючи, що на совісті лежить чиєсь життя». Скоро Сандра народить, на світ з'явиться ще одна дорога істота. По цій думці втома кудись поділася. Він підняв голову, глянув на суддю і радісно оголосив на весь зал. «У нас буде дитина!» І знову сів, чекаючи, поки всі розійдуться. Але тут хтось поклав йому руку на плече. Девід неохоче озирнувся. «У мене є непогана пропозиція», – спокійно зауважив доктор Сейлем, не звертаючи уваги на змучену особу адвоката. «Не зовсім уявляю, як можна все влаштувати, але попросив би вас постаратися заради Ешлі. Про що ви лікарю?» У Коннектикутській психіатричній лікарні перебувала більше хворих, які страждають на розщеплення свідомості, ніж у всіх разом узятих лікарнях країни. Мій друг, доктор Отта Луїсон, завідує там відділенням. Якщо ви зумієте вмовити суддю відправити Ешлю туди, гадаю, можна сподіватися на повне вилікування. Дякую, зітхнув Девід. Зроблю все, що в моїх силах. Він негайно вирушив на розшук судді, але дорогу заступив доктор Патерсон. Не, не знаю, як мені дякувати вам, запинаючись, пробурмотів він. Не варто, вимачено посміхнувся Девід. Міра за міру, пам'ятаєте? Але ви блискуче впоралися. Були й моменти, коли я вважав, я теж. Але ви зуміли захистити Ешлі. Тепер вона обов'язково видує. Не сумніваюся, кивнув Девід. Лікар Сейлем запропонував відправити Ешлі до Коннектикутської психіатричної лікарні. Тамтешні лікарі мають досвід у лікуванні розщеплення свідомості. Доктор Патерсон на мить замислився. Знаєте, Ешлі не заслужила такого. Вона чудова людина, добра, чуйна, порядна, безперечно. Зараз же попрошу суддю Вільямс. Перевести Ешлі до Коннектикуту, суддя Вільямс сиділа в кабінеті, стомлено переглядаючи розкладені на столі папери. Очевидно, і їй здався нелегко. Не така вже вона залізна леді, якою хоче здаватися. Що вам завгодно, містере Сінгер? Трохи скривилася вона. Прийшов просити про чергову позику. «Сподіваюся, що у моїй владі вам її надати», – уперше за весь цей час усміхнулася Теса. «Чим можу допомогти?» Девід переказав судді слова доктора Сейлема. «Що ж, дуже незвичайне прохання. Тут, у Каліфорнії, теж чимало прекрасних подібних закладів». «Ви маєте рацію», – розчаровано зитхнув Девід. «Дякую, ваша честь». Він уже повернувся до дверей, але почувши відповідь, завмер як укопаний. Я ще не сказала ні, містер Сінгер. Просто помітила, що прохання дуже незвичайне. правда, і річ не з банальних. Девід завмер. Думаю, тут нема нічого незаконного. Я подбаю про її перевод. Ваша честь, не можу висловити, як ціную вашу доброту. А в цей час Ешлі ніби в Марині металася тісною камерою. Мене засудили до смерті. До довгої, повільної, болісної смерті в божевільні. Краще б убили одразу, принаймні без страждань. При думці про нескінченно тужливі сірі дні, що розстилалися перед нею сумно-одноманітним осіннім пейзажем, дівчина розплакалася. Наглядач відчинив двері і впустив батька. Той мовчки зупинився поруч, звічаєм дивлячись на дочку, що плакала. «Мила, що тепер вдієш?» «Зате тебе не вб'ють», – незручно спробував тішити її він. «Я не хочу жити», – заматала головою Ешлі. «Не кажи так, рідна, тобі не пощастиво, але...» Такі хвороби нині лікують, і ти обов'язково видужаєш. Як тільки тобі стане легше, переїдеш до мене, і я про тебе подбаю. Неважливо, що б не сталося, я завжди маю тебе, а в тобі я. Цього у нас не заборуть. Ешлі втрачено озирнулася. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, Люба, але повір, «Все зміниться. Моя дівчинка повернеться до мене зцілена, позбавлена привидів минулого». Стівен обійняв Ешлі і неохоче підвівся. «Боюся, мені треба вже давно бути в Сан-Франциско. Пацієнти чекають». Він зволікав, ніби чекаючи на відповідь. Але Ешлі мовчала. «Девід сказав, що ти лікуватимешся в одному з найкращих психіатричних центрів у світі». Я часто відвідуватиму тебе згодна? Так, глухо пробормотіла Ешлі, не дивлячись на батька. О, ти добре, дівчинко, він знову обійняв її і поцілував у щоку. Не хвилюйся, у тебе буде все на світі, аби швидше перемогти цю бісову хворобу. Я хочу, щоб моя малеча знову повернулася до мене. Ешлі розгублено дивилася вслід батькові. Чому я не можу померти зараз? Чому мене залишили живою? Краще б одразу. За годину в камеру вели Девіда. Ну що ж, ми домоглися, радісно почав він, але побачивши Ешлі розгублено осікся. Що трапилося, Ешлі? Не хочу психлікарню! не хочу. Швидше б здохнути. Все краще, ніж таке існування. «Допоможіть мені, Давіде! Будь ласка, допоможіть!» «Ешлі, вам обов'язково допоможуть. З цим жахом покінчено. Попереду нічим не затьмарене майбутнє». Він стиснув тонку руку. «Послухайте, досі ви мені вірили. Спробуйте протриматися ще трохи, та не пошкодуєте, даю слово». Ешлі вперто хитнула головою. «Повторюйте». Я, Ешлі, вірю тобі, Девіде. Дівчина набрала в груди повітря. Я, Ешлі, вірю тобі, Девіде, Молодець, розплився в усмішці Девід. Ви не пошкодуєте. Щойно став відомий результат процесу, преса ніби оскаженіла. Девід за одну ніч став героєм, стійким захисником правої справи, лицарем справедливості, що воював з драконами на кшалт Мікі Брейнана. Йому не давали проходу, брали в облогу проханнями про інтерв'ю, вимагали виступити по телебаченню, розповісти про жахливі подробиці. Він ледве зумів вирватися та подзвонити Сандрі. «Сонечко, я знаю, любий, знаю, все бачила». І страшно тобою пишаюся. Іншого такого, як ти, немає на світі. Передати не можу, як радий, що все скінчилося. Сьогодні ж їду до тебе. Не терпиться. Девід, що, дитино? Девід, ой, що з тобою, сонечко? Ох, народжую. Без мене не смій, заволав Девід, рвонувшись до дверей. Джефрі Сінгер важив при народженні 8 фунтів 10 унцій і здавався щасливому батькові найпрекраснішим немовлям у світі. «Він твоя копія, Девіде», – безапеляційно оголосила Сандра. Девід розплився в променистій посмішці. «Я рада, що все так добре обернулася. Мені б твою впевненість. Особливо, коли я борсався, що сили, щоб виплисти» буркнув Девід. «Нічого подібного. Я ніколи в тобі не вагалася». Девід стиснув Сандру в обіймах. «Потрібно бігти, малятко. Я незабаром повернуся. Тільки заберу речі з кабінету». Не встиг Девід переступити поріг будівлі фірми «Кінкей Тернер», «Роуз» і «Ріплі», як його обступили з усіх боків колишні товариші по службі. «Вітаю, Девіде!» Чудова робота. Ти класно їм показав. Девід ледь відбився від доброзичливців і відчинив двері кабінету. Холі, мабуть, давно зникла. Він методично очищав ящики столу. Девід. Девід обернувся. Перед ним стояв Джозеф Кінгейт. "Чим це ви займаєтесь?" "Не хочу нічого залишати після себе, якщо я звільнений" «Звільнений?» – посміхнувся Кінкейт. «Яка дурниця!» «Ні, ні та й ні! Тут якесь непорозуміння!» «Навпаки, ми вирішили питання про ваше партнерство, хлопчику мій!» «Власне, я призначив вашу пренсконференцію на три години дня!» «Невже?» – холодно пустив Девід. «Звичайно, ще пак! Вам краще її скасувати!» неввічливо перебив Девід. «Я вирішив знову зайнятися кримінальним правом. З цього дня я партнер Джеса Куїлера. Коли маєш справу з цією галузю закону, принаймні маєш уявлення про справжніх злочинців. Так що, Джо, бейбі, можеш взяти своє партнерство і засунути його в... туди, куди ніколи сонечко не заглядає». І, підхопивши пакет, Вийшов із кімнати. Джес Куїлер обійшов увесь пентхаус і захоплено свиснув. «Оце так! Наче для вас створено!» «Дякую!» – посміхнулася Сандра і, почувши крик, поспішила до дитячої. «Піду, подивлюся, що з Джефрі!» – кинула вона на ходу. Джес підняв зі столу витончену срібну рамку з першою фотографією малюка – Чудова робота. Це подарунок. Так, від судді Вільямс. Радий, що ти повернувся, партнер з неякого Вілло І я радий дуже. Тобі, напевно, хочеться трохи відпочити, розслабитись, перш ніж приступити до роботи. Мабуть, ми думали взяти Джефрі і поїхати в Орегон до батьків Сандри, а потім, до речі, «Сьогодні вранці я отримав із суду цікаву справу. Жінку звинувачують у вбивстві двох її дітей. Мені чомусь здається, що вона невинна. На жаль, доводиться вирушити до Вашингтона, де починається процес, на якому я маю виступити. Так що, можливо, ти поговориш з нею і складеш власну думку».